Goddag, kære lytter, og velkommen til endnu et afsnit af apropos GameTest. Vi er rundet nummer 49, afsnittet, vi aldrig blev færdig med. <laughs> Det skal handle om E3, mm -hmm. og øh, de to sædvanlige dejlige, smukke værter, Christian Holm Christian Hoff, er til stede. Yep, yep. Goddag, Holm. Ja, yeah. ja, Men vi har fået to andre stærke mennesker, den. to andre stærke mandfolk, den, den, den, den, også med, at, med at løfte den her opgave. Um, jeg ved ikke, om vi selv skal sætte navn på en først, fordi bare er høflighed, sådan venter på den anden går i gang, den. og så aldrig kommer videre. Men uh, velkommen til Fønden. Ja, hej. Mm -hmm. hej. Velkommen tilbage. Ja, igen. <laughs> ja. Er du back in black, eller. Ja. Bare yeah. black. Eller, yes. <laughs> eller bare black. Back in crack. Udover. Back on crack. Du lodde mig, du ville stoppe. <laughs> okay. Nød, men uh, vi har også uh, en mere. Hvad kan man kalde ham? Mere vandt hund i manationen. Velkommen til, her hund. Jeg fandt mit kedeligt cirkus, du øh, ser gang imellem. <laughs> det er jo hunde. Hvad fanden? Hvor er meat? Kom nu, dogmeat. Kom nu. <laughs> <Ja>. <laughs> go, boy? Dogmeat, er det uh, pandangen til girlwood, eller? <laughs> <laughs> Ah. Lytterne forstår ikke det... den der Nej, ved... jeg... skal ikke starte forfra <laughs> Jeg kan godt lide at det var en meget, meget tydelig Aj, referens Og så Hoff han går over i en helt anden retning Jeg kan slet ikke, jeg kan ikke få ham tilbage igen ja, Okay, det er godt Hoff Det, du, det er godt du var der i dag til det her vandned Skidegod start det ja. Jeg kan lide det Selvfølgelig <laughs> Ja, men lad os hoppe ud i øh, Nyheder og annonceringer Men tag dem præg E3 Præg den der store begivenhed er den, der, ja, den, den der er man nok har svært ved at komme udenom, men vi prøver. <laughs> vi gør vores bedste. <laughs> øh, inden E3 det dumpede ind i vores allesammens øh, ja, skærm, ah! så var der lige nogle enkelte nyheder, der lige nåede at komme ud. Mm -hmm. Blandt andet en nyhed om en øh, ny hardcore controller, der udkommer. Oh boy. Før der kunne man jo købe, eller der var der den her øh, hardcore controller til det her Mac-spil, som udkom til den originale Xbox, der hed Steel Battalion. Mm. Og nu har der da set den jo. En kæmpe stor kloster, der ligger sådan på ens skrivebord Og så har man sådan en masse knapper og så joystick, som man kan styre den her Mac med. med Men nu fører de hardcore over til farming simulator oh. Det er simpelthen sådan et avanceret styreret til når man er ude og køre lastbiler Eller glasbiler, <laughs> nu <er> du <der> traktorer <laughs> Nice mm. Lige hvad verden har brug for Ja Så man får sådan et øh... Der følger, der følger både sådan, hvad øh, hedder pedaler med, som det normalt gør til et rett, og så følger også rettet selv. Og så sådan en lille, så man kan lige kaste skifte gear, men så er der så sådan en lille instrumentbræt med forskellige <laughs> knapper og switches og alt muligt ja. andet smart. Alene's bobbleheads og sådan noget. <laughs> det var der plads til også, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det fede, der er faktisk på rettet, der er der også sådan en, jeg ved ikke, hvad, hvad det hedder den der, hvor der er sat sådan en kul på, så man bare holder i den, og så drejer rundt i rettet. Åh, ja. oh, nice. Oh. Ja. Nifty. Så er det hardcore. Den står ah, til øh, Til de hardcore farm simulator spillere Ja de, yeah. de findes Det gør de. det, kan godt, det kan godt være mit kørekort Det er trækter ved at blive tabet og Nu kan jeg med se her Og farm alle der øh? <laughs> Ja Woo. Til dem der ikke for sjov Nemlig oh, Jeg ja. vil se står der her 150 dollars oh. Koster oh. Hvad hvis man får der Der får man øh, styr Hvad hedder det Hjulet og pedalerne wow. Til den pris, ja, der er så har det heller ikke en traktor. Og så får man. Øh, så får. Ja, så du kan også købe det der sidepanel, hvor alle knapperne er på. Mm. Til samme pris, eller du kan købe dem samlet til. Lige præcis hvad de kostede, hvis du købte dem af for sig og samlet. Det ja. er 300 dollars. Undskyld, hvor mange dollars? 300 dollars. Holy shit, man. Det kunne jeg næsten købe Halvanden PS3'er for, eller sådan noget. Den mm. på at høsten har været god. Så. Ja, det er jo det på den gode høst. Men den på bliver den... god. <laughs> ja, den bliver god. Men øh, noget andet, der ikke bliver så godt, det bliver konsekvenser for kickstarters nu. Ja, det var vist på tide, fordi hvis der er nogen, der ikke rigtig holder deres løfter, eller måske bare bruger pengene på øh, øh, stripper og coke, så, øh, så kommer the Federal Trade Commission simpelthen øh, efter den, fordi at øh, nu skal... De er så i en retssag De er øh, sager specifikt En Kickstarter tilbage i 2012 Som nok var den tid Hvor et Kickstarter måske ikke var blevet Så populært endnu Og der måske var nogen der kunne slippe afsted med lidt mere End man lige skulle tro Der var det her board game The, the Doom that came to Atlantic City Og det fik altså 120.000 Og de havde kun bedt om 35.000 Men desværre så øh, endte endte uh, creatoren af den her kickstarter med at bruge pengene på uh, personlige ting, i stedet for at, uh, at lave spillet. Og efter 14 måneder, så canceler han projektet, og han fik ikke fuldført nogen af de der backer rewards Så, det er et af de her sager, som FTC uh, skal begynde at arbejde lidt på, og sørge for, at uh, de ansvarlige kommer i retten. Som så ham. Ja, som i det her tilfælde, så vil jeg have dem, så hvis det viser sig, at der er nogen andre øh, i fremtiden, der tænker ah, jeg kan da godt lave en Mario-klon og tjene penge på det, og så egentlig ikke lave særlig meget sidst inden Well, så må du vist hellere få dit fine suit på, fordi så skal du ud i retten Ja der kan du lære det Hvad hvis jeg laver en Kickstarter, hvor jeg skriver, at jeg skal bruge pengene på Cokes and Ho's <laughs> Well, så so er du ærlig Jeg tror faktisk ikke du må lave en Kickstarter så Fordi du må ikke lave sådan en Kickstarter baseret på sådan en livsprojekter, tror jeg <laughs> <laughs> Livsprojekter er dit livsprojekt This is my ja. passion Jeg vil gerne, I want this so bad I want to become a writer Så støt mig så jeg kan læse det Det er no go wow. Kasper, så øh, din drøm, det må du gå på Indiegogo i stedet for at støtte mig. Ja, Patreon, støt. støt mig på min Patreon. Ja, Patreon, det kunne faktisk være fedt. Hver gang du banger en ho, får du lige en tyver af mig. <laughs> <laughs> oh god. Det er den mest upolitiske podcast ever. Det er meget passende. Ja, det er faktisk meget, meget passende. Men jeg gad egentlig godt at vide, sådan, præcis, hvorfor det lige er ham, der slipper i retten. Fordi Ja, yeah. det de virkede sådan lidt til, at han havde været sådan meget åben omkring, at jamen, det var gået helt fucked op. han havde <laughs> ikke rigtig erfaring, han havde øh, brugt penge på alt muligt mærkeligt gøjl, altså nogle <laughs> alt andre ting, som han i hindsight, eller måske allerede burde have vidst på det andet tidspunkt, ikke var, mm. ja, bagt til, at han fik det her projekt færdigt. Ja. Yeah. Så jeg tror lidt det, er, fordi han har været ude at sige sådan noget, at, at de kan slippe ham i retten. Eller også, så kan det også godt være, fordi at han ikke... Øh, Altså fordi han det har lovet de her, hvis du backer mig med 30 dollars, så får du yeah. en udgave af spil. Fordi det er lige præcis det, som Kickstarter normalt slår ned på. Mm, back rewards. Er det? Ja, lige præcis. Altså fordi det, det er lovet goods. Mm -hmm. Det andet, det er et projekt, de støtter til. Det er egentlig bare donation, så. Ja. Yeah. Så, øh... så, så, så jeg kan godt vide, hvad, hvad de FTA, FTC. FTC. FTC. Ja, hvad de, hvad de sådan har vægtet af de to ting Fordi hvis det er det der med back-up rewards Så er der jo mange Kickstarter-projekter, de, de kan begynde at komme efter Ja yeah. Det må vi jo Og hvis, lige det, se. Er, hvis, det, hvis det er det andet Så holder folk bare kæft, hvis det ikke går lort til Og <laughs> for. Go silent Men det er lidt spændende mm. Og det, det var så sjovt, fordi jeg sad og læste sammenlighed mm -hmm. det, det, det var åbenbart noget med At det der brætspil Var mere eller mindre færdigudviklet Wow det var jo nogle andre to... Øh, det var en, en dygtig brætspillesudvikler, der har lavet det oprindeligt. Mm, okay, og en, en kunstner, der også har lavet øh, det der art til det. Ja. Men ham og han var den der gerne være ansvarlig for at ligesom at bringe det ud. Altså få det trygt og... Ja, få det, det sendt ud, ja. Ja. Fordi man skal jo have sådan en aftale med, i stedet at ligesom kan lave de fysiske ting i spillet, jo. Ja. Well, that shit's tough. Ja. Det er det. Altså, men det var jo lidt bærlig. Mhm. Mm men øh, noget der ikke er så ærgerligt bævel Det er Yay. de kære Dota spillere de får lige en lille update til deres Dota 2 mm -hmm. Fordi vel de, de lancerer en ny klient til spillet Fordi det kommer til at købe på Source Engine 2 Og. Oh boy Som så bringer nogle fordele med sig Som jeg ikke gider læse på okay. Fordi det er et goddamn MOBA <laughs> oh, Nu har vi nu er vi jo fire samlet Fyn, Kasper Nogle MOBA interesseret her Nope. Uh, lidt. Ja. Yeah. Jeg uh. har spillet dem Men mm -hmm. jeg dyrker dem ikke Ligesom de hardcore Moviespiller gør Alright, alright Så den her oh. skift til En anden klient og Source 2 Hvad kan det potentielt gøre Fordi jeg tænker at det bare er, at Kommer til at være Færre box og glitches Måske og komme til at køre lidt mere smooth Det er også det. Ja, yeah, det er min bare på Så giv det lige en, uh, et facelift. Eller facial... Hvad fanden hedder det? Facelift? <laughs> yeah. Det er der, du gør med dit anden sigt, så det ser Yeah! Så lidt kniv og saks her, der. Oh mm. shit. Ny, shit. Ny Gemme. Gemme det. <laughs> Sådan. <Ja>. Plastikpose. Det. <laughs> jeg tror, jeg tror papirpose er okay. Plastikpose er nok et skridt for langt. Ja, ja det er måske ikke så sundt. Jeg har fået at vide, at mine forældre er lige pisse farlige, så mm. jeg har aldrig taget dem overhovedet. Det, for, du, du, du bliver ikke kønner af det. Du bliver bare meget forvirret. <laughs> <laughs> øhm, men jo, det tænker jeg udenbart, at det er bare det er... Jo, jeg, jeg ved rigtig, hvad det skulle give. Øhm, om det giver noget til gameplayet som sådan, det tror jeg ikke. Fordi at... mm. man, må, man må da håbe, at deres balance ikke bliver fuldstændig fucked. På grund af små øh, stats og værdier, hister her. Nej, altså det er jo, det er jo sådan meget, øh, hvad kan man sige, hvad er det rigtige ord for det? Competitivt, det er jo ikke lige det, ja. men ja. det jo mere, øh, altså det miljø, der sådan er, øh, omkring de her, det her med balancen, det mm. kan være meget, åh. Øh, oh. Sikkert, jeg ved det ikke helt så man kan sige, at sådan, Altså det er, der skal rykkes meget lidt på det Så der, så kan korthuset sådan falde sammen Shit Og så er der bare nogen heroes, der bare, eller champions Eller i hvert fald, det kommer man på hvad spiller du spiller Hvad de nu mm -hmm. hedder Så er der bare nogen, der sådan Bliver alt for stærke og nogen, der nærmest slet ikke bliver brugt, fordi de ikke har nogen funktion længere Ah oh, Christ Så det er sådan En svær balancegang, de hele tiden skal holde mm. øhm. Men hvad lige en ny engine skulle gøre, det, det ved jeg sgu ikke. Øh, for være ærlig. Ikke lige på en MOBA, fordi det er ikke sådan, at du går ind og ændrer, skal ændre systemet bestandigt og sådan noget. Hvor man siger, at det har en stor ting at sige i et MOBA. Det skulle det da helst ikke. Mm. For eksempel. Nej. No. You got a point there, son. Sonji. Ja. ja. Så må vi jo håbe, at det går dem godt. Og de ikke for nogle pissed off fans, fordi det er jo det er rigtig irriterende at investere så meget tid i sådan en bestemt subgenre, og så hvis ens yndlings inden for den subgenre lige bliver ændret med gode intentioner, bare bliver ændret til, at man slet ikke kan kende det længere, det er nok ikke så godt for særlig mange parter i det her. Så det må jo krydse fingre noget andet som folk nok også har krydset fingre øh, for at der skulle ske meget meget snart det er at de gamle Earthbound spil som blev kaldt Mother over i Japan de kommer altså til USA så det bliver udgivet i form af Earthbound Beginnings et øh, specielt navn der men det kommer altså hvad det det kommer altså på Wii U e-shoppen, så det er altså eksklusivt til Wii U, en. og det, det er på vej, men de kan ikke lige uh, sige uh, hvornår det kommer men de har også tidligere udgivet Earthbound uh, Virtual Console til, uh, til Wii U, så det er jo nok bare en ekstra dejlig tilføjelse i den her niche men stadig meget værdsat uh, serie uh, inden for rollespil. Og klassikere, så at sige Så det kan, det kan folk se frem til Og vi må da også håbe at Hvad hedder det <coughs> Undskyld, hvad hedder det At øh, Vi må da håbe at, at det også kommer herover til Europa på et tidspunkt Den der var udgivet før, var det så bare den med øh, Japanske stemmer, eller Nej, det er Earthbound Det er øh, nu, nu skal jeg pas jeg ikke siger noget dumt, men Earthbound... Er det er selvfølgelig ikke... Stemmer det jo super interessant, man... Ja, Earthbound er det ikke... Mother 3... I Japan. Og så det her, det er... Mother 1... familie, også Mother 2. for Ja... Fordi jeg ved i hvert fald, Earthbound... Mother... Sådan... Passer sammen... På mm. en eller anden fasong, men jeg... Jeg kan sgu ikke lige huske de specifikke... Øh, spil der, det, det er lidt ligesom at spørge mig... Øh, hvilke... Final Fantasy spil, øh, før øh, 6 -7 der lige øh, passer sammen med USA og Japan. Åh, oh, fucking mess for mig. Men, øh, ja. Hvor alt ting er, hvor forvirrende, eller hvor forståeligt man end finder der, så kan man i hvert fald se frem til Earthbound Beginnings, som det kaldes. Det var egentlig alle de pre-E3-nyheder, jeg havde, så det var ikke så voldsomt meget. Den her omgang. Det var en lille håndfuld. Ja. Så lad mig lige hurtigt få banke min to i sted Den ene det er der er et mod, der udkommer til Dark Souls 1 PC-vejern. Oh. nok ikke så rastne. Det den. Men den går ind i stand til at man kan spille som bossen i spillet. Hvad? Fint. Man skal lige der. monster med en boss. Hvad? Hvad hedder den mod? Øh, lad os se her engang Fordi jeg, jeg er ikke sikker på Om det er navnet på modderen Eller om det er navnet på moddet Men du kan nok bruge det til at finde det med Uanset øh, Date hacks Okay Godt der Man skal ikke øh, begynde at spille Med det til løbet podcast Nej jeg skal prøve det Oh bad memories okay. ja. Får vi hate Pale. Det det. Så det kunne, være, det kunne være spændende at prøve den anden det er en lidt større nyhed der også kom lige op til i3 mm -hmm. det var youtube der lige ude og annoncerede deres nye gaming tjeneste Yay, de har et hjerte ja de har et gamer hjerte ja <laughs> yeah. som består af 80% inden lyd. <laughs> <Men> det er <laughs> og ny... copyrights <laughs> <laughs> ja jeg kan ikke om de får copyrights fra ikke dem selv så <laughs> oh shit Det er men, men det der egentlig er, det er en ny portal til YouTube, som så sørger for ligesom, at filtrere, sådan så det kun er gaming fra Og så bliver ja, ja. det mulighed for, at man et, både får et lidt nemmere layout, som mm. ligner måske lidt mere Twitch på en måde måske. Og som også, øh, også gør, at de her, dem der laver indhold, de ligesom kan koste den endnu mere Lækker, mm. lækkert man Så der kan man gå ind og hygge sig ja. Og så siger de så også, at de vil have ekstra fokus på streaming Yes Så har man det langsid egentlig også lidt for lidt tid siden men det var meget fint Det er da meget fint Og det hænger nok også sammen med At det var dem der var med til at uh, Hoste det her i3 yeah. Eller hoste Men hvad hedder det Jeg, var, jeg ved ikke om det er hosting Det var med til at sende ud Streaming Well, well they had Jeff Keighley so okay. Så de havde da Dorito Pope med <laughs> Og så var det nok med til at hoste Well det er det han hedder Okay That's his name from now on And forever He will be known Altså The Savior. Det er The Reader på. Oh boy. YouTube Gaming, det, vi må krydse fingre. Og også håbe, at, at de måske kan være lidt mere tolerante over for spilvideoer på YouTube generelt set. Fordi... Jeg er lidt spændt på at se, hvordan de gør med hensyn til musik. Ja. Yeah. Øh, med streaming. Fordi det er jo det, de har været sådan lidt efter med, med deres content ID. Ja. Og det som Twitch også begyndte jo efter, men Twitch de, har, de lavede så sådan lidt en bagdør, <laughs> så at sige, med at de lavede en aftale med Spotify, ja. hvor de så lavede nogle playlists, <clears throat> hvor de havde musik på, som der ikke krævede licens til at, at lytte til, mens man spillede. Og så kan man så bare have det kørende, hvis man sidder og streamer på PC. Fedt, mand. Og det er jo rigtig smart. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om, om det musik så er licensfrit fordi de har lavet en aftale med Twitch, om det er licensfrit bare i det hele taget, så man ikke også kan bruge det i forbindelse med YouTube. Mm, who knows. Stay tuned. Ja. Så. Story will develop. Stay tuned. I ja, præcis. Men det var alle de nyheder, vi lige havde, der var før oh. de tre. The main event of the evening. Yep. The main og, course. Den, man forhåbentlig ikke går herfra og stadig er sulten. Præcis. Det er men vi ved alle sammen godt, at vi ikke kan spise op Nej, der er rigelige myndigheder <laughs> Ja Men det er noget, vi ligesom gør det på, lige før vi går i gang mm -hmm. Kan vi sige, at der vi har tænkt os at tage de uh, tre store Altså, Nintendo, Sony, Microsoft Og Ubisoft og lige, uh, <laughs> det, det, <skal> <laughs> det er den ene store Den ene største <laughs> Ja, præcis Men vi tager de, de tre store, så gennemgår vi sådan mere eller mindre deres uh, preskonference mm -hmm. Og så ellers så, så plejer vi op med, hvad der lige har været Sådan af spændende annonceringer set fra vores perspektiv ja. ud over det for Ubisoft, for Ubisoft. <laughs> ja, det er Ubisoft <laughs> det var bare helt læs. alt som var bare godt ja. så jeg ikke, har I noget forslag til hvem vi skal begynde med hvis skal vi tage den kronologisk det kan vi godt så er det Microsoft Sony Nintendo Skittles Connectimals, alt det der good stuff hvis, alle jer der har lyttet til podcasten hvis I ikke vidste det så er I gået og klippet noget stort Connectimals 2 is real okay just kidding man, man kan håbe, i hvert fald. Men håber lever stadig. Ja, håbe lever stadig. Never forget. <laughs> Men ja, hvad ja. startede de ud med egentlig? De startede ud med noget... Halo? Hvis ikke tager meget ja. <laughs> Jo, det er rigtigt. Halo, Halo 5 Guardians. Hvor er Master Chief enden? Hvor er han? Han er mand. Han er død. Man. Han er en bad guy. Det måske er han bad guy. He's gone insane. Det er board. det, vi ikke rigtig ved. Det er det, der er spændende. Det er, er han yeah. god? Er han ond? Vi ved det ikke helt. Og det er cirka yeah. det, der er spændende ved det. Er han bare ensom og vil parre sig med Covenants lige pludselig? Åh. Oh. bare... Har, har, har, har, har du ikke set den der plante der? Nej. er bare højt eller hvad? Giv mig et kvarter i et rum med den, så... Ja. <laughs> Please. Oh. Skal jeg vise dig. Um, men ja, okay. uh, yeah, han bliver jo jagtet af Nathan Fillion og alt muligt, så de havde jo gang i, hvad var det, fire player co-op. Ja, yeah, yeah. der, okay. der på scenen. Det, det gik de der bare magt med, og de fik uh, vist et par forskellige ting fra spillet, med ja, stort stort co-op fokus det skulle være en spændende kampagne, det, det var altid et godt hovedfokus at have, og så uh, drop in, drop out, og... Man kunne revive hinanden og alt muligt. Ah, ja, det, det er faktisk nødt. Yeah. det fra Ja. man kan revive. Ja. Yeah. Man kan ikke også passe, de vil dele, de vil dele, hvad hedder kampanjen op imellem sådan to forskellige perspektiver dem der yep. jagtede Masterchef, øh, masterchef og, så... og Masterchefter på vej væk. Ja, yeah, præcis. På vej på hans hemmelige they, gør mål. They gonna take my recipes, I won't let them. Motherfucks, <laughs> don't mess with the Masterchef. Står lige YOU DONKEY! <laughs> <laughs> altså det mest spændende ved, ved det Det var vel den der nye game mode. Der hedder Warzone Warzone Hvor det sådan er PvP og PvE Sådan mm -hmm. smeltet sammen til et stort kloster af kaos Yes Altså det bare, det virkelig er krig altså. yep. Hvor man måske kender det lidt fra Titanfall Hvor du har enkelte spillere med Og, og så er der en masse øh, Computerstyret computerstyrede AIs der sådan bare ja. render rundt. Men hvor det i den her, i Warzone er en større skala, hvor der er, mm. jeg kan ikke huske hvor mange spillere det var, der kunne være med. Men der var rimelig mange øh, players ja. der kunne være med, samtidig med at der også var rigtig mange AIs med. Så, men ellers synes jeg da jeg så det, det, det var bare Halo. Ja. <laughs> yeah. Ja, det er nok ikke et spil der sådan, hvis man øh, altså det er nok ikke et spil der int interesse, spiller int interesse for Halo i forvejen. Ja, det... Det. Det, men jeg synes, det, altså, det synes jeg godt ud, men altså... Ja. Jeg er ikke sådan... Jeg har aldrig været sådan helt blæst bagover Halo-spillene. Jeg har spillet de fleste af dem, men... Det er jo, det er jo også bare underligt, fordi jeg kan godt se... Ja. Personligt så kan jeg godt se, hvorfor folk synes, Halo er en god serie. Den har jo haft sin højdepunkter og sådan noget. Øh, og de uh, uh. Men, ja. <laughs> Men, uh, Se, vores sgu de stager. Åh, reklame! Men i hvert fald, så... Så ved jeg ikke rigtigt, altså... Halo 5 Guardians, de viser det frem. Sådan, jeg siger, okay... Halo... Det spændende nok, men det, det det når bare ikke over på det punkt, hvor jeg tænker sådan nu er det skulle nu er det skulle nok nu bliver jeg nødt til at skaffe mig en Microsoft-konsol, mm. fordi det er hele tiden det er hele tiden et spiller eller et gaming-kompromis, som jeg er blevet nødt til at gå med på. Og det har er det fint med. Jeg kan jo egentlig spille nogen af hele spillene på PC, men altså, så igen det er jo ikke det er jo ikke lige deres hovedfokus det er jo øh, Helt klart, det, det har jo sin, sin plads på Microsofts spillekonsoller. Så det, om, om Halo nogensinde bliver en serie, der kan, få opfordre, der kan opfordre folk til at købe konsollerne og øh, ligesom blive, blive fristet til sådan en grad, hvor man bare caver ind øh, ligesom det kunne ske for sådan en som mig. Det ved jeg ikke helt, men det ser i hvert fald ikke ud til, at de at de pisser fans af, eller at de ligesom øh, gør nogle dumme ting. De fortsætter i den gode i det gode spor, de nu kan. Men det er ja, ja. måske også lidt, som man kan forvente det nu, hvor det er sådan en stor succes, den her serie. Ja, den er sådan en vildt så jeg også. Ja. Altså, det var ikke... Jeg tror gerne, Microsoft ville have, det var sådan bare The Bomb, de dropped der. Ja. Den starter ud med den sådan, 805! Det er bare ikke noget, der for. Jeg tror ikke, der er mange, udover Microsoft, der er lidt sådan... Eller så var det Xbox-ejerne, der sådan... ...kommer op på stolen over det. Nej. Altså, det er nok nogen, der har erfaring med, med serien i forvejen. Ja. Men, altså... Ja. Yeah. Og, og, for og det, det jeg det. så fra det, fik i hvert fald ikke meget til at... ...blive mere interesseret. Og det er måske lidt ...der er ja. lidt af mit problem. Og generelt var mit problem med Microsoft konference, men det kan vi så komme ind på senere. <laughs> oh, oh, Foreshadowing! Åh, ja. Oh, yeah. Men det ved ikke... Ja... Vi kan springe ned videre til næste, hvor der var en lille, lille fin overraskelse. Ja, yeah, hvor var det for Det er et nyt, et nyt uh, first-party-spil, oh! de arbejder på. Mm. De, de har fået ham med uh, KG Inafune, der har <laughs> arbejdet på... Skal du ikke give en af mine gør <laughs> Ah, okay, undskyld. Som er manden bag Hidaki ja, Dead Hidaki Rising. Ka Kamiya. Er, det ikke, er det ikke sådan, man siger deres navn? <coughs> deres navne? Deres navne. Ja. Uh, what do you Den mean, people? you people? Okay, okay skal vi bare komme videre? Det bliver ikke meget hurtigt her. Ja, Und, men det undskyld, mand, der... jeg grint. Der er bag Dead Rising, uh, Mega Man Eller Blue Bomber ja. oh. Nu oh. er jeg talking. <laughs> nu er respekt <laughs> tilbage Og øh, nok mere relevant i den her sammenhæng Metroid Prime øh, Som arbejder på et nyt spil Det var så ikke, var så ikke ham der arbejdede på Metroid Prime Men det var øh, Retro øh. studio Der var hovedfolk Fra Retro Studios ja. Der er med på det her nye spil ah, Sammen okay, med okay, okay. K.G. <laughs> okay, ja, okay, så det var derfor, at der er kommet i den ja. her sammenhæng. Okay, men ja, de lavede et spil, som, som vi ikke så så meget af, eller det var jo bare en CGI-trailer, så det var sådan en, en stemningsbid. Ja. Er det. Der var en kvinde. Der var en kvinde, ja, man spiller en kvinde, der løber vundet, med sådan en, What? en robot. Og så robotten sig selv. Ja, ja, fuck robotten sig selv, en kvinde, og så... Ja, Ej. så ligger det en tilbage, og ja. det så åbenbart, det er en af så mm. kan man så smide noget i andre robotter, og, okay. og så få... Oh, no, no, så kan man re den. Ja, ja, For det er det spil, det kommer til at hedde. Så I prøver virkelig at etablere, at vi skal være rigtig ked af over, at den her robot, hun er død. Og så ja. smider hun den bare i en anden robot. Ja, så, så, det så bare sådan, nej, it's What, what, what are, you, what are you, what are you crying or something? <laughs> Loser. Så ja, men jeg, jeg fik en lidt en vibe af Metroid Prime over det. Ja. Yeah man man er ude på, ude på opdagelse ude et fremmede sted, mm. så skal jeg se, hvad sker der? Men uh, ikke Næh. just alene, men det ser ud til, at det der ja. kerne, <laughs> kerne gameplay, det, det kommer til at være meget relevant med, at man styrer de her kerner, og man gør brug af forskellige udstyr i verden, til at power dem med den der ja. kerne. Men som du også selv sagde... Det er en stemningsbid. Der var ikke noget reelt gameplay. Det var bare sådan... Hey, I kan forvente. Det sådan her. Måske. Ja, måske. <laughs> Maybe. Ja. Øhm, jeg ved, jeg ved ikke. Nu går vi nu bare kronologisk igennem. Sure, sure. Det virker øhm, da der logisk. Deres højdepunkter og lavpunkter. <laughs> ja. Og så var der øh, en, nok en af de større bombs, de lige havde. Mm -hmm. At de annoncerede øh, bagudkompatibilitet mellem ja. Xbox One og Xbox 360. Det var rimelig overraskende. Altså. Yeah. Ja. Men det er jo ikke rigtig... backwards compatibility. Altså. Tak, Fyn! Det er jo bare... Altså man kan jo bare bruge sin Xbox 360-spil, på den i konsolen, og så finder den ud af, hvilket spil det er, og så downloader den bare spillet. Thank you. Ja. Så det er jo ikke rigtigt. Den kan jo ikke læse CD'en, eller DVD'en, ja. eller blu ray eller hvad fanden. <laughs> Men... <laughs> Det er vel Er det ikke det? Nej, fordi, hey, Nej skal... fordi du kan jo ikke tage dine save games og sådan noget med over, eller... det kan du faktisk. Det kan du godt. <gasps> ja. What? Det kan du godt. Breaking news. Så er der men, rigtig men... Backwards, backwards compatibility. Den anden ting er jo netop, at fordi de gør det på den her måde, med det bibliotek, du skal downloade fra, mm -hmm. det gør jo så også, at de er nødt til at fylde det her bibliotek op. Og der kommer, ja. i gåsårene, kun 100 spil til at starte med. Det er også ja. mange. Eller over Ja, men man skal sagt, også lige men... have dem. <laughs> men man skal også lige have dem, ikke? Um... Ja. Eller også skal det være ens yndlingsspil, altså hvis man for eksempel har et yndlingsspil, og det kommer først om fem år, så det er det jo også lidt klinisk. Ja, så det er jo <laughs> ikke bare sådan, at de siger, at det CD'erne virker nu bare til. Så, mm. ja. det kan være, at du har alle de der fuldstændig niche-spil der, som ingen spil yeah. på 360. Det kan du ikke komme til at spille dit <laughs> I'm <No>. sorry, dude. <laughs> ja, jeg, jeg, den måde, de lavede det på åbenbart, det er så, at det jeg ikke lavede det helt ligesom uh, 360'en, hvor de sådan specifikt lavede en emulering til hver... Enkelt spil, de skulle behandle mm. Men de lavede en overordnet emulator, som vi stadig arbejder på Og så ja. indtil videre Vigger nogenlunde ja. øh, Og så skal de så lave aftaler Med hver enkelt øh, Omkring hver enkelt spil med deres udgiver Om de gerne må komme over på, så de fik på Xbox mm. One Og det er lidt Der de sætter begrænsningen ja. på De skal bare sige ja eller nej, og så skal de ikke en fucking finger Så det er det ja. resten op til Microsoft Lige præcis Ja så det er lidt, øh, altså begrænsningen kan jo komme, kan jo komme af, af virksomheders interne politik, hvis de sådan siger, at vi vil gerne øh, ja, lave en, en remaster, så vi kan sælge igen. Mm. Så, mm. så, så vi helst ikke over på med det her. Men det der er jo næsten ikke nogen, der laver, så det er jo lige meget. <laughs> Jamen det er, er, er <laughs> Siger Nintendo-manden. <laughs> Selvfølgelig vil du sige det. Remaster hvad det? Yeah. <laughs> ja, hvad er det for noget? Windwake HD, <laughs> kender jeg ikke noget til. Jeg har det ikke altid været i HD, det Nej, sådan er det jo med remasters og remakes. Du skal bare kalde den HD. nu om det er den tidligere <laughs> udgave af mig i HD, fuck yeah. det. Det er en <laughs> remake, så det er HD. <laughs> Jeg spiller det på en HD fjernsyn, så er det HD. <laughs> <laughs> Don't tell me what to do. <laughs> okay, det er... <hællet> Men det, det sjove var lidt, at de sådan har, øh, har en klar, eller hvad man kalder det, en, man kan, man kan benytte det her. Mm. Allerede nu, hvis man er medlem af det her preview program som ikke er svært at komme ind i, hvor man tester ø, De her opdateringer sådan en, en lille måneds tid i forvejen Slavearbejde Ja, ellers Vi vi kan man slave så meget Beta-tester <laughs> ja. øh, Men ellers for alle andre Der lanserer det mod julepevel Ja Der omkring, der omkring ja. Og det er sætter de siger, at vi har over 100 spil der Og så vil vi tilføje 100 om måneden eller sådan det er da meget smart jeg, jeg ved ikke der, jeg, har, jeg, jeg skrev med nogle folk sådan For at få forskellige reaktioner Og sådan, åh oh, dude hvad synes du om det her det er sådan, Der er nogen der mener at Microsoft basalt set Bare vandt E3 Da de annoncerede det her Men det er bare Det, det er selvfølgelig begejstrende øh, I den her spilkultur, eller spilleindustri Hvor der er lidt en tendens til at eller være med support sådan noget, og så bare lave en god eller dårlig <laughs> HD remaster, eller hvad det nu måtte være, over på den nye maskine. Men altså, der hvor jeg begyndte at høre detaljerne, og lytte lidt mere til, hvordan det egentlig fungerede, så var det, så, så røg begejstringen også lidt for mig, fordi altså, jeg kan jo, tro det eller jeg kan godt være begejstret for noget, som Microsoft og Nintendo laver, selvom jeg er PC og Sony, men oh, big shocker, men øh, alt det der downloading og online bibliotek, det, er sådan, det, det bliver nok godt om nogle år, men lige nu der er det bare sådan lidt, at øh, jeg nok hellere have det skulle være på den gamle måde. <laughs> ja, altså problemet med det her, det er jo nok, at de ikke, øh, at de ikke har lavet, hvad kalder man det, de indmad i maskinen fra den gamle, ja. som var den traditionelle måde og være backwards compatible på Men så meget spørgsmål Det er for producenten mm. og, og fordi Hvis man gjorde det Så var det jo ikke noget problem At spille de gamle spil øh, Men fordi de gør det Via emulering Så skal de have en aftale På plads Med producenten af spillene Om at de må købe på den nye Ja må jeg de... Så de bliver simpelthen nødt til At lave det på den måde her Noget jeg lavede mærke til Da de øh, viste øh, Mass Effect Og så mm. han sagde At øh, I spiller spillene nøjagtig som I gjorde På 360'eren Så jeg sådan lidt. Frameraten på det spil, ser forfærdeligt ud Ja Og det lagde jeg mærke til På Mars til. effect På Mars effect Jeg lægger normalt ja. ikke mærke til sådan noget der Om det er 30 eller 60 Det er ikke sådan noget, mit øje fanger med det samme mm. Der, der ja. så jeg det bare med det samme ja. Det så forfærdeligt ud, den måde det kørte på Og der tænker jeg bare sådan Det er ikke holdbart Ej, sagde, ja. sagde de ikke også, det kører bedre? Jo, men jo. det var lidt ja. kon øh, kontrasten, eller mm. Hvor de contradicted dem selv jo, fordi som Kasper også siger sådan Jamen, I kommer til at ældste det Det kommer til at køre præcis som I kendte Fra jeres gode gamle Xbox 360-maskine ja. Men så siger de så også med at Jamen, det kommer til at køre endnu bedre Fordi vi vil gøre brug af de her features Og det er bare sådan lidt, altså Okay, I, I kan give os den ene salgspitch Efter den anden, men hvordan er det Egentlig, det kommer til at fungere ja. også ja, Jeg er, det er faktisk ikke engang ens ud, Og så ser det bagefter, at grafikken og frame er bedre det er sådan. Ja, og okay, <laughs> så, det, så, det så ser jeg jo ikke og så enige til ikke løn. Vi finder komme nok til at være den samme, ja. Ja. ja. Det gør godt nok. Men jeg vil ja. sige, det er det er også lige med så mærkeligt at uh, det viser meget effect. Okay, det er en det er en kære serie og så videre, men uh, det er så bare et spil der kører rigtig dårligt på. <laughs> ja. <laughs> så det synes. Fyr noget det. Fyr noget May med 4, op, så kan vi fandme snak. <laughs> du mener det der overrated spil der? Blå. <laughs> Skal vi slås i den her podcast igen eller? Sådan <laughs> ja, nu. Igen? Bring it. What fuck My puppet uh, body is ready Men, men det er en Det er en, det er en, det er en god nyhed, altså Det, det var et, et godt øh, Et godt udspil på Microsoft, det var oh, det. Og det Og det er noget som de andre nok burde reagere på mm. Specielt Sony Altså, ja, specielt Sony Altså jeg var ikke ved at kaste op i min mund, da folk lige jublede og klappede Så det er da altid noget <laughs> Yes Okay Jeg tænker lidt, ja <laughs> så må du da have det skidt ved, ved Sony, som jeg synes altid plejer, folk plejer at komme op der oh, det, uh, det, det, kan, vi, det kan vi komme til <laughs> Ja, det, det tager det senere. Også, men ja. <laughs> <laughs> Jeg senere Lad I mærke til, at uh, der, der havde været nogle snak om E3 i år, der ville de, mm. vil de tage sådan en håndfuld fans med ind What? I modsætning til normalt, at der er folk fra industrien, der er den udelukkende yeah. um, Man kunne også godt se, at der var oppe foran ved scenen med Microsoft, der var der fans yeah. Så der er jo selvfølgelig nok øh, med til ligesom at skabe ekstra hjul, hvis ja, de er selvfølgelig. De, de var nok havde... lykke svære at finde. Du lavede at finde. Ja. <laughs> <De var laughs> The fans, eller hvad mener du? Ja. Måske. Oh, wow. Ikke så længe det er i USA, okay. tror jeg ikke, det er så svært. For Ej, det er det. Okay, fucking nerds swag. Okay, nå. Ja. Skal vi have en super to tone igen? Hvad var den næste nyhed? <laughs> øh, jamen så annonser de en ny controller. Oh, ah, yeah, ja, den er... Elite. der. Elite! Det er lige kammelt. Elite Controllers Den ser swanky ud Ja yeah. Du yeah. yep, altså, er egentlig Ja Sige hvad Kasper Om controllerne eller hvad? Uh, Nej jeg ved ikke det lyder bare som du skulle det sige noget eller hvad Den er jo både til Windows 10 og Xbox One Og det er jo igen også noget der gik meget generelt for mange af de her annonceringer udover Halo at det både er til Xbox One og Windows 10. Mm. Det er jo så også der, hvor de lige har det her ekstra marked at spille på. Yeah. Og det er jo også interessant for ejere med... hvis dem, der gerne vil have Windows 10, at der lige pludselig er den her controller, som... ser rimelig god ud. og, så, mm. og Som du kan customize på forskellige måder, afhængig af hvilke spil du spiller. Ja. Så... Så... I, i, i teorien, så er det slut med at købe et normal controller, og så en masse mærkelige accessories, det den. Nu har Microsoft simpelthen løftet slør for, at man kan købe den her Elite, som måske skal få en til at overveje sin livssituation øh, lidt, hvis man øh, rigtig gerne vil have en controller, der hedder Elite. Når det så, når det så er sagt, så ser den da rimelig, øh, rimelig smart ud med alle de ting, man kan. Det er måske ikke lige alle tingene, man kommer til at Uh, men det der er fint nok, det er der, og det virker da ikke som om, at der er så meget fyld Nej, men også, jeg, jeg sidder sådan lidt og tænker, at den, der hvor, altså, jo, det er en fin nok controller og sådan noget, Men der hvor jeg tror faktisk, de fleste bliver glade for den, der er nemlig PC-brugerne mm. Fordi at du har de her, let specielle spil på PC, som måske ikke, jamen som de fleste nok vil sige, ikke fungerer med keyboard Det er med Cry 4 For eksempel <laughs> øhm, Nogle af de her third person. Øh, Beat'em ja. og sådan noget Også, også bare fighters ja, for øh, Og også øh. mm, mm. Og der har du så en et, et, det, her, det her controller valg Som ikke bare Hvor man tænker den her controller den er kun god til fighters Nej nej du kan nu customize den til Hvad det nu skal være det, Den her indstilling Det er rigtig godt til bilspil Den her indstilling er rigtig god til fighters og sådan noget mm. Jeg, jeg tr tror at Specielt Windows 10-brugere vil blive rigtig glade for den. Ja. Så sidder jeg i hvert fald og tænker, at... Mm. Det var sådan en jeg controller, så jeg sagtens skulle finde på at skifte min Xbox 360-controller ud med. Ja. Er den rimelig dyr så, jeg vil jeg lige sige? Man er... Ja, ja. Man er... Og hvad? hvad er det nu, -prisen, prisen er, har. Hoff? Er, er det 150 dollars? Uh. Ja. Au. Det er tre gange så meget som en almindelig controller. Ja. Så... <laughs> Mit... Uh... <laughs> Mit afsluttende spørgsmål, øh, det må nok også være, tror jeg, den her kommer til at erstatte Xbox 360-controlleren til PC-fremadrettet. Øh, øh, oh, nej, det tror jeg ikke. Kommer an på, om de, kommer, om de kunne finde på at lave sådan noget på Windows 10, der gør, at du ikke kan bruge en 360-controller. Det mm. er tror ikke, de tør, men. Nej, Det er sådan Folk noget, du er... Ja, okay. Men jeg, jeg kunne ikke se, hvorfor den her, den, altså sådan for, for det store flertal, skulle være mere attraktiv end Xbox One-controlleren, som koster en tredjedel, altså til til PC. -dels. det er en, ja. men, men den har selvfølgelig den fordel, at jeg, jeg går ud fra faktisk, at de der knapper, der er i bunden, øh, at de måske på PC kan sættes sådan, så man har endnu flere knapper ja, det, det, altså, det, det, altså unikke knapper De har også sagt, at der er mulighed for at remap dem, så yeah. jeg går ud fra, at det også mm. yeah. det kan også gøre det muligt det kan vel bare sammenlignes med ens ekstra mouse-buttons, altså... Ja, ja, måske. Bare på en controller. Ja. Det kan man da håbe i hvert fald. Og altså, det, tænker jeg? Mm. Men jeg var lidt overrasket over annonceringen, fordi at... Altså, der findes jo normalvis alle de her scuff controllere som er til yep. ultra-hardcores. <gød> men, men det er sådan, at, at det marked var stort nok til, at det vil være interessant for hovedkonsole-makeren at gå efter det. Ja. Det var sådan lidt øh, overraskende. Men så dyrer det jo heller ikke igen. Altså... En, et Wii U Gamepad koster jo næsten det samme Det er også sindssygt dyrt Jamen, kan man købe et Wii U Gamepad endnu? Ja, det bliver man nødt til, hvis det bliver smadret Så <laughs> så det kan man godt okay. man, man kan godt få dem løst, eller hvad? Det tror jeg eller... Okay Jeg mener, man kan bestille dem over Nintendo Okay Og de koster næsten det samme Det er en øh, Nintendo Pro Controller Åh ja. oh, man eller Elite <laughs> Den, okay, nej, men ellers, ellers så viste de uh, lige noget Fallout, der ikke var så meget spændende Eller, okay, det, Jo, det der spændende. var noget, der var decideret spændende forhold til Xbox. Tell me lies, tell me sweet little lies <laughs> Det ja, var det, spændende det, det, altså det er jo det, der er sådan lidt akavet, når der kommer en udvikler ud, som har et spil, der skal ud til alle platforme yeah. Og så lige pludselig står og skal sige mm. Ah, men Microsoft er de bedste yeah. det er lidt mærkeligt Men og næste år, så er de ikke de bedste <laughs> Så står jeg på en anden scene <laughs> Men, men øh, hvor man så kunne være lidt bange for at sige Åh oh, nej, dropper de the bomb med at øh, det bliver eksklusivt det første år på Xbox og sådan noget Det lavede de heldigvis ikke øh, Det der var så meget interessant, det var det her med at de begyndte at åbne for et modding community øh, mm -hmm. på, øh, på Xbox One Ja yeah. Så de her mods, som du eventuelt kunne have på, som du også kan få på PC'en Selvfølgelig, jeg det fortsætte mig, at det nok bliver et udvalg af dem. Ja. De kommer også over på Xbox One, så du så kan bruge der. Og det, mm. det er meget fedt. Fordi de her Bethesda-spil, de, de lever om... Der, der, deres forlængede levetid, det kommer jo af de her mods. Ja. Og så også bare at nogle gange, så skal de, er de nødvendige for at få dem til at fucking virke. <laughs> det også rigtigt. Undskyld, men altså, jeg, jeg er gået tilbage til Fallout 3 og Fallout New Vegas. Mest New Vegas. Uh, undskyld, Bethesda. Men um, men at få dem til at køre ordentligt på PC, det er en fucking kamp... Christ, man. Ja, specielt nu, um, Det skulle være... Uh, Så du, det fordre tre er slemt? Ja. Hvad siger du? Synes du, at fordre tre er slemt med det? Ja, det ser virkelig ordentligt. Er, Vegas er... Ja, vi... Meget fejlfyldt, men altså Ja, heldigvis så er de begge to blevet en patchen en hel del Men når man lige starter det op, fresh install og sådan noget Så kan man altså lige godt gå rutinen igennem med at installere de der performance mods Og så hvis man ah. er øh, nøgen karakter, så kan man jo bare <laughs> Det er ud over men, ja, standard. <laughs> ja, men standarden det er ud over naked mod, så er det performance mods Hvis du spørger mig så øh, det, det er meget smart, som du siger, Kasper. Det, det er rigtig smart, at de vil bringe det over til Xbox One. Ja. Og, det, og det var sådan set det eneste, der var sådan relevant. Fordi det, de så mm. viste, det var bare sådan... Kedelige ting, ja. som... Skyrim det, men, with guns. <laughs> altså, som vi... Vi har allerede set det fede fra Fallout 4. Mm. Er det er det... Fordi... Altså, jeg synes egentlig, det er spændende nok ud i Fallout 4, men det, der var lidt mærkeligt... Eller mærkeligt ved det... Det, der var lidt øh, ikke så spændende ved det... Eller, det var jo, at de havde annonceret det før Ja De havde øh, også vist frem 3 før. Det er det Ja, ja. Altså det var, ja. de havde allerede droppet the så på Microsoft mm -hmm. pressekonference. Var det ikke så spændende igen? Ja Udover ja. det her med moddingen Men vi ikke, skal, vi, skal vi snakke om Fallout 4 nu? Eller skal vi tage det senere så? eller? Vi kan også snakke om det nu Der, der er andre okay. detaljer omkring Fallout 4, hvis I ikke lagde mærke til det øh. så, så I det der hurtigt noget med, at der stod hvis man kører det på, for, øh, på Xbox One, så får man også for 3 med i pakken. Oh, det, ja. det stod der sådan lynhurtigt øh, med sådan en lille tekst øh, på skærmen. okay. Så det er en lille ekstra info. Og så for at uh, børste uh, Xbox uh, Fanboys Bubble, så har uh, vores dejlige løgner Todd Howard også været ude at sige, at... Uh, Mods, de kan altså også godt komme til PS4'en langt ned ad vejen, men de følte bare, at det var mere naturligt, øh, på grund af deres super nice samarbejde med Microsoft, og selvfølgelig også, at det hænger sammen med øh, Xbox-maskinen og PC. Mods, det, det vil være et logisk øh, trin, eller et logisk træk. Øh, så siger de, at det var der, de startede, men de har også planer om at bringe det til PS4 en gang bare så folk, okay. ja Eller de har interesse i, det har de sagt, ikke? Jo Ja Det kommer til at tage en del tid Siger de Ja, det er jo det er noget, de skal lave et samarbejde med Sony om, selvfølgelig Ja Fordi sådan, der står for strukturen på deres Consoles Mhm mm <laughs> Men jeg forstår ikke Jeg, jeg, jeg læste sådan lidt, jeg ved ikke, om det er det, du hentyder til, da du lige kaldte ham en løgner, men jeg er ja, øh, Spears ja. Hvad siger du? Spears? Spød i followers. Måske slet ikke med. Ej, det What? er en intern joke. Ej, jeg driller bare til Howard. Han er en flot mand. Okay. Okay. <laughs> What the fuck? Jeg så som vi fortsætter. <laughs> Æ, der var en <laughs> Rising til øh, Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Bla bla bla. Det var bare sit <laughs> jeg. Ja. Æ, ja. Det var ikke noget. Nej, der er ikke så meget at sige om den. Æ, så var der lidt. Øh, det var også i forbindelse med at Eat øh, E3. Med EA lige kom ind deres. Øh, Peter Moore Årh, oh, man stakkes mand Det var her jeg faldt i søvn uh, Ja, det var lidt uh, Det var lidt spilletid, altså det var selvfølgelig i forbindelse med At, at det er Microsoft, de har samarbejdet med Med det her EA Access mm -hmm. ja. Så kom man ind og sagde, hey, Titanfall og uh, Dragon Age kommer også til EA Vault ja. Som er fine nok nyheder, men det er sådan lidt Det var det spillet At tage en form på scenen for lige at fortælle det Ja, ja. det var Det var et kedeligt fyldt Ja. Jeg, man har bare lidt så giver mig et kram der hvor han sagde at uh, den her titel som vi ser meget frem til Madden 16 og så sådan bare sådan få der bare vi ikke kunne høre. Hey. Oh. <laughs> det var bare ingen jubel. Åh takket mand. De kører nok bedre hvis I... oh. ja. de, kører nok du, bedre, de kører nok bedre hvis de laver et remake af Madden 2005 det er stadigvæk et bedre <laughs> spil end de gamle end dem der ko kommer nu. Så. Ja, ja god pointe så det HD. Ja, <laughs> mellem 2005 og HD, det, det Mellem det 2005? Nej, okay, det var, til, øh, det var til... Xbox og til... Øh, ja. ja, pisse ja, du. Ah, pisse, så, kommer det ikke, så kan man ikke emulere det. <laughs> det Xbox One. Men det, for det, så sprang de sig over til Forza 6. Der var... Ja, en fremvisning af det fint nok. Ja. Det var egentlig blevet annonceret i forvejen. Mm. Til et mærkelig mærkeligt event. Så fint ud. Ja, er du begejstret, Hoff? Ja. Har du lyst til jeg... at gå op på scenen og røre ved bilen? nej, ah, det, er oh, ja, det jo, var super underligt. Tid, <laughs> det gør de hele tiden. De elsker det. Jamen har de ikke haft øh, os ved andre af deres øh, cover cars? Har de ikke haft dem sådan, jo. til de kom ind og sådan Jamen noget? der var jo den der famøse preskonference. det er lidt pinligt. Jeg kan ikke engang huske, om det var Sony eller Microsoft. Ja, nej undskyld. Selvfølgelig var det Microsoft sidste år, hvor der bare var en, han, han stod, han, han var nærmest ved at masturberer ud over bilen, fordi han var så begejstret, det var helt vildt, så... Øh, var det ikke Zone? Var det ikke Drive club? Øh, Nå jo! <laughs> Ups! Øh, nu troede jeg lige, at jeg kunne smide den over på Forza. Sæt! Nå, jeg så kopierede Forza drive club, fordi de havde en bil op på scenen. Ja. Og en mand, der står. og holdt med i baggrunden. Eller... Ja, jeg holder mig fra at lave den der lyd, I ved. Det sounds den er lyden af, biler kommer kørende ned fra loftet. Præcis. Ja, det er det, det, du mener, ikke også? Ja, Godt. det er det, jeg mener. <laughs> så for det, så sprang de sig over til en annonceringsstræder til Dark Souls 3. Wooo! Øh, så vågnede jeg op. Så bare også bare bare CGI. Jeg er klar til at dø igen. <laughs> så, men jeg ved ikke, har, hvad havde det været, inden de annoncerede forinden? Fordi der havde været rygte sådan lidt. Mm. Det det her. Ikke, ikke været, jeg tryk... faktisk. Ej, ah, det er trygt, det var annonceret, vel? Nej, jeg, jeg kan ikke huske noget. For. Det, var, det var leaked. Ja, okay. Og øh, her den 15. juni, det var så allerede mandagen E3, så øh, er der så øh, en uh, community manager ved Bandai Namco US, der bekræfter, at øh, hit, uh, Taki Miyazaki, øh, han, uh, instruerer, han instruerer spillet Game Director. Så han er on board. Ja, han, uh, han on board. ja. det Ja, yeah. yeah, der var ikke så mange meget anden nyheder lige om, om det der Nej, det var jo bare endnu oh, en cinematic kommer. trailer mm -hmm. Der sådan gav en idé om, at det godt kunne se ud til at være det samme sted, som du er i Dark Souls 2 oh, nej. Om det så er i fortiden eller fremtiden, det ved jeg sikkert lige Men mm -hmm. det kunne godt se ud som om det er det her Drone Lake, du er i Fuck Og det er også med de her giants, der var sådan noget Så men også noget af Så uh. Så det, ja, jeg er faktisk, faktisk skuffet jeg, jeg var ikke med at skuffe over annonceringen, jeg er måske mere overrasket over min egen reaktion på det mm. Fordi da jeg sad og så det, jeg tænker, bare, jeg var nærmest bare ligeglad oh. <laughs> På en eller anden mærkelig måde Både det her med, at det mindede meget, det lignede sådan, at det var den samme sætning som 2 Og 2 var sådan, jeg kunne godt lide det, men det var bare ikke lige så godt som 1-åren mm. Og så efter jeg spillede Bloodborne, så sidder jeg bare og tænker, jeg har ikke brug for Dark Souls lige nu Nej er det virkelig, at hun må tæt på? Jeg tror, det er faktisk fordi jeg sådan er midt af, af et Souls-spil lige nu. Bloodborne har lige sådan stillet min sult, og så kommer en annoncering her i Dark Souls 3, og så er det bare sådan lidt, ja, uh. Det er så ja. også, at det er det tredje spil i den Souls-serie, for ja. det specifikt. Også, ja, fordi netop også, at det er, sådan, det er et helt andet sagt gameplay egentlig, på en eller anden måde. Ja. Hvor Bloodborne det er lidt mere fast paced. Ja. Um, så altså From skal ikke lave efterfølger, de skal bare lave spirituelle efterfølger, godt sandt! Ja, det er jo der, hvor det går godt. Ja. <laughs> yeah. Det kan man bare yeah. se. Men det, det ender nok med at være et, et godt spil, det er jeg ikke i tvivl om. Men om det ender med at blive sådan en, ligesom Dark Souls 2, om sidder sådan lidt, ja, yeah, det er okay. <laughs> Eller om det bliver sådan noget, ja, jeg ved det ikke. Prepare to be disappointed. <laughs> oh. Men det, det er lidt så, fordi de har jo ansvaret om der... Øh... Miyazaki, <gasps> Miyazaki, efterfølgende <laughs> Og han siger, at spillet det faktisk vil ende sig sådan forholdsvis tættere på turen uh. yeah. Altså selvom det er ham, der er ved råret, ikk? Um, oh, fuck Så, det, jeg ved ikke helt, det det Ja, jeg ved ikke, jeg glæder mig stadig til det, men altså For ligesom at se han spin på På det Altså så, yeah. så, så, så, så er det ikke fordi, han tager fuldstændig af afstand for turen eller noget Nej, nej nej Så ja yeah, yeah. Well, I blame the man men det går jeg, det... skulle... Ja, det kan godt være. <laughs> altså, det, jeg tror også, det hjælper på salget at man ligesom holder fast i navnet. Ja, ja. Men så også, altså... Stilen, og... Han siger, at det kommer til at læne så meget op ad toren, det... Det er jo ikke lige det, man... Husker ham for. Altså, han har jo aldrig lavet en... Efterfølger til et Souls-spil, så... Eller i hvert fald ikke instrueret et før nu. Nå. Det yeah, er right. Right on the monies. Yep. Øh, så var der en tilbagevinden fra The Division. Det ved jeg ikke, om det var så meget spænde til... Mm. Der fulgte faktisk ikke så meget med, ikke, om I så så den. Nej, Hvilke det gør var... du. Øh, The Division. Øh, nej. Det, det er en af de der spil der, der har været så meget at snak om, og så har det været on and over, for så har han bare mistet interessen. Ja. Det er det ja. nye Watchdog. <laughs> det er lidt bange for ikke? Ja. ja, på en måde, ja. Men det var lidt det der med, at de oprindeligt viste det frem, og folk sådan, åh, oh, det ser fedt ud <laughs> Og så viste det sig så efterfølgende, at det bare var sådan Langt fra noget færdigt, de overhovedet havde yeah. At det bare var sådan <laughs> Mere eller mindre smidte den demo sammen mm. Det var stort set det eneste, de havde yeah. Og de... de var så doktoreret, så det halve var løgn og sådan noget. Øh, så, så, så nu er de vel nok ved at være henne ved, hvor de rent faktisk Har lidt af et spil Og så prøver på at udfylde det promise, de lå der og så yeah. bliver det jo spændende, at de kan leve op til det. Ja, forhåbentlig. Oh, jeg, kan, jeg kan huske noget af det nu, forresten. Det var der, hvor mm -hmm. der var sådan... Øh, man, spiller sådan men, ja, man spiller jo sammen med andre mennesker, og lever i den her... Jeg ved ikke, om det er en positiv verden, men verden i hvert fald der bliver raseret af virus eller noget, mm -hmm. Og så laver man sådan... Man er i en stor by, så man kæmper om ressourcer andre mennesker, og så skal man hen med sit øh, drop, fordi man har hentet øh, de her ting, og så når man skal aflever aflevere det, så kan man så ligesom... De også gjorde i... Hvad var det, de spillede? Ken Lynch? Så kan man lave sådan, mm -hmm. hvor man så tønder på hinanden. Ja. Yeah. Hvor man står og venter på den halakopter, der kommer og henter tingene. Ah, Jaa, gotcha. Det måske ikke dele med, hvis mange andre. Jo. Nope. Så ja. Men øh, Det var der ellers ikke så om. Nej, hey, synes jeg lige. Så var der noget Rainbow Six Siege. Mhm. Mm um, det kommer til at inkludere Rainbow Six Vegas-spillene. Ja. Så hvis man hader det nye, så kan man spille lidt det. gamle. <laughs> ja, ja det var præcis. Jeg synes, jeg det ser okay ud, men jeg ved ikke, om det er så spændende nyt om det. Nej, for det har jo allerede været annonceret, ja, og og man har, det har fået detaljer om det. Ja. Så det var bare lidt mere af det gode, om man vil. Ja. Det, det ser ja, der... spændende ud. Men det er udelukket multiplayer, ikke også? Ehh, det... Ah, det... Nej, det er det ikke. Det er i er, er der en kampagne med? Det tror jeg, da. De har fordi... en kendt uh, Celebrity uh, Der har mocapet Til en eller anden chef Rolle i spillet Så jeg har forstået sådan at der er en single player, Men der er stor fokus på multiplayer Okay ja, fordi ind, eller Før der havde de mest snakket om multiplayer ja. Og her der viste de så øh, Hvad hedder det Terrorist Hunt tror jeg det der svarer til Hvor at, øh, man så spiller co-op Og så er de så isstyrede dem der i huset jo, Ja, terrorist on, det skulle sgu da en klassisk mode Ja okay. Jamen, jeg, jeg kan ikke huske, om det er det ord, de brugte på det, men Det er det, der svarer til det Ja For andre Rainbow Six-spil Nice Men okay det, der, er en, der er en kampagne mm -hmm. Det lavede gut Øhm Ja, hvad kan jeg huske, så? var der noget, noget... Jeg kan huske, om det var her, de havde en... Øh... En, en stribe af... Hvad hedder det? spil. Oh, yes var det her omkring, de havde det? Det... Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var Men, Nå, øh... det kan vi de snakke om Men jeg ja, det kunne sagtens først Men de havde lige sådan en... Øh, en af de her, som... Som Sony nok startede med at, at, at lave Det her, hvor de ligesom tager sådan en kablikade af Prøv se, hvor mange indie-spil vi har mm. Nu kommer de op på The Big Scene Og så var der en masse indie-spil, der kommer Altså... Ja... Yeah. Der var ikke så mange, der så interessant ud. Og faktisk så var der nogle af dem, hvor de lige viste sådan hurtige cavalcade ting. Nogle af de spil jeg faktisk en åbnede lidt øjnene op for sådan såk hey, det ser interessant ud. Dem gik de dyb med, så sådan lidt, nå, okay. Pisse <laughs> Og oh, okay. øh, ja. Men det var sådan en hurtig sammenklippet trailer, ja. men For mig nok Microsoft, altså nu snakker man om backwards compatibility, så sådan var lidt mm -hmm. the show stealer for dem. Det her spil var the show stealer for mig. Øh i hvert fald fra Microsofts side. Og det var det her, der hedder Cophead. Ah, Cophead. Mm. Det her, øhm, hvor et, det er grafisk, er sådan en tegnefilm fra 1930'erne. Mm. Øh, og så er det sådan en klassisk platforms action. Men rent grafisk, så ligner det noget, som stjålet ud fra en, en tegnefilm fra 30'erne. Og det så bare så godt ud. Og jeg, og jeg sad yeah. bare, så jeg så, så, øh, så, det, så jeg bare, hvordan. Har de gjort det her? Altså det så så voldsomt ud mm -hmm. øhm, Og altså ja Det var, det var klart det spille På Microsofts pressekonference, For jeg var bare sådan Nej Jeg vil se mere for det her Jeg er ligeglad med alle de andre <laughs> <laughs> <laughs> Of course jo. Øhm, ja Det var ikke sådan fordi Der gameplaymæssigt øh, Var noget der sådan fangede mig Men det var bare hele den her stil øh, Og yeah. virkede bare som noget helt nyt jeg har lige mm -hmm. set før. Præcis. Ja. De havde, altså. de havde i hvert fald en masse ind i spillet her, det var jo lidt en del af deres uh, ID, at G Xbox uh, del af showet. Ja. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad ID står for. Independent Developer. Aha. <laughs> det har vi. Den. <laughs> Så ja, jeg synes faktisk også, at de havde nogle generelt gode øh, picks af de her øh, indie-spil. det er ikke sådan noget øh, skravlet bras Nej øh, jeg synes, der er mange af dem, der er faktisk min interesse Umiddelbart mm -hmm. oh Så øh, det er så fedt nok ud, men det er sådan lidt en blanding af nye spil, for real Og så <laughs> for real? spil der bare er nye på Xbox, altså som at, mm -hmm. om det har måske været på PC et år eller et halvt år eller sådan noget Ja yeah. Så er men, øh. men det er godt at se, at der sker noget der også mm. Men hey, <laughs> Men hey, Tomb Raider! Men hey, Tomb Raider? Ja! Fuck de der indie-spil, der er Tomb Raider! Skal vi måske lige hurtigt... Er det ordentligt, at jeg lige tager to andre ting, der lige hænger lidt sammen med det? Med, Tomb Raider? Med indie-spil? Ja, ja, ja. Alright, alright. Øhm, det er fordi, de havde også lige hurtigt en MOBA, som alle nu skal have. Åh, okay. <laughs> ja. Kan gerne tænke, oh, her yeah. beta her. Senere... Oh boy. Jeg tror, de spiller... Var det Crossplay med Windows 10 et eller andet? Eller var det de helte, man købte og unloggede begge steder? Jeg ved det ikke. Jeg sov. Øh, ja, jo, det ja. tror jeg. Det var vist sådan, noget. <laughs> okay. øh, men en anden ting, de annoncerede i forbindelse med indies, som var forholdsvis stort, men også lidt foruruligende måske, det er, at de <laughs> vil lancerer sådan et uh, early access program. Oh, ja. For, shit, til... Uh, ja, til konsollen. og det har de egentlig snakket om. Både dem og Sony om, at, uh, at det var noget, de ville kigge på. Noget de vil undersøge Ja selvfølgelig ved de det For det er, for det er hot mm. Blandt de her indie udviklere mm. Så de lancerede det her Der hedder Game Preview mm. Som er deres svar på Early Access Og lige umiddelbart Så var der ikke så meget snak om hvad for nogle begrænsninger der var Som man håber på at der er Nogle af siden ikke Eller at det ikke skal blive om til Steam shit show <laughs> Men En af de positive ting de i hvert fald Det var at de spil, der kommer, som det her uh, game preview program, mm -hmm. at den vil man kan spille eller gratis i en prøveperiode. Så man ligesom kan prøve dem af, før man uh, smider penge efter dem. Ja, det. det kan vi jo godt lide. Jeg elsker at smide penge efter noget, så håber på, at det bliver til noget ordentligt, end der er. Ja. ja, men det var, lige, det var lige dem, der for, uh, for din... Det er egentlig fedt, du er bare ved at springe til det rejses Tomb Raiders Det så rimelig kedeligt ud Ja, yeah, ja yeah. <laughs> Det, det synes yeah, jeg det faktisk, Jeg, det jeg også ved det godt, ud. jeg lavede meget sjovt og sådan noget, men jeg synes fandme, det er så kedeligt ud Ja, yeah, altså det var nok Ja, vi kan jo lige sige, hvad der var, de viste til dem, der ikke sad og så, så sjovt Nej, de må gætte sig Okay, det var at <laughs> dem kedeligt Det var Tomb Raider Ja, okay, øh... dum idé <laughs> De var bare og vi op i, øh, nogle det i mm -hmm. og så var de en hul, og så de ud, og så klatrede de lidt der. Og ja. det var sådan en quick time event galur Det var det. Og ja, det tror jeg ikke så spændende. Enten så er det her meget tidligt, og de ligesom viser noget, som man er vant til fra øh, det første spil i den her rebootede Tomb Raider-serie. Eller også, så er der virkelig ikke sket en skid. Nej, det er for, Og nu skal for, folk så altså lige... lige... Ja, og nu skal folk altså lige huske, at det, det er en generationshop. Ja, ja, der var Tomb Raider Rebooted Definitive Edition. Men det, her, det er der altså fra Xbox 360, PS3 over til Xbox One og PS4. Altså det, det er nærmest direkte insulting, hvor, hvor lidt jeg kan fornemme, at der er sket her. Så, så jeg håber virkelig, at det er er bare sådan er noget for ligesom at vise, at der er i gang og... og Se, vise Laura Lara i, øh, i et landskab eller i en situation, man, man måske er vant til fra den her rebootede og så egentlig bare play it safe. Det er det, jeg håber. Hvis det ikke er tilfældet. <tryk> fuck Ja. det dårlige er jo egentlig, at vi har snakket om spillet løbende under. Ja, fordi vi har video, det har været under udvikling i lang tid, ikke? Jo. Og der, der er de snakker om spændende ting Ja, ah, om de vil fokusere mere på det survival-aspekt yeah. nu her og bla, bla bla Men så viser de bare sådan en forholdsvis øh, kedelig sekvens der Som er sådan lidt, uh, det her det er action-packed, men mm. det virker bare ikke så engagerende altså, Nej Og jeg, jeg tror at det er en, en effekt af, at det, det format, de viser dig frem ved Det er sådan at i tre pressekonferencer, det er sådan ja. nogle kort, man skal fange folk hurtigt ja, ja. Og så er der også bare dårligt valgt af dem altså, jeg håber virkelig ikke, at det er sådan en indikator for hovedparten af spillet. Nej, altså det her, det, den her sekvens minder mig jo om alle andre af de der øhm, action packs øh, sekvenser i øh, det første spil i den rebootede serie. Ja. Så altså der er ikke rigtig andet, der skiller sig ud. Så hen mod den her demopræsentation, så er der godt nok en lille montage, eller hvad man skal sige, af... Sådan en mini-trailer, der lige viser nogle andre gameplay-områder, og hvad man kan forvente, hun laver en uh, bue igen og sådan noget, men udover det, så... Åh oh, ja. Yeah. Nope, det virkede ikke. Det virkede ikke for mig. Så, jeg så lige... Ja, lad, lad, jeg godt mærke til, at hun midt i det hele begyndte at lave en bue igen, så det var sådan, mm. virkelig, er det det her, det er blevet til? <laughs> <laughs> Endnu et reboot! <laughs> Rebooting the reboot. Det var skide godt, men altså hvis man er allerede i nummer to spillere og forsøger at få idéer til Ah fuck, skal bare lave en boo'e igen, fuck it skal starte ud fra bunden og så kæmpe sin vej op, som den stærke kvinde hun er Truly the rise of the Tomb Raider Jeg skulle lige så sige the rise of the reboot, men det ved ikke om Det ville være too close for comfort Oh der havde, vi, der havde vi jo en blockbuster Men det var sjovt, fordi de og os om, om at de, sådan, jamen de vil ikke fokusere sådan Bare på at lave sådan store events Eller sådan store eksplosive ting Det vil, det vil fokusere meget på at lave sådan store øh, Udviklingstrin for hende Altså sådan store events for hende Så det er jo ikke bare sådan mm. Alt lort, der springer luften rundt om dig Det er sådan, uha, det er din personlige vej til at blive en supergod Tomb Raider, der. Men jeg ikke Der var ikke lige sådan en forskel i En personlig udviklings øh, Fokuseret Scenarie, eller shit going down Scenarie? Det vi lige viste her <laughs> Nej så. Men altså, grafiken er flere, det var pænt. <laughs> de, de har lært, ja, hvordan ved, de skal animere hår er ja, det så lidt mere naturligt end uh, Trish effect Trish effect? <laughs> Bare Ryste dit hoved, øh, ryst dit hoved, og så var håret ud over til alle sider Det er super godt nej det er godt til dem En blockbuster, det er lige hvad de har brug for Blockbusters. Mm -hmm. øhm, så var der noget Rare-snak. De var blevet sluppet ud af deres Connect-kælder. <laughs> Please, lad os få luft. Vi vil gerne se sollyset igen. Mm. Ja. De havde to øh, annonceringer på scenen. Yeah. Det havde den her Rare Replay, som var sådan en samling af 30 gamle Rare-spil, yep. der bliver genudgivet. Øhm, jeg tror vist bare, de bliver emuleret. Måske. Det kunne jeg også godt forestille mig, det ville være et rimelig stort arbejde af øh som ligesom få hvert enkelt op på en rimelig høj standard, sådan, ja, øh, nye teksturer og nye øh, modeller, eller hvad man nu kunne forestille sig. Men ja, som du siger, tror jeg det ligger så lidt op af at være en kæmpe stor emulation, emulationspakke. Ja, i hvert fald for hovedparten af den. Altså, for ja. der var nogle nye ting, de også nævnte. For eksempel øh, Battletoads, der vil der være sådan nogle nye. Øh Scenarier, hvor så kan... Nu køber vi bare windtunnels <laughs> Never stops er, Præcis Er, er tredje bane stadigvæk umulig? Ja Åh nej Åh Nu kunne kan, nu kan du spille den... <laughs> ja, uden stop, altså <laughs> For EV, uh, bare sådan infinity-livet ja. ja Der er sådan nogle infinity-loops med det, nu Fedt. The ride never stops Mhm mm Tror du, Men... du kan gennemføre det denne gang, var Finn? nej <laughs> <laughs> <Okay. Hey. laughs> Lad os være lige her <laughs> Men det var det var en sådan, det var hyggeligt at se her nu vender de tilbage til source material ja. 30 dollars for 30 spil. Fint mm. Fint øh, fin pris mm. Og det er sådan en, det er en rimelig bred selection af deres gamle ting Ja Altså det er fra tilbage til den første Nintendo og Ja Nintendo 64 blandt andre sådan en del Og også Xbox mm. øh, 360 og sådan noget Og løb den. Det blev lidt spændende mm. Er det, godt, det er derfor godt noget, at kunne finde på en sted i. Så kan jeg egentlig spille Blast Corps. Ja. Yeah! Bare yeah. meget fascineret af som lille. You know it. Selvom om de fascinationer er lige så stor som voksen. Ja. Jeg tror hurtigt, det bliver kedeligt. man spiller dem. Jeg tror bare, det er en barnlig fascination, at køre ting i stykker. <laughs> Har vi ikke alle været der? <laughs> jo, det er rigtigt. Øhm, deres andre det var et helt nyt spil, jeg var der på. Desværre ikke et Ej, nyt øh... Desværre ikke en ny Af deres gamle er Men øh... også fast snak med de får på til nyt Det var et eller der hed øh... Jeg ved det egentlig Pirate... sea, of sea, of sea of Thieves of... Sea of Thieves ja. Ja. Det, er bare, det er så spændende ud hmm? Multispeer spil med pirat tema ja. Har en cute, cute, i... Se her børn øh, Grafisk stil ja. Ja, Det skal nok gå godt er det lige sådan altså, noget... Det. Er det flash shading, det hedder, hvor der kan er sådan en tekstur på ja. tingene, eller? Ja. Og så altså, altså, altså, ja, er det super sådan, minder egentlig meget om Disney Infinity. Sådan ja. en stil. stil. Ja, er ja. faktisk lidt. Vi må håbe, at alle øh, bro-gamers og bro-sister-gamers, de... Øh, de stadig vil tage et kig på det, fordi... Øh, det, altså... Kan I forestille jer et scenarie, hvor det, her, det er en katastrofe, og så... Microsoft, de sætter Rare til at lave Kinect-spil igen. Altså, det, det er ikke rigtig <laughs> er en cool. verden, jeg lever i. Så jeg håber selvfølgelig, at det her spil er godt. Selv hvis det ikke er, så vil jeg nok være optimistisk omkring det, fordi... Jeg ikke rigtig har lyst til at se Rare gå tilbage til Kinect-kælderen. Nej. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det sidder interessant ud. Også det der med en en slut... Øh Senerne i traileren, det var, hvor de der to skibe var ved at støde sammen Og mm. bare kunne se, at der sådan Arh. var en hel hær af pirater op på det ene skib, der skulle til at hoppe over Ja Jeg kunne forestille mig, det er rimelig meget kaos, når man har de der kampe <laughs> der Hvis man får ja. mange spillere med Og det ser ud til, at det er første person, så... Ja. du Du er der! Jo <laughs> <laughs> in the game? Mm -hmm. You're in it <laughs> Men det lignede lidt sådan noget... survival agtigt inspireret Ja yeah. Altså måske ikke fokuseret på selve survival-delen, men... Sådan med der var sådan mere dynamisk uh, gameplay og storytelling med sådan en åben verden, og så løber du rundt med andre folk, og så... ...plynner man hinanden, fordi at ...det gør man bare. Riksen, så er det, det er ikke sådan, sådan det game mode, rart, og... nu skal I løb det her område og stjæle ja, godt, ja. så men det er det lignede rigtig meget et, et indie-spil, synes jeg. Ja. At... Yeah. Yeah, ja, på grund. Hvis der er kærlighed lagt i det, så er det godt. Altså, de kalder det også et deres, deres mest ambitiøse spil nogensinde Rare, så... Ja. Hva? Yeah, so det kan lidt. godt være, at de laver sådan en stor dynamisk verden, at det er det, det er hensyder til. Mm. Who knows? Kom vi over til en anden hardware-del i deres preskonference. Det var øh, deres demonstration af, af det her øh, VR, nej, AR headset, eller hvad. Ja, Hololens, er det ikke det, man kan kalde det? Jo, jo. det kan man nemlig. Det oh, kan absolut bruge det rigtige ord. <laughs> Hvor de, okay. øh, fremvist. de fremviste sig i en special af, øh, hvad af Minecraft. Ja. Yeah. <laughs> hvor de så viste at det at komme ud i virkeligheden. Mm. Ja. Det var se det. de her LEGO-klodser. Kan du se dem? Ja. Nu er de på dit bord. Ja. Vil du ikke gerne have, de er på dit bord? Du Men behøver som, ikke engang rydde op med sig, eller? Ja. Mor, så alle, kigger så... bare mærkeligt på dig, mens du står og famler ud foran bordet. Ja. Du, du, øh, du når ikke lige at gemme dit spil, og gæsterne kommer ind ad døren Til fin frokost står du der og kigger på et bord Og der er ikke endlig noget bord. bordet Endelig kan du sætte porn, og bedste er forbi Ej er. Ja Hvad? Jo, men det var... En interessant idé og... Altså... Spændende med nye teknologier, men altså... Det er fedt ikke... Det. Hvilket ja. marked går de efter? Udviklere? Spillere? Ja, da... Jeg er ikke helt sikker og, og nu viste de det med Minecraft, hvor det var Selvfølgelig meget interessant at se sådan den her verden du er i Sådan, ah, jeg kan se derop fra, og så kan jeg sådan ja. Det bliver lige pludselig meget mere overskueligt at skulle bygge ting nu Ja, men mm -hmm. hvordan fungerer det i andre spil? Er det en... en <laughs> er det en lens kun til Minecraft, eller hvad? Du ser <laughs> ja. en multiplayer map i Call of Duty op fra, altså hvad har de tænkt <laughs> ja, så ja, altså, jeg, jeg glæder mig til at de tager den her videre Og viser det i andre spil Fordi her gav det mening Men hvor giver det ellers mening Ja, ja det er nok sikkert det største Eller det bedste, bedste scenarie de kunne, de kunne finde, det var nok at vise det Minecraft ja. Jeg synes faktisk, det var en rimelig solid Præsentation af det altså, ja, ja. Jeg, jeg, har, jeg har også ligesom jeg har svært ligesom at se Det logiske spring fra det her Og så over til hvad er det næste eller, hvad, hvad, hvad skal du nu bruge i sammenhæng med Ja yeah. Men det var sådan Altså jeg synes det var sådan en overbevisende præsentation Ja. Yeah, yeah. Det ser jo fedt ud og Ikke at sådan det ligesom er noget jeg bliver ved at og så sidder der hjemme, derhjemme Men altså Kig på dit de bord Ja Og hvad kan du se den her slag der lavede? Nej Sådan jeg kan jeg også bare ryste på <laughs> Crazy For sidste gang der har ikke noget på bordet Christian <laughs> Ja Tag lige grimme på af <laughs> Nej Tag bare det af det, her, det er min verden nu. I <laughs> gang crazy. Yeah. Så, ja. Så jeg har hørt noget noget kritik af præsentationen efterfølgende eller, om at, øh, at de der der gjort det var at de har smidt sådan hullernes op foran en kamera yeah. og så løb de rundt og op optog, eller øh, streamede, mens de filmede rundt på scenen mm. og så kunne man så se så kunne publikum i salen så se det op på skærmen. Ja. Yeah. Og det var så selvfølgelig også det, det input vi så. Streamer, så, mm. sådan, det er så, men men det der havde hørt kritik om det var at de har sat hullet sådan meget tæt på øh, på kameralinsen der, ah. så det virkede sådan det virkede som det var sådan hele hele ens øh, syn der ligesom kunne se det her øh, ER ja. billede, mm. men i virkeligheden der er det, der er det et, et mindre felt i ens synsfelt. Ah. Så, okay. Men det var, det var den kritik jeg hørte, men der er også andre ting der siger at det virkede meget overbevisende, selv at have det på så. Ja. Jeg ved ikke, om det var ligesom bare BUST. Mm. De slutter jo så egentlig af med noget af det mest åbenlyse nogensinde. I told you so. Det er tid til Gears. Ja. Tid til Gears, ja. Tid til at spille de, de gamle spil igen. Eller ikke de gamle spil, undskyld. Det gamle spil, det allerførste. Allerførste Gears. Hvorfor ikke lige lave en HD Remaster i, i 4K på PC og alt det der super duper fancy noget? Det var lige det, jeg, som jeg tidligere havde nyheder med. Uh, at Phil Spencer var meget nøje med at sige sådan, Nå, men det, det lyder fint med sådan en Marcus Phoenix Collection, eller en remaster eller noget, men det er, ikke, det er ikke noget jeg kan love, det er bare, det lyder spændende, det gør det. Og så kommer de så ud med den her Gears 4 Ultimate Edition. Snakker om, at der kommer en playable beta lige på dagen. Og det kommer kun til Xbox One op, eller, nej, undskyld, betaen er kun på Xbox One. Ja, fordi, fordi det kommer senere på PC. Det kommer også til PC, ja. Yeah. Så vender det tilbage til PC. Ja, præcis det. Til om og svar. Ja, Boom. det det eneste spil, der var på PC. Ja, det, er, er den og det fik, faktisk, øh, det fik faktisk <laughs> ja, det er det eneste spil i hele, i hele tiden. Men det fik <laughs> jeg faktisk også eksklusivt indhold til PC. Og det kommer så også med den udgave her. Ja, til begge, til begge, ja, øh, ja det er rigtigt. Det der ekstra content, fordi... Den originale PC-udgave skulle vente lidt på sig Og så kommer det nu bare her i en samlet pakke Stævfjong ja. Og så lige efter det så tænker de Ah, one more thing Og så viser de så noget helt nyt Og hvad var det, Hoffel? Det var et nyt Gears of War <laughs> Nyt nyt Gears -war. Gears 4 et godt, ja, godt ja. navn Det underligere er så, at de har gået ud efterfølgende og sagt, at det ikke er Gears 4 eller det så vi kan ikke, er, om det er The Gears of War, eller hvad der er nu. Jeg tror bare, de kalder det Gears of War 4, men jeg ved ikke, om det også er Working Title, eller hvad fanden det er. For war. <laughs> Gears for War. Gears <laughs> for War. Se, hvad det er, der er det der? Ja. Ej, hvad gjorde du? fire. <laughs> vi tænder lige et billede. Og det var så, øh, altså, ja. Det, jeg synes også, det så godt ud grafisk, men det var også lidt samme problem, jeg havde med det, som jeg havde med... Øh, Tomb Raider Ikke helt så høj grad Men stadig lidt Det her med at det er bare er sådan en Scripted øh, mm. Gennemgang yeah. af en sektion yeah. Som sådan er lidt... Altså jeg, jeg tror den er okay Når man sidder og spiller den sådan, Fordi det er jo indledende til Uh hvad sker der Og oh, er der måske nogle bad guys <laughs> Ikke så Men er der <gasps> Og så kommer den Men det er sådan lidt mærkeligt som ligesom det man viser på scenen ikke? Sådan, Jo Uh altså Kan I føle stemningen Nej ikke rigtigt Kan vi ikke bare se hvordan man skal ud <laughs> Kan jeg ikke bare se det cool shit? Det, ja, så, det, men... det kunne vi åbenbart ikke. Så jeg havde det også... Som du siger, jeg rent grafisk, så det er meget imponerende ud, øh, Sydsæt specielt op og til som hvor de sådan går op... af sådan en trappe udenfor, hvor man sådan kan se, hvordan vejret egentlig har en effekt. Oh, det, det er så ja. rigtig fedt. Men jeg har det bare på samme måde, som jeg havde det med Halo og også, som du siger, med Tomb Raider. Altså... Det, det lignede bare det gamle. Det ligner bare lidt... Det ligner ikke rigtig noget nyt. Nej. Og så har jeg sådan... Ja, jeg kunne meget godt lide Geertoforspillende, det jeg nu spillede. Mm. Øhm... Men det er ikke noget, der får mig op af stolen, det her. Nej. Slet ikke. Nej. Det er en lidt øh, flaccid afslutning, må jeg sige. Ja. De skulle afslutte med Cuphead. Ja, det er... Ja. <laughs> <laughs> Men de havde også... Ja, de havde annonceret jeg hjælp på nyt Gears i forvejen. I, ja. Ja, altså... Det er et nyt studie, der skulle stå for det og sådan noget. Ja. ja, lige præcis. Altså, hvis... Selvom det havde været en lidt flad demo, så synes jeg personligt, at det havde været ikke... En, en kæmpe stor afslutning, hvis de ikke havde annonceret det på forhånd, så det ligesom bare... Ja. The reveal nu her. Ja, Fordi så kunne de jo snyde folk og så sige med... Vi har, mere, øh, vi har noget til at Gears for fans Kom ud ja. med Ultimate Edition og så sige... "Hey, det var da meget fedt. Og så... Uden at det det. nogen ved, at der er planer om et nyt Gears, så bare BOOM i ja. fæset En demo der, eller en præsentation. Så det kunne have været noget. Men igen, vi ved så meget, når vi kommer ind til de her preskonferencer, så... Vi vidste selvfølgelig godt nok ikke, det der med backwards compatibility, men ellers så... Ja, så, så er der jo mange known factors. Ja. Det synes jeg desværre også, at de lyder lidt af, fordi når det sådan, der var mange ting, der sådan ligget enten i ugen op til, eller, sådan en eller to dage før <laughs> yeah. Og så hvis man sidder og læser det, og så man sådan, ser annonceringen, så er det sådan lidt Nå, det er det der Okay, det var det så, okay, fint ja. Og så er det lige om det så fedt ud det, det, Man vil bare ikke ligesom blæst bagover Åh, oh, shit, mand <laughs> Wow, dude For at vide så Ja Vi har, vi har nogle gange sådan, i... så meget til At det nogle gange udlægger lidt de har overraskelse for os, men yeah. det kan jeg så meget godt ved. Det ødelægger lidt spillernes juleaften, <laughs> ja. hvis man ved, hvilke gaver man får på forhånd. Hvis man har fået lov til at rave på sammen først. Mm. Så dejligt. Så længe det ikke er bløde pakker, så er jeg glad. <laughs> <laughs> men det var faktisk hele Microsofts presskonference. Ja. Yeah. Hvad tænker du, find? Nu har du øh, været så passiv. Jamen jeg synes ikke, det var særlig spændende. Men jeg synes egentlig aldrig, at de her <laughs> konferencer er særlig spændende. Fordi de mest Nej. man får at se, det er sådan CGI-trailers. Og de giver ikke noget indtryk af et spil. Altså, oh ja, det kan man ikke rigtig bruge til noget. Så det, det. det vildeste var nok det der med backwards, compatibility og resten var, var ikke rigtig noget. Er er det. Ja, så Og det kan jeg, sagtens, øh, jeg kan sagtens se, hvor du kommer fra, find. Det kan jeg. <laughs> Det er, altså... Jeg, jeg synes, at preskonferencer ofte er sådan rimelig spændende, og det er øh, sjovt at følge med i. Men når man sidder her tilbage, og kigger det igennem, og sådan overvejer, hvor lang tid man har brugt på det. <laughs> altså godt nok, så er det, ikke, det er ikke slavearbejde, det har, vi, det har jeg joke med, men altså, man skal alligevel sidde og følge med i noget i lang tid. Og så kan man måske godt komme i tanke om, at der var egentlig meget fyld og noget, der set i bagspejlet, godt kunne være lidt... Tamt. Men altså, det, de, de gjorde også hvad de kunne, de snakker ikke så meget om tv, øhm, <laughs> og, og ja, backwards compatibility, det skal da nok blive en stor ting en gang, fordi de gør det på den her lidt speciel måde, men øh, jo, øh, jeg ved ikke rigtigt, om der var nogle sådan, standouts for mig, altså, jeg er da meget glad for, at Rare, de laver noget nyt og spændende igen, men udover det, så jeg sgu ikke rigtigt om der var så meget andet øh, spændende for mig, altså jeg ved godt, at jeg ikke ejer Xbox-maskiner, men jeg er jo også stor PC-mand. Og der er der også mange øh, Microsoft-franchises, jeg godt kan lide. Men øh, ja, sådan lige umiddelbart, så kan jeg ikke få mig selv til at blive sådan voldsomt begejstret over den her, selvom de ikke har lavet så mange store fejl. M måske noget af det med EA og Forza, men altså ikke... ikke... Ikke katastrofale fejl, men heller ikke en voldsomt spændende pressekonference Okay. I men uh, okay, så vil jeg tillade mig at være den store optimist. <laughs> yeah! <laughs> du er det er oprejst! Faktisk... Ja, men jeg vil så sige, at det går faktisk... Og nu spoilerer jeg måske ikke ahead of time, men det går faktisk i mange af de her pressevens, jeg sad og så med til. Jeg synes faktisk, de var ganske gode år, sådan noget overordnet set. Ah, okay. Um... Surprise. Og jeg synes faktisk... Uh... Microsofts var ganske solid, mm -hmm. øh, den havde nogle gode, ikke så mange, men nogle gode så. Mm. og den havde nogle øh, solide titler, og jeg synes, jeg ikke, at ikke, de spildt tiden undervejs. Det var bare mm. spil, spil, spil, og det var ikke så meget stor snak for galeriet, mm. selvom der selvfølgelig altid er en vis mængde af det. Ja. Hvilken pressekonference har du set? Sidt <laughs> <Set>, uh, Microsoft. <laughs> Eller har du brugt alle dine Kickstarter-penge på Cracker Horse? Så kan jeg godt forstå <laughs> det er underholdende. Så er det fint. <laughs> Ja, du er det. Man, man skal da se det sammen med andre, sådan nogle pressekonferencer her. Mens man drikker. Hors. Ja. ja, selvfølgelig. Ja, det er jo egentlig sådan, det er lidt ligesom når du skal se Eurovision. Du gør det, mens du drikker. <laughs> Ellers kommer du aldrig igennem det. Præcis. <laughs> ja, nu jeg nu ikke helt sammen med Eurovision, <laughs> men... Uh... <laughs> oh, Phil Spencer og Concey Tavious de ene i den jeg... anden. <laughs> ja, der er da der er mange folk med skæg, vil jeg da sige. Altså ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er præcis det, det samme. Og så synes jeg faktisk også, at de havde fået nogle gode indie-spil Det var sådan mm. en okay cement, de havde med det Cuphead Game så of det the Year Sådan var det forholdsvis kort I'm calling it right now Game of the Decade Ja, yeah. men så ellers så var det dårligt valgt demoer af, af nogle af dem mm -hmm. yeah. Og øh, så, så led den så også sådan nogle af de andre under det her med, at der var nogle af ting, der blev sådan af afsløret op til Ja yeah. Sådan Ærgerlig, ærgerlig. Min... har du andet at sige, Kasper, eller har du allerede fået dækket? Jamen altså... Det her med backwards uh, compatibility, som vi allerede siger, en uh, interessant ting. Um, nu har jeg jo udtrykt min begejstring for Ja. <laughs> yeah. Men um, ellers så synes jeg, at de her giganter, som Xbox nu har, mm -hmm. synes jeg... Uh, så War, Halo, måske også lidt Tomb Raider, når de nu har den eksklusivt i noget tid. Mm -hmm. Forza. Ja, Forza. Forza Motorsport. Jeg synes, de var meget lunkende. Um, jeg synes, det var ikke fordi, at det skydede hårdt med dem. Og så har du nogle af de her spil, som Sea of Thieves og sådan noget, som man ikke rigtig har hørt om. Og der var det ikke rigtig... Vi fik lov til at se noget. Der var det mm. nemlig bare sådan trailers, meget kort. Vi fik ikke rigtig noget indtryk af spillet, som Fynder og sagde sådan, det bliver bare sådan noget SIG i, Ja. Eller... Yeah. Og Sea of Thieves havde det gameplay, men det var ikke fordi, det var meget, man fik indtryk af. Nej, nej, men det var så stadigvæk noget af det, man synes var bedst egentlig. Altså jeg ja, for mig i hvert fald. Ja. Det, var, det var noget af det, der var mest spændende. For altså. mm. de andre var trailende også bare kedeligt. Ja. Altså især i yeah, A, det var jo lige til at skyde sig selv. Altså. <laughs> ja, så, sådan et spil, som, øh, hvor man tænker, jeg vil gerne vide mere om det, det der rekord, Det var bare... Ja. Altså, vi fik intet indtryk af, hvad et spil det var. Nej. nej. Ja. Og det, det er sådan med, noget... Men det er også et problem med Dark Souls, ikke? Det er også bare... Ja, men der ved vi trods alt, hvad der taler om. Jeg har været 2-3 andre ja. før det I det minste ligesom, var man mere forvirret End man sådan fik information om hvad det handlede. Ja. Altså, om sådan... det, det synes jeg er lidt noget fisk Så, så tænker man sådan om får vi så noget at vide til Gamescom Men altså Det er i den tid ja. Ja. ja ja. Men det var faktisk også uh, lidt lidt forskellen på Microsoft og Sony hein? At uh, Microsoft skal Forhåbentlig også Det skal op med et eller andet til Gamescom Det, uh, det skal Sony ikke, de ikke. Her når hvad Jeg sagde bare hell no. Nå, ja. De, det giver ja. de, det, det, det er pis. Eller de er der, men de holder ikke i til konferencen, så... Så de jo ligesom... Står bare og lurer. Øh, Fokuserer med på den, på den her... Presentations. Mhm. Mm så her. Ja. Men skal vi få Sony? Ja. Yeah. Ja, yeah, lad os det. der, hopper der. De er startet ud med en skægget mand, jo. De skulle stå og snakke lidt. Yes. Og hvad var det første, de viste? Så egentlig i Hvad var det for noget, Huff? Det var Last Guardian! It's alive! <laughs> it's Så det var det. De kunne have sluttet show der, bare drop the mic. It's, it's back, bitches! På PS4. Det logiske trin, eller det logiske skridt fremad. Ja. Så det... Hmm. Det, det, det var en bombe og drop, synes jeg. At ja, det var noget Spil, af en start. Ja, et man tror bare har været dødt. Ja. ja, men det var jo også lidt spoilet på forhånd. Ja, det var det, desværre. Ja. desværre. Nu spiller I så smarte yeah. med jer af insiderviden. <laughs> insiderviden, det er internettet, Kasper. <laughs> Vi er alle insiders. Men ja, det var en stor bombe, at de ligesom kunne annoncere, at det ligesom var der. Ja, de, de virker meget uh, confident. Ja, uh, yeah. mm. stor selvtillid. Og så så man sådan en, en gameplay-demo. Mm -hmm. I stedet for en cg trailer Ja, jeg vil gerne sige, at det, det er ret skal være ret. Det er overly scripted, uh, men jeg synes stadigvæk også, at det giver et fint nok indtryk af, hvilket, st hvilken stemning man kan forvente af uh, minde til minde gameplay, fordi lad os være lige, Eko og Shadow of the Colossus de er unikke spil, som man er nødt til at sætte sig ned med i noget tid, før man kan danne et indtryk, og jeg synes det var fint, sådan, fra slut til anden, at der ligesom var et scenario, og så fulgte man ligesom de har to tosser på deres eventyr. Så øh, mm. det, øh, det det var låne, og jeg glæder mig til at se mere og, og spille det. År oh, gud, det eksisterer rent faktisk stadig. Det er going to happen. Ja, it's gonna yeah, to happen. Fuck, man. Yeah. That bird boy. Så So cute. <laughs> Altså, jeg synes også, det var, det var et fedt uh, drop lige at komme med. Yeah. Men jeg, jeg må indrømme, altså hypen til det spil, for mit vedkommende, er fuldstændig... Den mangler, altså. Ja, yeah, okay. Øh, og det skyldes, det skyldes, ja, den problematiske proces der aften det forhold. Ja, det kan jeg også godt øh, sige. Så det er sådan lidt, nå, okay, det er der, det ser fint ud. Tal, tal igen til mig, når I har det færdigt. Mm. Ja. Am, ja am, jeg okay. vil vær, også være den første til at sige, at hvis der er endnu flere store produktionsproblemer, eller at de bliver nødt til... At virkelig øh, tage nogle kraftige midler i brug, jamen så kan det også være, at jeg bare falder fuldstændig fra. Fordi nu, hvor det er blevet vist frem igen i sin nye skikkelse, så, øh, så vil jeg bare have, at det skal fungere som normal spiludvikling herfra, indtil at det kommer ud <laughs> i handlen. Fordi det, det, har, det er rimelig bekymrende, at det har været med, under så store problemer. Må man gå at de får det færdigt nu, Ja, jeg tror virkelig også, at jeg har hjulpet dem rigtig meget for at nå til det her punkt. Det er så. sådan point of no return, det her. Ja, så ja, de, det, det skal lidt gøres færdigt nu. Hmm. Det er det. Kom nu, Duke Nukem, forever. You can do it. <laughs> Nej, jeg <laughs> oh. med at på den oh. måde. Oh. Oh. <laughs> Nej, okay. Okay. okay. Men så derfor så springer de over til uh, Gorillas nye IP. Flere kvinder. Flere kvinder, ja. Med buer. Ah shit. <laughs> det viser uh, Horizon Zero yeah. Dawn. Jeg kan ikke huske, om jeg husker, Zero Dawn. Hvor det er titlen? Uh, Horizon eller, Zero Dawn. Uh, ja. Nogle ja, okay. steder har jeg set, hvor der er sådan Horizon, kolon, under eller også så er det bare været ud i en. Jeg, jeg synes, det er et bizarret navn, men jeg, jeg synes, det er fint nok. You're rocking it. Jeg, nu er nogen, jeg lige vil beskrive, hvad det er for noget? Jamen, det er jo, det er jo et... Uh det man sige, det virker lidt som et open world adventure spil øhm, hvor man hvor, hvor det er sådan gammeldags men det har fremtidens tegn på samme tid og så ja så kan man lige skrundt og ja og det er jo sådan nogle søde, små dyr som øh, dinosaurerobotter og lignende <går> så vi så en præsentation af hvordan vores øh, held inde øh, fik øje på en kæmpe stor dinosaurrobot og så nede den og oh, altså, så er der en hel masse voice-over, der, der snakker om den her verden, vi befinder os i, og hvor, hvor spændende et eventyr, vi har i vente. Det er basalt set, hvis man læser mellem linjerne. Um, og apropos voice -over, så en lille ting, jeg blev i, som måske er knap så um, generelt for så mange andre præsentationer, det var, at det var fucking irriterende, hovedkarakteren snakkede så meget til sig selv. Det er sådan en lille en, en personlig note, jeg synes, det var vildt irriterende. Hun, hun snakkede mm. til sig selv, som om hun var sådan begejstret 13-årig, og sådan... Yeah, I got you! Altså, altså, måske nu paroderer jeg lidt, men det var sådan... Det var sådan, uh, trenden var med, at hun konstant skulle kommentere på alt, hvad hun gjorde. Yeah. Så nu må vi se med det fulde spil. Det ser meget lovende ud, og Gorilla, de, uh, de kan i hvert fald deres tech. Så det er da spændende at se, at de begiver sig ud på nye fronter, i stedet for at lave et... Uh, sortbrun, eller undskyld, et øh, gråbrunt øh, killzone, dine øh, first-person shooter-spil, så kommer de så med det her i stedet for. Så det, øh, det, det ser meget øh, fint ud, det ser ud til, at det var in-game, selvom de selvfølgelig nok havde øvet det mange gange, øh, og det var en meget øh, overly scripted øh, sekvens med den her ene dinosaur-robot, men øh, jo, det er det var sgu fint nok, og, og altså det, var, det var en fin start på preskonferencen med de her to titler, synes jeg. Hmm? Yeah. Ja, Ja. lidt mere, der tillader mig lidt mere glæde og overraskelse, hmm? end ved det ved foregående. Jamen, det var jo heller ikke rigtig i league, det her, så det var lidt af en overraskelse i, i sig selv. Jamen, altså, vi vidste godt, Guerrilla Games, det er sådan, ah, killzone 4, ah, højst sandsynligt ikke. Hvad fanden arbejder de på? Og så, bam, kommer de bare ja. ud her. Check shit er det shit out. Ja, lige præcis. Så det bliver spændende. Mm -hmm. Ja, det er interessant. Og de har jo, jo før vist, at de godt kan finde ud af at lave Tekken. Ja. Øh, også til dels universet. Mm -hmm. Men historien er det bare noget, de falder igennem på. Hvad ja, mener det du? 2. verdenskrig i rummet? Ja. <laughs> ja, hvad synes du, Finn? Jamen, jeg synes egentlig, det så spændende nok ud. Men man fik jo ikke rigtig noget at vide, sådan, hvad spillet handler om. Eller sådan... Altså, hvad, er, man... Er sådan, altså hvad... Ja, eller hvad man gør udover at man går rundt og slår dinosaurrobotter i el. Altså... <laughs> Det er det eneste. Ja. Jeg trodde lige man. Var det, var det ikke også den der trailer, hvor hun sneakede gennem det der græs, ligesom i Assassin's Creed? Det er, jo. Jo. jo. Mm. Ja, så, er der, så er der robotdyr, der holder ja. øje med en. Uh. Jeg fik faktisk lidt en, uh, en Tomb Raider vibe. Ja, jamen, sammenligningen yeah. er nok uangået uh, yeah. det. Men uh, ja. personligt, så vil jeg meget hellere spille det her, end Tomb Raider. Og ja, jeg ved godt, at Tomb Raider, det er på Xbox One først. Det er ikke derfor. Jeg synes bare, at det er ser mere interessant ud. Personligt. Synes jeg det. Okay. Øh, jeg vil sige, at det havde en bedre demo, det her, mand. Overordnet set, ja, der er laget havde... Tomb Raider. Men altså. det var ikke sådan... Der manglede lige det der, sådan, hvad der ellers har på, uden at byde på, udover verden. Altså, det, ja. altså, det bliver spændende at se, om det er sådan om de vil lave sådan en større mm. historie, som ligesom forklare universet, ja. eller om det bare er. Ja. En, en lille historie ned i universet Og så er det bare når jeg ja, okay, det her, det her det foregår Ja, ja så noget, sådan noget med crafting Og alt det der ja. Altså det er også det, der gør at spille bedre altså. ja, jeg, vil, jeg vil gerne indrømme de, de skulle gerne have bevist lidt mere sådan Ligesom komme ud og sige Det her det er det, vi arbejder hårdt på Og det, her, det er det, I kan se frem til ud over den her fine gameplay-præsentation så, så havde vi godt nok nogle punkter De lige skulle levere på Og det er ærgerligt, at de ikke gjorde det Det kan jeg sagtens se jeres kritik af men det er stadigvæk spændende. Så. Mm. Det er sagt, Jeg synes det er også, uh, vi skal have stor ros for, at det var et nyt take på postapolitisk verden. <laughs> mm. Jamen, det er jo det. De har sagt, Fordi... at det er både gammeldags og nyt. Ja, for det synes ud til, at det foregik sådan lang tid efter et postapolitisk event. Mm. Sådan, så der er sådan opstået menneskestammer igen, ja. som bare lever livet. Yeah. Ikke som nogen, der er sådan, åh, oh, vi kommer fra en nedbrændt civilisation, men... Vi kommer fra et shelter. <laughs> ja, for eksempel. <laughs> men vi vi lever bare i den verden her, vi har aldrig kendt anden, så vi har ikke hørt historier om det, der foregik før. Mm. Altså, de tror jo for eksempel, at de her robotter er rigtig dyr, eller levende væsener. Nå, no, sådan... ja, sgu da. Så jeg, jeg tror, det er noget, der foregår sådan lang tid efter, at verden ligesom er gået under, ja. eller hvad man kalder det. Ja, altså, det virker til, at sådan alt, hvad der var menneskeskabt, ud over de her robotter, robotter tydeligvis, det sådan er væk, altså. Ja, ja. det er cool. Så jeg, så jeg tror, der må være en eller anden historie med, at der er nogle robotter, der kan replikere sig selv Eller på en eller anden måde lave nye af dem Fordi ellers så burde de jo på, på en eller anden måde Udrydde alle de robotter Men det kan selvfølgelig også være, at det er det, som historien kommer til at omhandle At du ligesom er den her øh, Ja, hvad kan man sige, indfødt øh, Ja øh, Stammekvinde, Stamme ja som, <laughs> som ikke rigtig ved, hvorfor at verden er, som den er Og det finder du lige så stille ud af ja. Og det er jo også interessant Så det er jo noget, der egentlig godt kunne drive spilleren videre, hvis det er gjort ordentligt selvfølgelig At mm. du har den her post-okapolitiske verden som du ikke har nogen idé om, hvorfor den er, som den er. Ja. ja. Så hvis det, historien er lavet ordentligt, så, så kunne det jo være meget spændende at spille igennem. Tror jeg. Dinosaurs. Dinosaurs never changes. <laughs> But now they're robots. <laughs> <laughs> præcis. Yeah, præcis. Ind og detalje. <laughs> Men så det er det de over til en lille, fin dansk spil, faktisk. Jo, Danmark, vi kan endnu. Ja, yeah, hitmans. <laughs> var det egentlig også bare en CG-trailer eller hvordan ja CG-trailer og de har vist gameplay efter pressekonferencerne. så okay hvordan var det deres relation var til Sony var det noget med en eksklusiv indhold? ja hvis også en eksklusiv beta skal jeg lige jeg har vist nyheden her hvis jeg kan finde den altså selvfølgelig skal Selvfølgelig skal single-player-spil også testes. Men jeg synes, det er lidt underligt at lave en beta af single spil Ja. Um. Hmm. Det er jo sgu lidt Der står noget om... Hvad hedder det? digital Episodes... Øhm, vedrørende det nye Hitman-spil, der bare hedder Hitman. Men øh, Ja, jeg ved ikke lige... Jeg synes, at jeg jeg læste noget om en øh, beta... Jo, det står her. Mm, mm, mm. Men det så er lidt det kan, der, at man laver ja. early access Til single player spil Altså fordi Man får ligesom oplevet historien Før spillet er færdigt på en eller anden måde Ja Der er sådan en ufærdig udgave Og så sådan, når det bliver færdigt Så, øh, så er det sådan jamen, jeg har egentlig oplevet det Så jeg kan ikke vende tilbage til det og, og min oplevelse var ikke særlig god med det Ja Fordi det er ufærdigt Der kommer til at være Seks eksklusive nye kontrakter øh, Som vores dejlige legemorter kan tage ud på Og så en Konsol-eksklusiv-beta På PS4 okay. Ja. okay Det er det kan De der kontrakter Kan I vide om det er ligesom dem der også var i Absolution Altså dem der spillerne også selv kunne lave måske? Ja, men jeg håber lidt At det er en underlig formulering Fordi 6 nye missioner Er stor eller lille størrelse Det vil være awesome Men de der contracts Det er, sådan, uh... ja, det, det er et sjovt bekendtskab Men måske ikke lige alle jeg blev fanget af det og så er jeg er stor Hitman-fan. Jeg kunne ikke mm. fordrage Absolution, og jeg skulle i hvert fald ikke kigge på det der, øh, de der contracts. Det kan du satan godt glemme. Contracts var ellers altså en god tilfælde, lad jeg sige. Men... Ja, ja. Men Absolution var ikke særlig godt, nej. nej. Puha. Puha danskere. Kom igen. <laughs> jeg håber til gengæld, at det er bare er contracts, som i den. Fordi at jeg må indrømme, at jeg er rigtig, rigtig tært af de der hey, nu får du det her eksklusiv lort, hvis du køber vores udgave. Så det er lidt fuck dig, altså nu har I bare betalt for, at den anden udgave bliver dårligere. Så det er straight up det, I har gjort. Altså, det, er det siger det du, Tomb Raider-fan? Jamen brød, det er der, det er en helt anden situation. Nå, Fordi det er det For det første, det er tidseksklusivt, for det andet, det giver dem en fordel at udvikle til en enkelt platform, for de er udnytte dens fordel. Mm. Hvis de sagde i stedet for, at nu betaler vi for, at Tomb Raider kommer ud begge steder, men I får lige den her ekstra minikampagne med oveni, det er et fuldstændig dick move, altså. Og det, der, det der er der ikke nogen ja. fordel ved. Nej. Så. Det bliver spændende at, at snakke mere om det senere i Sonys pressekonference så hof. Ja, det gør det. <laughs> Stay <laughs> det, tuned. Jeg vil så, jeg vil så sige, altså, det er noget, Sony er slim til, men det er ikke de eneste, der gør det. Så jeg har, jeg picker bone med alle dem, der gør det, fordi jeg tror, at <laughs> Microsoft faktisk havde noget af deres, der også var det. Jeg kan mm. bare ikke lige huske, hvor det var han. Nej. Så det, mm. så det skal selvfølgelig også siges, at det er også et super dick move, når Microsoft gør det. Super Eller dick. Nintendo, de her Uff. Don't get me started. <laughs> <laughs> Nå. Men Pymle, det var Hitman. man. Street 45. So you can. Fik de lige vist frem. Og så er der annonceret, at der kommer en uh, public beta af det. Mhm. Mm også til PlayStation 4. Og Cammy og Birdie kommer med i rosteret. Hvordan var det, fordi der stod to nye fighters, ikke også? Det er ja. bare nye i forhold til det roster, der sidder i nu. Ja, ja det er... Fordi... Ja, det er... De er klassikere. Eller de er klassiske karakterer. Ja. Er Birdie også det? Det står der her i mit nyhedsfeed. Skal jeg, på mit nyhedsfeed? skal jeg stole på mit nyhedsfeed? Eller skal stå stole på min første indskydelse? Nej, det, det var fordi... Åh, jeg, jeg oh, Birdie, var med i Street Fighter for uh, 3. Okay, den tager jeg kan har meget erfaring med. Boom. Okay. Fordi jeg, med, jeg troede det mye, fordi jeg kendte ikke ham. Så tænkte jeg, at det er nye, nye. Mm. Og så tænkte jeg, at Cammy, hun var også med i 4'eren. Yep. Så var det sådan bare nye i forhold til andet. Men så var det bare sådan, vores roster udvider sig stadigvæk, at de kommer også med. Yeah. Surprise, okay. not really. <laughs> Hvad tænker I om, jeg ved ikke, om der er meget med at sige om det. Altså det er jo et spil, de har samarbejdet med. Yeah. Det kommer være eksklusivt. Mm -hmm. Og det havde de snakket med i forvejen, så. Men det er fedt at se det. Jeg synes, de det ser rigtig godt ud. Mm -hmm. Og øh, det lyder faktisk også til at de ændringer, de laver, er en rimelig populære blandt e-sport spillere. Mhm. Mm fra fireren, så ja. det skal nok blive et godt spil. Jeg tror jeg gerne. Det kommer det næste? det det No det det det eller... det det på det snakker om snakker om No Man's Sky. det det der var han havde virkelig svært ved at få ord ud en gang imellem. <laughs> øh, øh, jeg tror, han har kamlet ved, Jeg mener, der var en ja, eller men... anden joke med øh, det her, det er E3-planeten. Øh, en fin nok planet, planet ja. ikke, ikke en kønneste, jeg har set, men, men den, den går an. Jeg var sådan, oh, you cheeky cunt. <laughs> det, og der og så også, på scenen. Ja, og så sagde han også senere, at det ikke ser ud til, at der er intelligent liv på den her planet. <laughs> det var uh. godt nok i anden sammenhæng, men han sagde det. Ja. Ej, ej, ej. Indy-udviklere, man! Det var <laughs> on those stage. motherfuckers. Det var ikke super imponerende, men... Det, jeg tror, at ved Game Test kommer det godt, så vi skal nok få se på det alligevel. Du, du vil gerne ud og flyve rundt, opdage indødheden. Nej, det, vil, det det vil Lars og Johans nok gerne. <laughs> Alright. Så kan du være medpilot og sidde sidder og dig over, at der ikke er... Der ikke er nok uh, rumfartøjer eller space guns. Okay, hvad, hvad vil du gerne have at de viste her fra No Man's Sky? Fordi jeg tror da, i hvert fald det, der har været meget kritik om uh, spil, det er, at det er svært at få en fornemmelse for, hvad det er for et spil. Ja, det, det var det også. Mm. Altså det er bare sådan, han fløj til en planet, og så scannede han bare, og så kunne man bare se hele, de punkter, hvor man kunne hen, og det var det. Og det er jo bare mega kedeligt, Altså, <laughs> det, altså det, ikke noget, det, ikke noget, det har jo ikke noget udfordring i sig, altså, hvis man bare sådan hen til et planet, så man kan warpe til bare ved at trykke på en knap. Mm. Og så trykker man på en knap for at scanne, hvad der er, og så flyver man ned til det sted, og så... var altså, det det. det er lidt... det Ja. Og videre på jobbet. Ja, det virker bare mærkeligt. Ja, så skød han på en klippe. Ja. Og det, det hele det... Og, det og, og det er så, så virkelig dårligt ud. Ja. <laughs> man kan ødelægge det hele. <laughs> men, men hvis man gør, så kommer det sådan en mærkelig politi på en planet, hvor der ikke er intelligent liv og skyde på en. Hvad fanden? Altså... Det er rimelig odd, må man sige. Ja, det var det. Ja, det er selvfølgelig for at forhindre, at alle folk smadrer af alle planeter, men... Ja. men det, det virkede lidt mærkeligt. Hmm. Jamen, det, det har potentiale, jeg ved bare ikke helt, at ja, det kan være fordi de startede jo bare spillet ud med sådan, ja, skal vi ikke bare prøve det her, og så se, se hvad der sker, og nu skal de rent faktisk levere et produkt, og ja, garanteret også et produkt, der fortsætter med at med at blive udviklet hen ad vejen. Og hvis jeg lige må komme med en ekstra detalje, så er det faktisk blevet bekræftet. Her har jeg her i min nyhedsfeed, at... Øhm, at No Man's Sky, det kommer altså ud til PS4 og PC på samme tid. Samme dag. Så hvis man var i tvivl om det, hvordan er det lige fungeret, Rest assured. Så bare roligt finde, din PC, den skal nok få masser af No Man's Sky. På en og samme dag. Ja, det så okay ud, men jeg har jo bare sådan på fornemmelse af, at det har svært ved at konkurrere med de andre spil, der. Yeah. Igen, det har lidt mere at skulle bevise, fordi ja, det er, det. Ja, det er svært at få en fornemmelse for det. Ja, men det er jo, det er jo lidt det der paradoksale ved det, ikke? Fordi det, det har jo det stor hype, og altså, det, det, som folk de, ligesom er hyped for, det er jo en eller anden forestilling om, hvad det er. Ja. Men... Ja. Der er også rimelig mange, der sådan er Ikke sådan meget kyniske nødvendigvis Men bare sådan skeptiske over, hvad, hvad er det egentlig, det kommer til at være Hvad bliver det gameplay i det her ja. hvad, hvad, hvad, er mit, øh, hvad er min motivation til at købe det ja. Hvad er min motivation chats, til at kan lave. Ja, øh, Hvad er min motivation til at investere Ufattelig mange timer i mit liv på det Well, du kan udforske <laughs> Det kan man også Det uh, er dangerous Åh oh! ...konkurrence. Wow, snap. Yeah. Wow, oh, snap. Det er for eksempel. Kan vide, at man har en robotpenis i uh, No Man's Sky? Øhm... Um. Wait, what? Slut? <laughs> er det er der noget, du, så, du spekulerer på? Så ikke, ud? da Peter prøvede Elite Dangerous med VR headset... ...og han kiggede ned. Uh. Han, han sagde, at han havde en robotpenis. Jeg ved ikke helt, om det var noget, han opdagede. Det, det må jeg spørge Peter om. Folk, det er han for han, hans mørke sind mm. tror jeg Han har bare nogle krav til hans øh, Simulator <laughs> Ja Man skal kunne bruge VR headset og kigge ned hele tiden i se Se hvordan det går Hvordan står ja. det til med Girlwood <laughs> In space Ja for eksempel Girlwood in space mm. <laughs> Sådan en film engang så Ja Det lyder som en <laughs> Lød som en dejlig drøm at have, ikke også Hoff? Øh. Apropos drømme, jeg troede du havde øh, lådt, at vi havde aftalt dykke ved om min drømme. Ja. drøm. Vi skal snakke mere om drømmen, Hoff. Mange måder. dreams. Det må være. Det er vi alle er med Jamala Ja, det er det vi alle er glade for Nye fine projekter. Måske er det er det, det der oprindeligt var den, den der lyddemo, de lavede. Ja, lade. det var for mig ja. den lyddemo. lyde demo. Det gør bare at det, det det det, det, det, det her blev om til. Mm. Det er sådan, en, øh, var det sådan et, et værktøj til at lave animationer med måske tegninger og billeder. Ja. En strøm. Lave det sådan i samarbejde. Enstrøm er. Ja. ja. Det, det er så interessant ufærdeligt. ud. Ja. Men som han også sagde, det er lidt svært at forklare bare ved sådan en kort præsentation. Ja. Det er sat med en underdrivelse, hvis jeg nå til noget. At... <laughs> skulle en CGI trailer <laughs> i for. Ja, præcis. De skulle bare fyret... Så kan I e og så sige, hey det er sådan, det her, good luck, happy dreams, Alt det der. Altså jeg vil sige, det er nok en af de titler, som jeg er interesse i, for hvad fanden er det her, men <laughs> som jeg absolut ikke har interesse i selv at spille. Nej, ja. ja. nej. Jeg tror, det skal man være sådan ret meget kunstnervisk for, eller for, for ja, at synes, det er sjovt. Og det kan også godt være fedt, altså. Eller virkelig ja. dum at lave peniser. Det kommer også an på, hvor godt det fungerer Altså, de har jo vist nogle ja. drømme, som var sådan fuldstændig animeret Men hvis det bare tager fire år at lave sådan <laughs> En der sådan halvvejs ligner noget, man kan genkende Så er det var bare ja. dumt altså. Lad I faktisk mærke til, at jeg tror, der var et hint til Eller hvad hedder det, et, en reference til Flashback oh. I den video, de afspillede der Kan du fortælle mere? Jamen, øh, ja, kender I Flashback? Ja eller Nej, jeg har hørt om det. Det var før min tid. okay, okay. Jamen, Den har sådan en introsekvens Det er sådan en gammel øh, platformspiller, men man er lidt om mm. øh, Princess of Persia. Ja. Men det har sådan en introsekvens hvor man, man har fået sådan, øh, hvad hedder det, amnesia. Man har fået den stab. Ja. Og så flygter man fra sådan en base, hvor der er folk, der jager med, med guns. Og så styrter man ned i en jungle mm. Og der, hvor man flyver væk derfra, der flyver man på sådan en motorcykel. Ja. Og bagen kommer der sådan en... en det ligner mere en bil, der sådan skyder sådan laser efter en. Og så det skud, man får, der der er kameraet foran en, så man ser en selv flyve mod kameraet, ja. kameraet ja. falder med selvfølgelig, Arh. og bilen bagved den flyver bagved og skyder en to laser hen over ryggen på en. Arh. Og det er lige præcis den sekvens. Ja, det der er jo ikke noget i den der. Arh, den cool. der. Så er der er en der har været så uroriginal, bare drømme om flashback introen Det er der. Jeg tror der er mange der drømmer om flashback. Det er et fantastisk <laughs> spil. Ah ja, korrekt. Så det, det synes jeg var det er mm. Fint, særlig fint, særlig. Så, men det er også stadig lidt spændende, lidt mystisk. Ja, må vi se, ja. det bliver nok et interessant bekendtskab, øh, men ja, personligt så kan jeg ikke lige forestille mig, at det er noget, jeg kommer til at investere penge eller tid i. Det kan være, at jeg lige kigger over ryggen øh, ved, eller over skulderen ved, nogen, øh, ved game test, men udover det, så, det så... så må vi se, om der kommer til at sidde der en penis. Ja, det er det. Game -test. <laughs> jeg havde forventet mere af dig. <laughs> det var jo ikke mig jo! <laughs> Nej, men det var i situationen. Hvem end det var? Ja, hvem end det var. Vil det sige at alle ved game gametest sidder du faktisk lige nu og regne med, at der ikke er nogen, der vil lave en penis? Jeg godt forestille jeg synes... mig, at nogen, der vil lave en penis. Ej, du vil stadig sige, at du er skuffet, dog. Ja, ja, jeg vil sige, at jeg skuffet. Okay. Jeg ja. troede, du de var mere originale. <laughs> Girl would. Make ja, that. Do that oh, shit. shit. Oh shit. Oh shit. Hvad? Jeg synes, det er lidt underligt det er ikke, om vi er med at tale om det, det går ud fra for at mm. få springer videre. Mm, mm, mm, mm. Men de brugte faktisk også tid på deres scene til at vise Destiny og snakke om den nye oh, DLC, yeah. Yeah. der er blevet annonseret. Og jeg synes faktisk, nu kommer jeg synes jeg, vil om Destiny. Det er heller ikke noget, jeg sætter spillet, med jeg synes faktisk stadig at det ser fedt ud. Altså bare sådan en kig på. Altså jeg synes, det var kedeligt, mm. at de bragte det frem, men det er sådan lidt, ja. det ser jo over oversomt stadigvæk. Altså, det var sådan super kedeligt at høre om snak, fordi han blev bare ved med at snakke om, ja, han... Han lød faktisk ud, nu ved jeg godt, det bliver rent politisk, men han lød faktisk en på Blå Blok. Sådan, bare, bare viser tal, og så siger, hey, det går jo godt. Hvor man egentlig, sådan, minst har lyst til at lige tage fat i ham, og sige, ja, men har du hørt feedbacken? Ja. Så den personlige feedback er jo dårlig. Altså, det... Folk, folk, de grinder og grinder, men de hader det. Ja, folk er ikke... Der er mange, der ikke er glade for Destiny, så lad være med at prøve at få det til at fremstå som om, at I har mega succes. Ja, det har I økonomisk, men folk er jo usikre på jer og stoler ikke en skid på jer lige nu. Og så... Ja, åh, det... Ej, jeg blev bare sådan lidt sur over den der præsentation. Yeah. Jeg har ikke engang spillet Destiny, men... Nej. Det er bare det, det her med, at han prøver at få det til at fremstå som om, at de har mere... Ja, de har økonomisk succes, men... Ikke om, rent omtale-mæssigt. Nej. Det er også underligt, fordi med Destiny The Taken King, som, som den er udvidelse hedder, jeg ved ikke rigtig, om den kommer til at være standalone, alone om man sådan kan hoppe med på den og købe den i butikkerne for sig selv. Det ser lidt sådan ud, fordi jeg allerede 5 minutter efter det, at være vist frem, så var der nogen på Twitter, der var sådan, åh, oh, jeg bestilte collector Edition af The Taken King, og det var sådan, Okay, real, er det den vej, vi går øhm, med, med den her Destiny-udgivelse? Ja. Det er nok fordi, at Destiny, det skal fortsætte de næste 10 år, og ja. så bare øh, fortsætte med at være det her store, øh, store <laughs> kultur som alle bare elsker i teorien, men som alle ender øh... Altså, jeg, jeg så du tror, det er med hvert, hvert år ved Sony's pressekonferanse? De, be... Ja, de næste 10 ja. år. Jeg altså, det er et samarbejde med Sony. Ja. Nu kommer den næste del til her. One can only hope... Fordi så, så kan jeg få sovet noget mere til de her konferencer. Du tager ligesom tre minutter at sove Ja, jeg tager ud. en, en powernap. nap. Jeg har du brug for at lade. Jeg har en pude ved siden af mig. Du har den der, man har rundt om nakken, du når man er ude og kører. Ja! <laughs> yeah. yeah. Eller nej, den der, hvor man sætter sit hoved ind, og så man sine hænder ind i, og så bare ligger der som en eller anden ah. fucking dyr. Uh. Nå, no, den der ostrich pillow. Ja! Yeah. Yeah. Bare efterlad mig her. Jeg, jeg klarer mig. Efterladet sker. Du sidder foran din skærm, altså. <laughs> ja. Præcis. Oh, det var godt. Okay, men vi går videre til noget, der er mere spændende at snakke om. Yeah. Final Fantasy. Nå, okay. skal vi videre ja. til den næste? Ja, det er det ikke tid til at springe videre til Væk fra Destiny? Uh, Nå, no, nej. Jeg tror, oh. jeg tror bare, at vi skulle gå til noget spændende. Creed. Nå. Creed. Vi viser Ashkreet. As Creed. De, de, de viste, de viste øh, kvindelige, øh, den kvindelige hovedkarakter fra Assassin's Creed uh, Syndicate, ah. hvor hun lige bliver vist frem med, hvad der ligner in-game footage, men som vist egentlig bare er en gameplay trailer, og viser sådan, hey, det er det, a og hun er bare en badass. Så er det en lidt badass. det, Ja. De yep. Var det egentlig, øh, var det også, ja det var in-game, eller hvad? Det ser sådan ud, fordi okay. hvis det var øh, en cgi trailer så var det nok en lidt anden Cinematisk stil og øh, grafisk kvalitet Det her, det ser stadig lidt, øh, måske lidt for godt ud til at være sandt Men det ligner lidt mere det spil, man nok kan forvente, når man sidder med kontrolleren Var det det, det viste en sekvens også, hvor der var sådan en hestekrætsjagt? Nej Nå, okay, så er det nok ved et andet sted ja. Den bringer også op her Ja. Ikke, at Sony skal ligge til last for den, men det synes jeg altid ser rigtig dumt ud. <laughs> så fuck jer, Sony. Ja, det er jeg skulle... I ikke mere taletid til Syndicate? Ja. Fuck de goddamn haste. heste. Jamen, nu kommer vi jo til det spændende. Hvad hedder men... det? Så kan man lige hurtigt smide ind, de snakker så som, at de havde fået eksklusive missioner. Men det har de så haft tidligere øh, samarbejde med Assassin's Creed om. Ja. Eller Ubisoft, om er det jo. Men kan det egentlig passe? Var det ikke øh, sidste... Gang, hvor det var Unity. Var det ikke Microsoft, der havde dealen der? Jeg mener, det var ikke en skift, der gang. Det er Så var det dem, der var douches, dengang. Mm. Skal vi øh, videre til det, der spændende, du snakker om? Ja, lad os tage Final Fantasy først. World of den. Final Fantasy. Ja. Hvad fanden er det for noget? Det er sådan noget cute Final Fantasy okay. mashup et eller andet okay. crap. Kommer til PS4 Visa 2016. Fedt. Jeg har intet mere at sige om det. Nej. <laughs> det, det lyder rimelig kædigt uh, Jeg så lidt på publikum, de var lidt uh, De var rimelig begejstrede for noget Final Fantasy Men det var nok det, ikke spændende det her Det var ikke lige det Men der Final Fantasy, så, det gik så op Så bagefter Ja Så var der yeah. Så var der Fan demand The Game Vist frem, som det blev præsenteret til All the girl would Yep du, du, du. Fandt Fantasy 7 Remake Ja, yeah, og... it's real It's happening Kom <laughs> kommer aldrig rigtig videre, må jeg lige springe Jeg <laughs> <laughs> kan ikke holde spændingen ud længere Nej Der var det fik folk op af stolen Ja, det gjorde det fab'nært Folk de var Elle ville. Var der nogle af jer der så den video med Hvem fanden var det der dækkede det? Var det Game Trailers blandt andet? Der, der havde sådan nogle folk i i studio Hvor de så yeah. stod og kiggede på det Jeg så det ikke personligt <laughs> Men Jeg har okay. hørt om det Der er jeg så deres på deres begejstringen var vist Jeg har hørt, at de var rimelig Excited øh, Nogle steder <laughs> ja. Nogle vil næsten påstå pinligt begejstret Men det ved jeg ikke <laughs> men, <er> <laughs> Så står der og hopper op og på en Hvorfor en er det, at vi skal være glade for det her? Jeg fatter det ikke oh, Vi har øh, pessimism det. Det. Men, at, at Jeg har hørt, at sekseren er bedre Ja så hvorfor, Men syret jeg... er jo populært, Kasper Jamen, jeg... er Der er flere, der siger, at sekseren er bedre Så jeg forstår det ikke Ja, jeg læste også en ekstra nyhed med, at de vil ikke, uh, de vil ikke uh, sige nej til, at de måske kan blive fristet lidt til at remake uh, 6'eren og 5'eren måske også. Men lige nu, der fokuserer de på det, som fansne har ventet så længe på Final altså, Fantasy VII. De altså, det skal også lige siges, den dag de kom ud og siger, at vi har Final Fantasy 6 remakes så sidder jeg stadig og siger, at who the fuck cares? No. Fordi jeg er bare pessimisten her Jeg har mm. aldrig været fan af <laughs> fantasy -spillerne. Jeg forstår ikke hypen, jeg synes de er mega kedelige Jeg synes historien er dårlig øh, mm. Og det her det er meget kontroversielt, jeg ved det godt mm. øhm, Og det er helt i orden, at folk er excited for det her Jeg ved, at de har en kæmpe fanskare mm. Jeg har bare aldrig været så lunken for en nyhed Og hvis det her var... Nu ved jeg godt, de havde det der Men det her, det var tydeligvis en af The Bombs Ja yeah. Og jeg kunne ikke være mere ligeglad og det er selvfølgelig bare rent personligt. Yeah. Jeg, jeg synes også, det, det er lidt at sådan en stor bomb er bare sådan en remake fra et spil, der er mega gammelt. Altså, det er jo ikke sådan... Ja, det, er det... Ikke noget, man, det er ikke noget, man bruger et 3 til. Altså sådan, eller burde bruge, bruge en E3 til. Det burde well, ikke så stor en nyhed, som det er. Nej. Well, ideen om et uh, remake fra bunden af sådan et populært spil, det ville da være spændende. Men jeg vil da også sige, at... at uh, Selve, øh, selve spillet og øh, så, så meget som det blev hypet op, det her remake, det er selvfølgelig overdrevet. Det ved jeg da godt. Ja. Det er da ugemærket. <laughs> men men, men jeg... ja, nu det blev så også leaget. Gjorde den Ja, der kom en uh, report ud om at, uh, der, om, at de havde planer om at gøre det, ah, og okay, ja, ja, det skete så til konferencen. God, det er faktisk rigtigt, det ja. Den havde jeg også godt set, men det var... Det var bare rygdæk også, ja, eller sådan, ja. hvordan var det? Ja, okay. Man kan bare ikke droppe nogen bombs i dag. Jamen, <laughs> du er det. Fanden med <laughs> Jeg sad også sådan en sådan en chat, da det kom, og sådan, åh, er det Final Fantasy 7? Ja. Eller, er jeg spurgt, er det passer faktisk jeg spurgte faktisk, lige for inden, da snakker om Final Fantasy, eller World of Final ja. Fantasy, begyndte at lede op til det, spurgte jeg, oh. Nå, var Final Fantasy 7 ikke rigtigt? Og så kom, der, det er World of Final Fantasy, Nej, okay, måske <laughs> Og så kommer det der, og så, Hvad fanden, var men jeg vil ikke, så altså jeg vil sige. Jeg er faktisk lidt på samme båd som Kasper. at jeg er lidt ligeglad med det. Men jeg vil til gengæld sige, at så meget som folk er hype på det, så synes jeg alligevel, at I3 er det helt rigtigt sted. Og det er sådan nyhed ud, fordi det er overraskende. Mm. Og det er sådan en. Nyhed, så mange folk bare går. hele er oh, oh. Square, eni Square, eni Square Enix Det var også, nok jeg var de ti, der stod er i er første række og da ikke gamle over det. sådan mm, de så er det de der fans, at de får ind, det rigtige oh, Alle ja. <laughs> de der retards Jeg er en E3 okay. HATER Kan vi ikke klippe altså, det er... <laughs> <laughs> Nej det kan vi ikke <laughs> jeg står for jeg det Let's kan... we'll du it live Jeg kan allerede se den der bliver så lang, så jeg gider ikke sidde og adikere Altså, mig og Christian, ikke? Og vi er godt nok sexister, ikke? Men det der... Uh. That's så offensive, man. Uh -huh. <laughs> <laughs> troede jeg troede jo, at jeg sexist. Nu siger du, at jeg er racist. Altså, vi to var sexister. Åh, oh, ja, okay. Jamen, så er jeg tilfreds. Rygtetaler Sancho. Uh, du ikke alene? Nej, jeg står ikke alene. Jeg er, jeg er ikke i den samme sexistiske... Min arriske... sexistiske... Arrrr, hvor, hvor våger de kvinder. Uh, hvad, var, <laughs> hvad var Kasper ved at sige? jeg skal bare ikke få det til at lyde som om, at folk er idioter for at kunne lide det. <laughs> Fordi, altså, det ligger lige op på, mig, hvor stor en rant det var, jeg havde gang. <laughs> well, øh, jeg ikke. Kan... Så altså... meget hype, det... Ja, det, det aflever måske også lidt mit had til det. Uh, <laughs> når hypen... hype -train, det kører så hurtigt. Det er jeg ved at falde af. <laughs> øhm, du er ikke en idiot, hvis du har Call Jeg kan bare ikke forstå det. Du skal have lov til det. Selvfølgelig skal du også... Ja, som du også selv siger, så er der også gode for en fantasy-spil, som sekser. Det er i hvert fald bare det, jeg læser. Ja. Hvordan man sådan kæmper om folks yndlings. Så er der nogen, der siger, hey, Gian, var mega god. Og så er der nogen, der siger, shut up, Johannes. Ja, you're wrong. Wrong! Hvad med dig, Christian? Er du for en fantasy-man? Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi jeg, vil, jeg skulle lige til at entusiastisk anbefale Kasper om at prøve Final Fantasy 7 Crisis Core, som er en glimrende prequel. Det er godt nok på PSP'en, men øh, personligt så er jeg meget glad for det spil. Og der kan man faktisk også godt se, hvor de måske kan modernisere øh, det syvende øh, spil i Final Fantasy serien øh, let, fordi det Crisis Core var et meget moderne spil, og havde flotte cutscenes med voice acting og sådan noget. Mm. Uh, men, men ellers så må jeg skulle sige, at, at jeg, kan, jeg er mere interesseret i Final Fantasy-serien som fænomen... og som ongoing serie, end jeg egentlig har lyst til at spille så meget af, så meget af dem. Uh, eller så mange af dem, fordi hvis jeg skulle spille de gode, klassiske femeren, sekseren... måske det første, bare for at få et indtryk, osv., så videre, så videre så skulle jeg jo ud og finde nogle gamle maskiner, fordi de øh, ports og alt sådan noget, de er jo også lidt blevet ændret, så det er svært at få den autentiske følelse. Og så er der også mange af de moderne Final Fantasy-spil, der er fucking forfærdelige, som for eksempel Final Fantasy XIII-serien. Og så videre, og ja, så videre. Men jeg øh, yes, prøvede faktisk at gå tilbage til øh, som da jeg downloadede det til PS3. Øh, og det var ikke øh, nogen PC-port eller noget Det var bare en Playstation Classic, som jeg downloadede der Og jeg var egentlig godt underholdt Og jeg kunne godt se, hvorfor det Hvorfor det var spændende dengang Så jeg er sådan lidt spillet omkring Et remake, fordi på en måde Så er det en rigtig god ting, fordi Square, de kan næsten ikke andet end at tjene penge på det Og de har virkelig brug for at gøre Den gode gerning nu Hvis de skal overleve og, Men på den anden side også, så er det sådan lidt behøver det overhovedet et remake plus vi har Crisis Core som fortæller en glimrende prequel historie yeah. ja lidt blandet der jeg vil egentlig have gemt mine kommentarer til sidst fordi det mm. er lidt, øh, lidt bringer sammen med den andet men nu vi sidder og om det det skal vi godt komme med den nu mm. øh, ja jeg, jeg har allerede sagt at jeg er lidt i samme vogn som Kasper altså, jeg synes ærligt talt at Final Fantasy spillene generelt har en temmelig samme historie jeg hvert mig også jeg har spillet mm -hmm. Og de er som regel virkelig dårligt skrevet ud yeah, altså, oversæt Ja, oversættet Jeg er også det, men også Og det er måske lidt generaliserende det her Men i japansk rollespil, deres karakterer, de er bare de er, de er mindesværdige Men De virker bare overhovedet ikke Noget tilnærmelsesvis realistisk Eller Ja, når man kan leve sig ind i, synes jeg yeah, no You talk, talking shit about my waifus <laughs> Ja, din waifu <laughs> skal lade være med og skabe sig hele tiden God, Og det er det, ser jeg tager at det øh, Jeg tager lidt mig ud af spillens verden. det skal være sådan et rollespil. Så ja, jeg vil det ikke. Og så tænker jeg også lidt på, altså folk har været glade for det. Fint nok, det var også et stort spil dengang. Men altså hvad plads? Altså hvad betyder Final Fantasy 7 i en moderne setting? Altså hvis nu hvis nu vi siger det er ikke bare mig, der er vanvittig, og historien måske ikke er den bedste. Der er sådan et, der er sådan nogle højdepunkter i den mm. som der følgt noget, men den er måske også halvdårligt skrevet og, og så videre. Altså det er spil, der så mange er nu til dag og gameplay er måske også rimelig simpelt i forhold til moderne spil, som alligevel også for det meste har bevaret sig videre end den stil dengang. gang. Mm. Så er det er sådan lidt... Et... Jeg synes det engang er den gode nyhed at de så har sagt at de vil prøve at modernisere det lidt, sætte altså lidt på gameplayet og ja. historien måske ikke vil blive sådan det sted om, men de vil sådan genfortælle den, eller hvad er det, de vil? Ja, de brugte. Ja, det er også sådan lidt nogle underlige nyheder, der er kommet omkring, hvordan de vil tackle remakens historie. Men heldigvis, så har de været ude at sige, at den lidt mere underlige side af historien, for eksempel hvor Cloud, vores held, øh, klæder sig ud som kvinde, det vil, stadig, det vil stadig være med i spillet. Fordi de, oh, ligesom, de ligesom føler, bare fordi det øh, er et remake, og det skal ud til det mainstream-publikum, som øh, kun kender til... Final Fantasy 7, fordi det var mainstream og populært, så, øhm, så bare fordi de bringer det ud til det publikum, så kommer de ikke sådan, til at play it straight. Der skal stadig være det her underlig noget, som giver det lidt af en charme. Om det så har kvalitet og værdi i sidste ende, det er nok en personlig sag, øhm, men jeg synes ja. i, i det mindste, det er godt, at det ikke bare bliver sådan en full on remake. Her har vi den, og så det er bare, der er ikke nogen overraskelser eller noget af den der specielle identitet. Oh. Men jeg tror da, at det har en, en, stor, en stor del af, af trickplasteret for mange folk. Mm. Altså, jeg kan for eksempel heller ikke særlig godt lide historien om Metal Gear Solid, altså. Åh, mm. oh, shit. Og set, resten er sådan lidt halvgarbage. Og de er også rigtig dårligt skrevet, så det er sådan lidt... Det kan du få ikke Men... i om 200 og Nej. Ja, Vi har, har slået så meget nu, lige så godt fortsætter. Ej, jeg vil tænke på... Altså, dialogerne... Oh. Den der er super... Kør noget! Det er en, like. <laughs> <laughs> Men... Ja, men altså, det er også også... Altså, der er nogle folk, der rigtig godt kan lide Mellekæs og lidt, og der det er det også en del af charmen, at de er lidt hokey. Altså, det er lidt fjollede, at de godt kan lave lidt sjov med sig selv. Og det er noget det? af det, som jeg irriterer mig over, at, ja. at det dramer ud af universet, men jeg og spiller der sådan... man nu sidder du op og breaker the fourth wall. Altså, jeg gør mig bevidst over, at jeg og spiller et videospil Så du kan ikke lide der i træeren, hvor at, øh, du klæder dig ud som En person, der ligner Raiden fra 2'eren Og hvilket er mærkeligt, fordi det træeren er en prequel, mm -hmm. og så der Og så den onde fyreren kommer ind og tager dig på skridtet Nej, okay. det er ikke rigtigt Det lyder ellers godt <laughs> men, men det er også lidt af det, der er, der er også går igen ved for eksempel Final fantasy 7, ikke? Mm. For nogen går ud fra, at det de giver dem ligesom spillet en, en vis karakter. Ja. Men det er ikke rigtig noget af det, jeg kommer til spillet for. Nej. Så det er nok også derfor, jeg er helt, helt uinteresseret i det. Men Oveni, ja. det var det så ikke også et af de første 3D-rollespil? Øh. Øh, jo, det Og det, ja. det giver jo også noget. Altså, man så jo også mange af de her spil, som folk... kommer igennem noget kontroversielt. Mange af de her spil, som folk siger, er klassikere og... Jo, det kan de godt være klassikere, men er sådan... Stadigvæk helt vildt gode spilser den dag i dag For eksempel Nintendo 64'eren mm. Det er de ikke De Nej. spiller ikke godt i dag Mange af dem Nej. Jeg har lige prøvet at spille uh, Mario 64 igen i dag uh, ikke, ikke i dag, men for nogle mm -hmm. dage siden Åh, uh, skal du bare spørge at finde nu? Det, det, det har ikke ja, ellers super godt Ja Hvad ser du Finn? Det er lidt overrasket over Det synes jeg ikke det har Jeg synes det har point? nogle gameplay øh, øh, problemer Men Jamen det har det, det er jeg altid så... Der dig med Finn! <laughs> dem, det er rigtigt Betrayer. Det men det var jo stadigvæk ja. revolutionerende for den, øh, det tidspunkt. Ja, jeg kan godt ja. se, at det har nogle gode elementer, men det har sgu ikke eldt super godt. Nej, okay. Og det, det er sådan, lidt, jeg har det med Final Fantasy 7, og har det eldt godt? Det har jeg ingen idé om. Well, der mm. er den der... der Vi har den der PC-port på Steam, som har shinet det lidt op. Men mm. det er stadigvæk bare sådan nogle dukker. Så jeg tror, de kaldes sådan... Øh, ikke amiibo-dukker, men sådan nogle det ligner sådan nogle japanske dukker, karaktererne, når det ikke er cutscenes eller du er inde i en kamp. Ja. Det er meget mærkeligt. <laughs> det skal man virkelig vende sig til. Og ja, det er rigtig svært, må jeg sige. Um, ja. altså, du, man kan bare se det der med, at jeg, jeg, sp jeg spillede syv åren fem 6 timer. Jeg, fik ikke lige, jeg kom ikke lige tilbage til det. Spillede jeg Crisis Core på min PSP, og det var sådan, holy shit. Der er nogle af de samme karakterer her Det skulle sgu helt underligt at se på sådan her Det er ikke sådan nogle underlige dukker længere Nå, <laughs> oh, det er for ny stil Men det er også det de vil få i det her remake Det vil også yep. ændre stilen lidt Og det synes jeg er var fedt mm. nok Altså de så til at være sådan... Ja I det gamle der var de jo Fordi at grafikken var sådan forholdsvis simpel ja. Så skulle deres individuelle karaktertræk sådan overdrives ja. Lidt ekstra Og det har de ligesom dejlet en lille smule tilbage i det her remake, jeg hvert fald den sekvens, de lige viste. Jo, jo, men det er også... Det synes spændende. Den tydelige inspirationskilde, det er jo også uh, Final Fantasy 7 Advent Children filmen. Det har de det er de også været mm. lidt snak om sådan her med, at det er sådan, sådan de grafiske looks, de kommer til at gå efter. Fordi... Det, øh, jo, det er måske... Jeg skal, hvis jeg skal være ærlig, så er det måske også lidt overdrevet. Men de behøver ikke lægge så meget fokus på det, hvis de... Nu arbejder på PS4'eren Og de nu kan Levere en detaljegrad Sådan at øhm, øh, Clouds hår Ikke behøver at være Halvdelen af hans karaktermodel <laughs> For eksempel Ja Eller hvad var det Nej det er en spoiler Der var også en anden karakter Der havde fucking kæmpe hår Jesus Christ Er spoiler er kæmpe hår Nej det er spoiler Hvem personen er Nå Det er det far men ja, altså på den ene side er jeg forhåbningsfuld som sagt over, at de moderniserer det lidt, det skal nok blive godt, men jeg tror ikke, de gør det, altså fordi de venter for meget af det, for det skulle være til mig, ja. så, jeg, så jeg tror ikke, jeg skal forvente, at det kommer til at blive til mig alligevel, Nej. og det er også fint nok, de skal, det er fansen det skal være til, mm. øh, men på den anden side, så er jeg heller ikke helt imponeret over deres nuværende øh, writing talent, <laughs> så jeg ved ikke helt om... Hvor godt det bliver, men måske er fansen ligeglad. De det bliver jo samme instruktør som sidst, og ah, okay. sådan ja. øhm, Jeg har en, en idé for at runde der af øhm, med Final Fantasy VII. Jeg stiller et spørgsmål til jer alle sammen, og spørgsmålet lyder. Hvis du, dig personligt, endelig bliver overtalt til at tjekke Final Fantasy VII ud, vil du så spille remaken eller den originale? Hoffman? Jeg vil til remaken. Okay. Find øhm. Jeg ja. mm, tror nok, jeg vil tage originalen. Okay. Retro-principper øh, der. I can dig ja. it Øh, Kasper. Kontrovers. Jeg tror også, det bliver remaken. Mm? Hvis det skulle. Ja, ja, jeg frygter også lidt, at den første gang jeg kommer til at gennemføre Final Fantasy 7, det bliver nok remaken, fordi jeg, jeg har ikke gennemført originalen. <laughs> Kom kun 5-6 timer ind i det. Så faktisk, der... Men du regner med at købe den nye, så remake? Ja. Jeg er, meget, jeg er meget glad for Final Fantasy VII-universet. Det har man nok hørt igennem mine mange anekdoter. Som jeg er færdig med nu. <laughs> ikke flere anekdoter, okay. I promise. Okay, så kan vi springe videre til næste. Ja. Yeah. Øhm, det var faktisk et... Var det ikke også et indiespil egentlig Firewatch, de viste? Jo. Jeg havde lidt en stil at minde en smule om, synes jeg i hvert fald, I uh, ret meget hvis I synes noget andet, men uh, Team Fortress 2? Jo, det uh, lille smule minder I, i hvert fald om det. Det kan man ikke komme udenom. Jeg havde lidt svært ved at se, om det var sådan en øh, sådan lille lineært øh, historiedrevet, eller om det var lidt mere open world, men det var i hvert fald en god ude i øh, en skov, som gik med sådan en blog blåblåblå, blå, gik under sneglet, med for sig selv var sådan lidt godt humør, og så <laughs> pludselig så kommer det sådan lidt mørk twist til sidst i traileren der med. Ja. Oh nu, no, er det ikke der, der er deroppe i mm. Der er en mand op uh. det, Så spændende Ja, det, det er i hvert fald også et koncept, som er meget svært at sælge. Men jeg har fået lidt mere med uh, Firewatch. Og jeg kan i hvert fald sige, at, at det, jeg, jeg tror, det det har en stor chance for at være lige så uh, lovende. Den dag, man sidder med controlleren eller tastaturet, uh, som det ser ud nu. Uh, det er, Jeg tror godt, det kan... Jeg tror godt, det kan klare sig ude på markedet, fordi det er sådan lidt et spændende spil i forhold til, at du bevæger dig rundt, helt alene. Det er ikke en walking simulator, øhm, og det er skrevet af nogle af de samme folk bag The Walking Dead, sæson 1, efter de er okay. øhm, Og du, har, du ser ikke nogens ansigter, nogensinde, så du ja. din eneste kontakt... Det er din uh, girl body over uh, Telekom, og så sådan, hey fucking kids, stop med den der musik, så du ser dem bare på afstand, de snakker til dig, og du snakker frem og tilbage, og så kan du, ja, yeah, fuck med dem, kaste en flaske i hovedet, eller, eller tage deres jukebox og kaste den væk, eller løb fra dem, eller sådan noget. <laughs> um, og så er der så det er mystiske element med, at sådan, hey, who cut the cork, og sådan. I don't know, sådan, aren't you over at the watchtower? Jo. No. Den who is? Og sådan den, den, den. Så. Det er, lidt, det, det er lidt, det spillet ligger for døren. Og ja, jeg ved ikke, om jeg solgte det særlig godt. Så kan det være, <laughs> at øh, udvikleren eller udgiveren fyrer mig som PR-mand? <laughs> men, øh, men i hvert fald så er det, det indtryk, jeg har fået. Måske ikke, ja. måske ikke superklart i forhold til den her trailer, men... Det er vist også blevet vist frem ved andre konferencer og begivenheder. Så ja, det er jo nok bare os, der ikke har fulgt så meget med i det, der nu får det at se lidt, en lidt større grad her til E3. Ja, jeg synes det er interessant, men det er også svært at finde ud af. Sådan, fordi de viste to toner, de viste den her lidt sjove, som du siger, der var i starten, og så den her, nu kommer der måske et mørkt twist. Sådan, ja. hvordan, hvordan vil det være sådan, fremadrettet? Er det så bare mørkt? Derefter, sådan. Det kunne være fint nok Eller sådan går der skifte med de to, det er måske lidt mærkeligt eller? Jeg tror det er et recurring element I historien At okay. øh, du føler dig usikker okay. Imens at der er det her Er du stadig ude i <laughs> Der er stadig en oppe i det tårn Hvad fanden? <laughs> Get out of there man! God damn kids mm. så, men det, ser jeg, det ser jeg frem til at Høre mere om mm. I hvert fald lovende Writing talent og så øh, havde de øh, nogle indie spil fra for øh, Digital. Ikke øh, det helt store, men øh, Devolver's spil ser jo altid lidt øh, ekstravagant ud. Så hvis man er øh, til den slags, så var det nok give en dejlig fin tilføjelse. Det fortsætter jo lidt øh, samarbejdet mellem øh, Sony's Indie Love og for Digital. Hmm? Så det er jo bare fjern. Jeg synes faktisk, det var lidt sjovt, lige præcis det segment, fordi at det var faktisk det eneste, var det ikke det eneste sådan, okay, de havde også, Firewatch, det var vist også -spil, men det var det ja, ja. sådan det eneste indie fokus der lige var, for det var, det var den der, mm, Prøv at scroll lidt frem her, det, det, det, det, det, det kan jeg faktisk det, ikke engang huske. Det tror jeg, det synes ikke, der var så meget. Maybe. Men det var lidt sjovt, de kun havde med den specifikke udgiver. Ja. Yeah. Og så synes jeg egentlig også, der var, jeg tror, der var et af spillene i dem, jeg synes, det så rigtig interessant ud, og resten så egentlig lidt kedelige og de var meget ens alle sammen, synes jeg. De lignede meget sådan nogle øh, 8-bit, eller 16-bit, hvor whatever, mm. øh, beat'em-ups. Ja. Yeah. Det, det var lidt mærkeligt, at sådan sammen, mm. på den måde. Jeg ved ikke. Der var også et sted for spilling. eller venner. Hvad var det, der fundede om der? Der var en crazy dude, der ligner biker fra Hotline Miami, der har et svær. Så. In your face. Jeg kan ikke huske, men det, det jeg synes, vi er, svært, det er mm -hmm. Okay. Pitmane. Skal vi videre til næste bombshell? Er du klar, Kasper? Er du klar, Fynd? Min, min krop øh, er måske klar. Okay, vi får se. Hof! Ja. Take us away. Give us a load. To the uncharted land of imagination and dreams. Ah, men er det ikke slutningen næsten? <laughs> nej, sorry. Uh, Dump joke. Du skal bare tage os... Uh, du skal bare tage, tage os derhen, hvor vi... Hvor vi tror, at alting kan ske. Fordi det oh. er The Bombshell. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad for en du hensyder til, med nu tager jeg bare en eller anden random. Goddammit! All <laughs> that build-up, og jeg er totalt... <laughs> ...flasset. Jeg ved heller ikke, hvad du snakker om, Christian. Ready for The Bombshell. PlayStation View. Mmm, we'll drop the mic. I'm out of here. Bitches. What the fuck? Sony vinder E3. Ja. Yeah. Det var lige der. Hvis jeg siger Kickstarter, det. motherfucker, kan du så huske... Det? Ah, okay, den... Okay, yeah. den. <laughs> okay Så Hader I... Hader I bare i <laughs> eller hvad? Lidt. Ah, kun lidt. <laughs> øh, Shenmue 3. Yeah, it's happening. Så kommer Creator lige ud. Hey, jeg vil gerne lave træerne. Eller, yeah. den er lige på vej. Jeg vil virkelig på. gerne lave træerne, you guys. Hvis I går ind på Sparkstarter lige nu, kigger... <laughs> så er den der. 5, 4, 3, 2, 1... Hold oh, Funt Our Game! Vil I vide, hvad den er på lige nu? Hvad er den på lige nu? Den øh, små er på 2 millioner dollars. Ja. Den er på 3,2. Ja ja. Det er rimelig voldsomt. Der er 29 dage tilbage. Ja. Slap, de, de, de skal nok nå det. <laughs> det, det, det, er, det er en lovende Kickstarter. Hvad var øh. det? Var også... De annoncerede jo netop øh, Kickstarter'en på pressekonferencen og sagde... Ja. Og var talt ned sammen, sådan, bum, yeah. så går vi i gang nu. Ja, St den. Uh, mens... på den her bitly, save Shenmue. Ja, og det var sådan Mens at preskonferencen var i gang, ja. så formåede den at komme op på et svimlende højre på løb allerede. Ja. Det var også godt op på halvanden million. Et sådan godt stykke efter det, ja. Ja, det var helt vildt. Mm. Så det er jo meget underlig situation, vi har her med den her bombshell-hoff. <laughs> men, øh, men i hvert fald så kan jeg Trøste alle sammen og sige at øh, Ja det er meget underligt med en kickstarter Fordi det virker jo til at øh, Shenmue Creatoren og Sony Arbejder sammen Men det er lidt En sag hvor at De skulle lige være sikre På at der var interesse nok Det er meget kynisk Sådan som jeg leverer det men Essentielt så det, det, det handler om Så nu hvor at de har fået de Kickstarteren er øh, god. Den er den er klaret, så øh, samarbejder Shenmue øh, Creator og, øh, og Sony så sammen et øh, tæt samarbejde med funding og, og øh, distribution og så videre, og det kommer til PS4 og PC. Så. Ja, det kan man se frem til. Det er lige lidt please understand. Det er lidt en taktik der så brugt øh, i forbindelse med andre kickstarters, kan man så sige Den der med, at man ligesom bruger det som Sådan et politisk Middelbehandlet scenes Prøv at se her, udgiver hvor meget interesse Der er for spil, og så hopper de som ombord Og Det er lidt en taktik Der måske er sådan lidt, ikke så velanset Jeg ved det ikke helt Hvad Taktik, der ikke er så velanset velanset, ja okay Du snakkede hurtigt Ja, det gør jeg nogle gange skal jeg lige det, der habda, der Ja. Um, yeah. Ja, de kalder Mr. Caffeine. Åh, <laughs> oh, Mr. Caffeine! Hvor er han? Det ved jeg ved ikke. Ja, ja, mit Goldwood er, er all over. Er der nogen af jer, der har spillet øh, Shenmue? Nej. det Desværre ikke. Jeg havde ikke maskinen. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har på fornemmelse af, at det er sådan et de der spiller, svært at gå tilbage til. Mm. Og det er derfor, jeg er faktisk er lidt excited på, at der kommer træer. Men det ja. der var quick time events. Ja, uh, yeah, uh, gam rigtig gamle quicktime events, Christian <laughs> <laughs> Det skal jo starte et sted Men det var en kæmpe stor, ligesom du lige lavede op til En kæmpe stor bomb, de kunne droppe mm -hmm. ja, Men det er også ja. det er mærkeligt på flere forskellige måder Lige præcis som Kasper siger Og også, faktisk, <laughs> også meget uh, lige uh, Final Fantasy 7 Det er lidt det der jo. med Når et spil er så gammelt Altså... Hvad er verdens plads i dag? Ikke? Fordi det var lidt af dem, der ligesom var med til at lave den her åben verden, hvor der var øh, altså, tid på dagen Og folk, der havde sådan en dagsrutine Og minigames og quicktime events og sådan noget Men det er bare sådan en ting, man sådan, synes efter efterhånden er sådan lidt gammeldags nu Så ja. nu kommer du ud med et nyt altså, jeg, well, jeg følte det bare super gammeldags <gorts> der sådan, well, well, Jeg tror. Jeg... Jeg ved ikke, Bare du kan sige... Jamen, jeg, jeg, siger, jeg, jeg mener bare, at uh, jeg kan godt se din sammenligning, men her er forskellen så bare, at der er en... nok mest fan-anerkendt historie i gennem spillene som skal gøres færdig. Ja. Så ved jeg ikke, hvad Kasper ville tilføje. Der er jo så også lige den her tilføjelse med, at de mm. måske rent faktisk har tænkt på det, du siger, Hoff. Og mm. derfor har de lavet en Kickstarter. For at sige, vil folk have det her? Mm. Altså... Jamen, jeg tror der er folk der vil have det, altså ligesom øh, for en også. Jamen, altså det er, Men det er, jeg er bare ikke er, sikker på at fansene det selv overvejet. <laughs> hvad, hvad, hvad fanden er det? Hvad er de ja, det er sådan på, på, at jeg tror de har kigget på Shenmue og sagt, det her det er så specielt et spil, at det er nok ikke et spil der bliver nemt at sætte til folk der ikke kender Shenmue-serien i forvejen. Mm. Oh. Øhm, den her dag i dag, fordi det er så gammelt et spil. Og ja. derfor så smider vi på kickstarter og så siger, bror hvis I fans, I virkelig gerne vil have det her, så giver vi det til jer. Mm. I stedet for at Jamen, jeg tror, med Final Fantasy 7 Remaken, der tror de så meget på det, at... det også så ved de, at der er så mange fans, at det skal sgu nok øh, ja. give et plus på kontoen. Så I ikke deres aktier bagefter? Oh. <laughs> oh my God. Og der tror jeg måske, de har været lidt mere ustikker på Shenmue. Sådan, kan det her tjene sig ind? Mm. Sådan, ja. Folk har fuldstændig glemt, om Shenmue overhovedet eksisterer. Ja. <laughs> eller hvor lang tid det er siden og sådan noget. Ja. Så der har de måske sagt, okay, der bliver vi måske lige nødt til at få noget finance for at være ja. sikker på, at folk rent faktisk vil have det. Og når den så er klaret, så samarbejder vi med Sony derefter. Mm. <laughs> Men det er, det er rigtigt det der med, at, øh, at det selvfølgelig er lidt anderledes, fordi det er et nyt kapitel i øh, spillet, Altså der er en ny historie der også, som ligesom, du for dagen. Ja. Men jeg skulle stadig lidt øh, spændt med det der gamle gameplay, altså jo, jo. Hvordan de, om det fik sig der, hvad det gør. Ja, det er nogle Men... underlige serier, det giver jeg helt ret i. Men det er også lidt det, jeg glæder mig til at se, når det egentlig udkommer, fordi der er også mange folk, der ligesom bare bliver swept up in the hype, som ikke har noget forhold til dem i forvejen. Mm. Og man, jeg synes faktisk, at det, man kan drage en parallel til, for eksempel øh, det, de havde, hvad var det sidste år ved Gamescom? Sony, som var et rigtig, rigtig stort øh, hit det der øh, på en click-adventurespil. Øh, Grim og, Fandango. Grim Fandango, ja. lige præcis, ja. Der kom der også noget rigtig til hype, og det er også et spil, der er og også velladet for sin tid. Også, det er så tilgængelig en god historie, mm. modsætning til de andre. <laughs> okay. Jeg kender ikke sin min historie. Øh, men sådan der var stor hype omkring det. Ja. Folk var passionerede omkring det. Og så ligesom, da det udkom, så er det bare sådan lidt... Nå. Well. Var det var det mm. egentlig det? Ja, yeah. Well, jeg vil så sige med Grim Fandango, at uh, for at Jones advokat igen. Eller Skeletterne advokat, eller hvad det nu er. Men, øhm, <laughs> men i hvert fald så... Det var et klassisk spil, men... Der er mange, der hav har svært ved at få det til at køre på moderne systemer. Så at genudgive det i sådan en HD-ting, det, det er vel egentlig et finere formål. Selvom at man måske oh, kan yeah, yeah, yeah. tænke lidt, at øh, relevansen på spilmarkedet øh, vil være lidt manglende måske. Fordi det er ja. jo egentlig at det er underlige spil, der fra sin hele egen tid, der nu bliver bragt tilbage igen. Mm. Altså det, det er heller ikke, altså det er ikke fordi jeg, jeg prøver på at sige, at, at det er forkert af dem, eller om de er bare pengegriske, eller hvad de er, altså selv, hvis folk gerne vil have det, mm. så skal de da bare lave det, men sure. det jeg ligesom selv et spørgsmålstegn ved det, det er om de fans, der ligesom bliver opbredt i det, de selv har overvejet, hvad er det egentlig, de regner med at få ud af det her, yeah. fordi, altså, Grim Fandango, det virker også som, at det var Nogen velladet, nogenlunde velladet den der remake, de, de har så åbenbart ikke ændret opløsningen på baggrunden, så de så lidt gammeldags ud, yeah. Men det var ikke lidt som, da det kom At der var den her pludselige realisering For folk om, at det her er fandme et utroligt gammelt spil <laughs> Altså det, det er måske ikke helt så fantastisk Som vi husker det, fordi at Game bare er bare utroligt gammeldags Altså yeah. de possels, der var i spillet, Er bare ikke særlig veldesignet Det er sådan lidt random, hvad løsningerne er mm. <laughs> Og det er ikke noget, man laver længere Nej. Så, det, så det var, var som, at og det er måske bare forkert fornemmelse, fordi at yeah. hypen dør ofte, når spillet udkommer, men det virker bare som, at al hype forsvandt lige det snart det udkom, sådan lidt, nå. Nu, og nu, nu det er det yes. nu ikke og det Nu er det ikke spændende mere. Og, det, og det, jamen, ja, det gør det jo så også generelt på spil, men det ja. er lidt som, at det også var fordi, det er som op for folk sådan, nå. Oh well. Ja, yeah. var, var det det, det var? Ja. Okay. Yeah. Og det, det, det er lidt det, jeg tror, der også kommer til at ske med de andre to spil her, når de udkommer. Okay. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Det, mm. Jeg kunne godt sagtens se, at det, var, det kunne blive tilfældet Men det er jo, det er jo igen, det her det bliver sådan et, et helt nyt spil Det bliver ikke en remake, ja. det her måske. Det er rigtigt øh, Men det skal jo være et nyt kapitel Så det kan ja. jo godt være, at øh, det også kommer til at have noget. lidt mere moderne gameplay-elementer i mm. ja. Og det kan de selvfølgelig også godt have ved Final Fantasy 7 at altså, De har peppet deres system op siden Og, ja, ja. og laver også okay fighting-systemer øh, Ja, det kan selvfølgelig være, at de tager nogle fighting-systemer med ind for de nyere spil Uh, yeah. Det kan jo godt være, at de lavede det aktivt, altså Ja, yeah, det kan være Det er det, jeg altså. Så, men det er spændt på Det skulle faktisk det. ikke noget mig, hvis det, det, det? Lave det aktivt That is Men nu vil jeg snakke om Goddammit, PlayStation View <laughs> Ja, men så kom med <laughs> Det snakker jeg deres med Kan du huske, vi havde faktisk snakket om det før i vores nyheder? Har du det? Jeg ikke huske i hvilken forbindelse, men det var Hvor det var kommet op Navnet, mm. og så spurgte du, om jeg vidste, hvad der var for noget Ja yeah. Og så var det der TV okay. Men de snakkede bare lige hurtigt om At det bredte sig ud til flere byer i USA Hvor de kørte trial med det Og det var deres tv pakker Men I stedet for at få, få det via kabel-TV Så ville du få TV-pakker over nettet mm. altså. Så det var faktisk Sony og ikke Microsoft Der snakkede om TV den denne gang hmm. Ja Men det var hmm. heldigvis nogle kort, Så det var fint ja. Og Andrew House han var så charmerende så... Det er altid det er også... rart, mand. Ja. Flot fyr Bestemt. Hvad var der ellers? Så kom der måske øh, deres hardware præstation. Som var deres øh, Morpheus-brille. Mm -hmm. Det er lige debutteret på. Altså, okay, det ja. er jo ikke, det betyder jo ikke, men det ja. visste den frem på scenen. Jep, jep. Og hvis de nu spil, de havde på vej til det. Mm. Det er jo bare godt øh, for dem, som glæder sig til, hvad fremtiden bringer for The PlayStation Brand. Men øhm, jeg, jeg burde nok være i den gruppe. Men ærligt talt, så er jeg ikke solgt på VR, så Nej. desværre. Uh, I to see it all before my crazy cybernetic eyes, before I believe it. Lad mig like, Kasper. Var du hyped? Not really. Okay. Jeg synes faktisk også, øh, lidt samme kritik, som vi gav ved mange af Microsoft-præsentationer, synes jeg faktisk, det er en dårlig præsentation af det. Mm. Jeg synes, det nye spil, de har lavet til, den så rimelig kedeligt ud. Ja yeah. og, og så generelt Det er også rigtig svært at sælge VR For folk der står og kigger på Præcis. Fordi vi ser jo bare en tosset der står med briller på Og drømme oh. dem selv Så for det, det er Handicappet på forhånd Og så synes jeg også det var dårligt spil i valget <laughs> Og så ligner de også bare handicappet når de bruger det <laughs> ja, ja ja Men altså, jeg er ikke i tvivl om det det er sikkert at bruge jeg vil, Jamen jeg tror jeg det man skal det også, bare selv kommer. på det. Det, det, det det er ikke meget værdi At se, det. se, andre, ja. at se andre bruge det Helt sikkert. Nope. Det er lidt, øh, lidt det handicap, der også var, da de begyndte at komme frem med DVD'en. Nu ved jeg godt, det bliver old school. Mm. Men så må så man også en film, ikke? og så var der så en en thriller'erne, der så... Prøv at se her, det var hvad der sker, hvis du havde den på DVD i stedet for. Men du sidder og ser det på VHS. Lige præcis. Så, <laughs> så der har <laughs> det også lidt det handicap der. God damn men så klipper de så en masse action sammen og en masse høje lyde, og en mand, der sidder op i en sofa, ja. så, <laughs> <laughs> det jeg, så det er det en rar oplevelse. <laughs> det var mere sådan, wow, det er ikke <laughs> De skulle have hyret ham, så er de vågnet i 3 Ja, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der gør det? Det, det, kunne faktisk, det? det kunne jeg faktisk godt se det sjove i. Folk vil bråkke sig på Twitter, Kasper, that's why. Det og tror jeg, dem, der jeg skal... ikke ja. brokker sig på Twitter, de siger, fist me på Twitter, okay? Og så sender jeg dem, Ej, okay. dem drøs. Drøs, fang, de, fang de ikke, den joke Ej. Jo, men jeg undre at, at du siger, at dem der bokser over det Ja yeah. De bokser sig selvfølgelig over det, dem der ikke bokser sig over det, de siger fist mig. Ja yeah. Så det er sådan positivt, at de siger fist mig. Det er jo hans dejlige fælde Ja, nevermind, de skal hyre PewDiePie Nå, no, fist. Præcis Ah, jeg forstår det nu, kan jeg sige Jamen var det ikke okay, noget, han var gået væk fra, fordi han var i over folk, de sagde det til ham Jo, jo, men folk bliver ved med at sige det Ja, Jamen, så er det vel ikke hans færeste, det. Det ved jeg oh. ikke. Jeg troede, det var en tater. <laughs> ja, det er jeg fiste? Det er ikke apropos YouTube-stars, okay? Hvem skal have det fist, stedet, jeg fiste, ligesom? hvor meget vil det koste mig? <laughs> <laughs> Wait, what? Hva? Du plejer da normalt at blive betalt for at fiste. Det er, er rent business, det her, jo. Ja. Du, du kan business. jo lave en Kickstarter <laughs> ja, det vi... til det. Ja, præcis. Business. Cracks and hoes and fisting. With PewDiePie. Åh, <laughs> <laughs> oh, fuck, det blev en dyrk. Så <laughs> oh, skal jeg have ham igen. Mm. Uh. Hovedsponsor. <laughs> Today's fisting is sponsored by PewDiePie. Nu <laughs> oh, tænker jeg så om. Uh, the Star Wars exclusive. Du sprang over noget? Gør det. Ja, det er det er lidt. Det, det er lidt undentligt. Du vil jo gerne uh, være optimist her, men så glemmer du helt. Det er allermest positivt. Fra dit synspunkt ved Sony's pressekonference. Nej, ah, okay. Det er fordi jeg havde den efterfølgende. Men... Okay, men skal vi, tage... skal vi gemme den, så? Nej, vi kan godt tage den nu. Okay, hvis, du... hvis dit uh, Corvus-apparat tager oh, det der, Black Brilliant. Ops 3, så tager oh, vi den. Skal sidde hun lige her. I'm ready. I'm ready, man. <laughs> mm -hmm. Strapped in. Strapped on. <laughs> er klar. Så... Black Ops 3, Call of Duty-spil til Sony's pressekonference. Har de lavet en fejl her, Hop? What? At der foregår. Ja, de må jo komme for sent ind ja. De må ankommet Det kan være, at lyset var så skarpt, at uh, Mark uh, Lama Eller hvad han hedder, han ikke uh, Han kunne ikke se, uh, hvor det var, han gik ind Så man gik bare ind og troede, det var Microsoft Ja, men kigger også meget skeptisk på den controller, han fik i hånden. Ja Ja, men den holder ikke helt, fordi han begyndte jo at snakke om, at uh, Call of Duty's fremtid, den var hos uh, Den var hos Sony og Playstation Åh, oh, det springer du frem til, da? Ja? ja Ja, det er Ja, men udover uh, Koop... Uh, Footage med fire spillere, så var det jo egentlig, ja, multiplayer trailer, uh, world premiere, eller hvad de kaldte det, og, som du siger, rigtig Kasper, så er fremtiden hos Playstation, når det kommer til Call of Duty. Og hvad det betød, det forstår jeg ikke helt. Det tydeligt tidligt, jo, Nå, samarbejde, så... jo. <laughs> ja, fremtiden er i hvert fald, så minimum indtil til næste Call of Duty <laughs> The, fu the Future is Black. Som de siger. Men det var også en forholdvis stor gæt, de lige fik. Mm. Eller fik. <laughs> det. Ja, bare som om, de bare kom mig så her. Vi mm. vil gerne give dem her i altså. Men Ja. Men det var, det var fedt ligesom at kunne til deres fans, -tryk. jeg. tror, der nogen, der fik mindblown i hvert fald. Ja. Jamen, øh... Det er lidt underligt, fordi der er sket så mange underlige og crazy ting i den her preskonference. Så at se det næste Call of Duty-spil. Men så alligevel lidt anderledes nu, hvor, at det er, øh, nu hvor det, de samarbejder med Sony og DLC tidligt hos Sony, så er det stadigvæk lidt overraskende. Så det er sådan lidt en blanding af det, man er vant til år efter år, og så en lille overraskelse lige kom ind af siden. Så ja, jeg ved ikke lige, øh, det, det er ikke lige det allermest spændende, men det er da, det er da meget fint, at der lige var lidt øh, variation, når det kom til E3 og Cut. Ja, men som sagt, jeg tror ikke, der er nogen af os her, der ligesom er interesseret i det. Altså, du er jo kort med det. Ja, ja, det er, men altså for mig, der gør det ikke så meget, det der. Okay. Øh, vi har det her en måned før. Mm. Nej. Altså, jeg er jo over der er nogen, der selvfølgelig gerne vil have det med det samme, og det er selvfølgelig fint, så det er plus for dem. Mm. Øh, men, ja, altså, jeg tænker bare, at det, det er et stort gæt i sådan sammenhæng, men ja. det er nok ikke noget, vi har blæst tilbage over. Nej. Jeg, jeg frygter også lidt, at Black Ops 3 generelt set ikke øh, rigtig kan hamle op med den succes, som Thor'en var. Fordi Thor'en var rimelig spændende på nogle punkter, men ja, jeg frygter lidt, at træerne bliver dum. <laughs> Rent personligt af det, jeg så i hvert fald. Tænker du på øh, multiplayer? Ja, øhm, Eller faktisk mest singleplayer, fordi de prøvede i okay. det mindste nogle nye ting i ah, okay, Black Ops 2 singleplayer. Så nu hvor de går et skridt videre i øh, Black Ops 3, historien og setting, så... Ja, nu må vi lige se. Selvfølgelig så fortsætter hele Call of Duty-serien jo med det her øh, nye mobili mobilitet, der kom i øh, Advanced Warfare. Men øh, ja, det spillede jeg jo ikke. Jeg var på Black Ops-fronten. Yeah! Så, det er der, <laughs> det Black Ops er. to gå home, yep. som du siger. The Future is Black. Igen, igen. All black. Yep. All black. All black, baby. Men jeg synes, det var lidt spøjst, at de havde fokuseret på koop uh, til single per well, det Så nu havde de ligesom fremvist. Ja, det var ikke, uh, det var ikke noget nyt for uh, Treyarch. Det har jo været lidt deres uh, uh, special thing, men så kom de lidt væk fra det igen, og nu er de så tilbage forhåbentlig i stor stil. Jamen havde de det ikke kun i én titel? Var det ikke kun i World of War? Jamen... Var det ikke... Jeg synes det var i Jeg formulerede det anderledes Fordi det var en unik ting For Call of Duty Og så var det lige Treyarch der prøvede det der uh, World at War Men så kom de ikke rigtig videre med det Og serien gik generelt også Lidt væk fra det uh, Med co-op campaigns Og ligesom det fokus Så nu er det tilbage i hvert fald Ja men det var lidt det var lidt pudsigt lige at se det var på scenen, altså det yeah. ligesom var det de fokuserede på, nu præsenterer vi single Nu spiller vi i Co-op yeah. <laughs> Ja Og... Foropledes Altså, det skal det sikkert blive sjovt at spille, uh, spille i Co-op mm. Jeg er så mere til, hvis de bare havde lavet sådan fokuseret events, uh, spec-ups lignende yeah. ting til Co-op okay. det, det tror jeg kunne være at designet lidt bedre, yeah. og jeg synes heller ikke så, så, så spændende ud i den demo de havde Fordi altså, fire folk løb under ring og skyde på en masse ting <laughs> Two. Det er sådan ikke der er, at I, der på en raket, eller andet eller mærkeligt. Mm. Støder på en raket. Godt. Det kan Men ja, jeg synes, at det enkelt er en særlig god. Mm. Jeg er lidt interesseret i det her med mobiliteten, fordi at, øh, det giver selvfølgelig en helt nyt lag, og det giver en masse ekstra, man ligesom skal sidde og tænke over, når man løber rundt, i stedet for bare at skyde folk i hovedet, som jeg nyder så meget. <laughs> Men øh, ja, jeg... jeg jeg har lidt kudos, eller meget kudos til års fra Black Ops 2, så jeg sådan regner sådan lidt med at give dem god goodwill indtil jeg er en Ja Så at være optimistisk Forstået, forstået man, man kan have en cyborg arm Multiplere, det er meget cool Det er jo det, jeg er blevet okay. mærke i Man kan have en cyborg arm Man kan skyde Åh oh. <laughs> Skyde På den måde Wow, jeg begynder at lyde mere og mere som begejstret 12 <laughs> Skal vi videre? <laughs> Ja, eller 30-20-årige. Ja. Yeah. <laughs> Hvad var det næste, så de viste? Nu, nu må jeg snakke om min Star Wars, goddammit. Ja, yeah. ja, Der kommer noget eksklusivt Star Wars til... Var det Disney? Nej, det var det ikke. Hvad var det, det var det til? Jo, Disney Infinity. Var det det? Ja. Disney. Okay. Det er faktisk forholdsvis stort. Altså, vi er igen ligeglade. <laughs> men jeg går ud fra for børn. Der går ud fra Star Wars. Det er sådan en rimelig stort Rumsigt. Hit. Rumsigt. og øh, Og der til... Som ekstra indhold til et spil til børn Der kunne det da godt være sådan en okay get Ja yeah. Twilight of the Republic Hvad fuck er det for nyt navn? Godt, det lyder forfærdeligt Hvad oh, yeah. er det lyder som en meget nutidig navn, tænker jeg mm. <laughs> yeah. Hvad var der ellers? Så var der Batman Arkham Knight Skal vi lige sige Salem? Lidt old school var Der var noget noget gameplay eller en sekvens Ja, yeah, det, det var Det er egentlig blevet en afspillet det. til at være Den opening sequence når til hele spillet? Ja Er det en, okay. er det en spoiler? Skal jeg ikke korte det ud? Nej, <laughs> ah, det, det er fint nok okay. ja, ah, Det er fordi, at øh, det ligner en opening sequence, ja Men i samme øh, ja, i samme pressekonference der, der Der annonserede de også, at de havde eksklusiv DLC ja. Indhold til Batman spillet ja. Det har de også har haft tidligere samarbejde om mm -hmm. Øhm, og det var Scarecrow DLC Og det så egentlig ud som om at Det her var sådan en indledning til noget Scarecrow mm. Så jeg tænkte egentlig at det faktisk var DLC de viste men mm. Okay Så kan jeg lige blive øh, belært. det skulle ske en dag Når det kom fra mig det Skal jeg hver gang det kommer fra dig Nå, Kan egentlig godt lide at de du kan øh, det øh. godt være at jeg ikke græder mig selv så <laughs> <laughs> Okay <laughs> You were saying Casper Øh <laughs> uh. Jeg kan godt lide, at de ah, nu har kørt rimelig mange Batman-spil Og så de det har de Fundet ud af... Hey, hvorfor var det folk helt vildt godt kunne lide 1'eren? Nå ja, den der Scarecrow-sekvens Hvad ved det, et spil om det? Ja <laughs> Jo, ja. Ja. Ja, ja, ja Jeg kan godt se, hvor du kommer fra det. Ja, det, det jeg, jeg håber også, at, at, sige, at det, det er mere end det Det, jeg prøver at, prøver at sige, det er, at jeg ikke synes, at... Nå, nu har jeg ikke prøvet Origins jeg synes bare ikke, Arkham City var særlig interessant. Nej, det kan jeg også godt følge dig i. Så... Det er det... Og jeg ved ikke, om der er andre, der har det, det på samme måde. Jo, men det kan jeg sagtens følge i. Altså, det var ikke så, et godt første attempt første til en open world. Og så... jeg tænker mig, at det er sådan... Hmm, det er ligesom, om folk ikke er lige så interesserede i vores batman ser længere. Hvad skal vi gøre? Lad os tage det der fra etteren, der var super godt. <laughs> Alle elsker ja. den der sekvens. Mhm. Mm ja. Yeah. Men det bliver jo stadig åben verden, ikke? Jo, det her. gået for, så. Det bliver Gotham denne gang. Men jeg vil sige, det var allerede annonceret, kan det ikke passe, at det bliver adult? Only, eller hvad er det, det bliver? Oh, jo. Nå jo, nej, nej, nej, nej. Det er det, der er så mærkeligt med Batman Arkham spillene. De har været teen, tro det eller ej, okay. før, men nu er ja. Batman Arkham Knight uh, mature. Okay. Ja. Men jeg synes også, jeg synes det er et fedt valg, fordi at mm. den her introduktionssekvens, den virker også rigtig, rigtig, rigtig nok. Ja, for fanden. Altså bare ja, ja. når man tænker på subteksten, og oh, hvad der egentlig foregår, så er det egentlig ja. fucked up at tænke på, egentlig. Altså, jeg synes det var en kedelig sekvens, og jeg klæder mig ikke til at sidde der og sådan starte spillet op, åh, oh, fuck, det er den her sekvens jeg ser derovre. Men det der, <laughs> men det der foregik sådan rent øh, historiemæssigt og, ja. og hver, hvor det gik hen af det det, det det ved jeg ikke, det er måske lidt øh, crazy shit, at bringe på banen, men uh, så jeg, sy jeg synes faktisk, det er en fed sekvens, men... det er så taget i forbehold af, at det er bare en sekvens, man sidder og kigger... som normalt er som en præsentation. Yeah. Ja. Ja. Uh, lige ned til det der Disney Infinity... det, der var eksklusivt... Uh, til PlayStation 4 og 3 med det... det var en starterpak. Mm. Yeah. Ja. <laughs> det er <var> ikke <laughs> sådan, at det kunne her er også karaktererne til Playstation, det vil også bare være absurd Ja yeah. Men det er bare sådan, det er en starter som du kan få der Der har en masse karakterer i Og så åbenbart også har Boba Fett, som du i noget tid Ikke kan få andre, på andre måder Medmindre du selvfølgelig spiller spillet og unlocker ham via der Okay, Boba Fett. Jamen, det er jeg glad for, at du lige retter, fordi det er jo en, en stor Men det, giver det giver ingen mening, fordi i en Film, der skal du have karaktererne jo Eller der skal du købe figurerne ved siden af så det, kan ikke... det, kan, det kan være det første, første udgivende Ja, det må være sådan noget Jeg mener også, at det var hvis sådan, de også gjorde med Hulk i Marvel-universet Der var han også sådan ja. noget Exclusive i noget tid mm. okay. okay Men vi er ikke færdige okay. med at snakke om Star Wars Ah? Uh? Det næste! Den. Battlefield! Hvad kan det være? Battlefield mod? Ja <laughs> Var det ikke det, de viste om? Jo. Øh, jo. Jeg vil også være kontrovers nogle gange Jeg vil bare vide om det er et mod til Battlefield 4 Eller om det er et mod til Battlefield Hardline det, der, det, det er de spørgsmål du gerne vil svar på <laughs> Men det er Star Wars Battlefront Ja, for. ja. Det ser faktisk godt ud hm? Men ja Man kan jeg godt blive til at sige ja, det Er det med skin mm. Men det ser faktisk godt ud ja. Det er sådan lidt jeg på en måde, så savner jeg gode Star Wars-spil, så er jeg sådan lidt tilfreds. På den anden side, så er det gerne sådan, okay, kan det ikke være mere Star Wars-agtigt, end det her er? Altså, jeg ved godt, Battlefront-serien har været meget øh, har haft et meget øh, stramt fokus, men ja, jeg ved ikke. Altså, det er, det, jeg får bare dice i munden, når jeg ser det her. Og jeg skal hurtigt ud og skylde dem. Min en med sæbevand. Uh, okay. Oh. <laughs> jeg vil sige, at jeg synes ikke helt så meget, at det ligner et mod som Hardline gør. Mm. Det, vil, det vil selvfølgelig også være. <laughs> øh, rigtig, rigtig skidt, hvis ah. du gjorde når det. er sådan en helt anden skin og sådan noget, på. Mm -hmm. uh, jeg synes, det ser ud til, at... Ja, man kan godt se, at det minder meget om Battlefield. Men jeg synes alligevel, det, det ser sådan lidt anderledes ud. Yeah. Jeg har så læst nogen, der brokker sig lidt over, at pressen, som har prøvet så siger jeg, at det... Det ligner alt for meget, stav, øh, hvad hedder det, Battlefield, mm. øh, og til det så vil jeg umiddelbart sige, at det har Battlefront altid gjort, <laughs> det har været en kopi af Star øh, Battlefield, men altså det kan godt være, at der, der er noget i det, altså de siger, at, at når man så spiller det, ja. så føles det også som det samme mapdesign og sådan. Jamen jeg, jeg, jeg tror bare jeg det. desværre, at det er sådan nogle små ting, man ikke tænker over men så når man spiller det, så er det bare sådan så det. små ting controls, den måde du aktiverer ting på den, den måde du minute til gameplay, du skal aktivere ting, øh, så tror jeg bare det er sådan små ting, der kulminerer op og man bare sidder og tænker sådan det her minder mig meget om Battlefield serien, i hvert fald ja. den moderne Battlefield serien ja, så det, ja. Jamen, det kan selvfølgelig være det der, der omkring Altså det kan, det kan jo godt være faktisk, at kritikken den baserer sig på, fordi de gamle spil, jeg, jeg har næsten ikke spillet dem, jeg har et eller andet, og der føltes det også bare som, der føles det også dengang som et mod til Battlefield 1 <laughs> øh, eller 1942, men det kan jo godt være, at fansene ligesom forventer, at selvom de gamle følelser som et mod til de gamle Battlefield-spil, at så vil den her nye, øh, hvad hedder nu, Battlefront, at det vil egentlig føles mere som de gamle spil, altså Battlefront-spil. Mm -hmm. Hvorimod at det mere føles som en pendant til de nye Battlefield-spil Hvis det giver mening Så selvom de gamle virker som sådan en skamløs øh, <laughs> øh, kopi af Battlefield <laughs> Jamen så forventer man mere at de nye vil minde om dem I stedet for bare at følge med Battlefield Og så bare stadig have den her lidt for tight connection måske Ja yeah. Synes du virkelig de mindede så meget? Ja det synes jeg ja, der var forskel Toren der, der fokuserede de mere på at have de her helte med Eller de her... Det ja, men altså, der er sådan en ting, gameplayet, hvordan det var Altså... Det var jo At spille det i first person, var jo nærmest øh... øh nærmest Fordi ja. du også havde det her med, at du kunne lave rullefald osv. Det har du aldrig kunnet i Battlefield øh, jamen var det ikke kun noget, helten, at heltene begyndte at kunne gøre? Nej det er nemlig <laughs> også synes, som... Selv som druide, hvilket var mega mærkeligt, der kunne du gøre det <laughs> okay Okay, altså jeg var måske også far, af at jeg spillede på PC og spillede det første person mm. yeah. øh, Men det var sådan Det var nemlig det, også bare... det, når du spillede first person, så begyndte du at lave det der rullefald Det var så mærkeligt, kameraet er fucking fuldstændig op. <laughs> det var sådan, nej, hvad sker der? Men altså sådan, du droppede ind, og så var der sådan, der var sådan nogle Hvor der var en TIE der var siden af der, og så ligesom hun prøvede at flyve den, det er sådan lidt mm. Ja, ah, okay, okay. setup'et, ja Det, er... ja. det, det kan det. godt give dig ret i, det var sådan meget efter bogen. Mm. Det er jo også, hvis man skal være ærlig, et meget sikkert valg af EA at vælge DICE til at fortsætte ballefrontserien. Ja. Altså, det, det, man kan jo nok ikke komme udenom det, at øh, der nok har været... De nok øh, godt kan forestille sig, at de kan fortsætte i den stil der, men det, ja, jeg tror bare, det er de der små detaljer, man lige lægger mærke til, når man spiller det. Eller det, her er en crazy idé. Det kan også bare være pressen af nogle idioter. I Det kan være, at de tager det fejl, når det kommer det til godt det Det at være. Hmm. hmm. Nu må vi se. Det, øh, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg er overskud eller interesse nok til at være optimistisk, men der er nok nogle af mine casual venner. Filthy casuals, der, øh, der kommer til at snakke om det. Så det kan være, at jeg stjæller, stjæller det fra dem eller sådan noget. <laughs> Måske. Mm. Vi har selvfølgelig lige en indskydning, Undskyld, jeg afbryder igen igen. Men det var fordi, de viste co-op frem her ved Sony's og IAs pressekonference som Der var meget sport og sådan noget. Det gider jeg ikke snakke om. Men så viste de multiplayer frem. Så det var ligesom, der forskellen var. Der var multiplayer på Horth. Nej, Det er ikke Horth. Jo, det er vist Horth. Jo, det tror jeg. hvad Det er Horth. Ja, Sneplaneten fra Empire. Strikes Back. Og så viste de koop øh, øh, frem ved Sonys konference. Og det var på anden Planet. Og vi havde It's a Trap, fyren, der snakkede til vores koop bodies, Så det var lidt sådan, IA fordelte deres præsentation af Battlefront. Så folk kan lige Det store et stort overblik. Ja. Han var også, han var også øh, lige ved at rocke ud sammen med ham den anden, der, der de spilte på Hoth. Hvis de mærke til det, for de startede under den der hangar der, ik'er? Mm. under sneen der, ja. og så skulle de til at løbe ud for ligesom, at forsvare det hele. Mm. Og så lige at de sidder i dækningen lige før de skulle ud af døren, så kiger de til højre, og så sidder ham der. Nej, undskyld, det er ham. Nej, det er, der er ham, lige. der flyver Hænger. som, med. Øh... Ja. Øh. jeg er racist. They er look like der... to Åh, oh, hvad er det, nu han hedder? <laughs> Dude. Så er de er vidt forskellige raser. Karrasian. Hvad fanden er det, nu han hedder? Lando, ja. Ham der, som Lando flyver sammen med. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Med det der mærkelig indrammede ansigt. Eller? Det synes ud at man sådan en ekstra hudlag under Jeg ved ikke. Som... Synes, at er sådan ekstra, sådan, under, jeg jeg ved ikke. kan jeg ikke forstå forklare det forklaret. Men lad os snakke om det sidste, de viste Sony til at fange Åh, oh, det bedste. Det bedste? The best. Så Casper kan jeg forekomme. Nå. <laughs> Nå. Hva? Ja, jeg troede, du var faneseren. Nej, jeg tager min, min anmeldelse tilbage. Træerne er noget brast. Ja, øhm... <laughs> nej. Uh, det er nej, det, dag? Ja, yeah, uh, internt joke med mig selv. Uh, <laughs> <laughs> det er, det er, en intern det, det, det er nej, de bedste jokes. Det er bare dig. Det er de bedste. <laughs> uh, men elefanten i rummet, rummet skal vi lige så godt, kan vi lige så godt komme over den, med at ja. de starter det der spil op. Hvem vil gøre, æren? Hvad er det for et spil, vi snakker om? Uncharted 4. Ja, yeah, nemlig vi skal slutte af med stil. Og det gør de også, på en lidt undelig måde, fordi præsentationen starter, og controlleren virker ikke. Så efter en lille intro-sekvens, hvor vi ser hvor uh, Nathan Drake og Solly... Eller... El, nej, Solly. hvad er det? El Goddamn Dorado, eller fanden det nu er, han siger? I hvert fald ham der Solly-fyren, så, så går de ud på markedet, og så skal... En eller anden fra Naughty Dog til at spille spillet, vise hvad der skal til at ske, og så går controller'n bare ud. Så de bliver nødt til at genstarte. Introsquensten var så sej, vi skulle se den to gange. Tror, det er derfor. Jeg tror det er Jamen det, det er konspirationsteorien. Ja. De praler gør de. <laughs> ja. mm. Tag det lidt roligt derovre. Ja. <laughs> men ja, men så efter de starter op igen, eller sætter en video i gang, eller whatever de gør, <laughs> så ser man noget gameplay. Yep og de bevæger sig gennem den her menneskemængde på det her marked, og så pludselig bliver det jagtet, og så hopper de op på en bil, og mm. kører afsted ned igennem... Hvad er det? En favela? Ej, det ikke, om det er det ikke jeg ikke, det er. En favela, hvis det er mere tæt bygge, bygge. Ja. Så, Det er er det? er det ikke en helikopter efter dem? Det er en sådan med bil, og sådan ja. en dem, og så de rundt sådan... Mm. Eller kører foran dem nærmest. Ja, ja. rundt omkring. Så det, så det går vildt for sig. De leder efter en anden karakter fra spillet, og... Der skal de vist indhente den anden karakter på, på en bro og sådan noget. Og masser af set pieces, alle sammen øh, samlet i en præsentation. Så ja, det er jo meget typisk øh, for E3 og deres pressekonferencer. Men øh, ja, øh, jeg tror da i hvert fald Uncharted fans, de var godt underholdt, skulle jeg mene. Yes, a, I don't know. Jo, det var de jo nok. Øh. Og det det så også rent flot ud, hvilket man lidt er nødt til at forvente at Naughty Dog spiller nu. <laughs> det var rigtig pins. Yeah, det er bedre øhm, Men jeg havde sådan lidt, som, øhm, som fønner snakker om der med Microsoft og der. Det, det var bare sådan, man fik ikke en følelse af hvordan det var et spil, mm, okay. fordi det hele virkede så virket øhm, Og det kan man selvfølgelig også være frisk til at sige, at det er uncharted spil, men ja men jeg synes bare, jeg ved ikke Jeg fik ikke rigtig nogen følelse af at jeg, jeg tror faktisk, jeg synes, det var lidt for smooth, det der foregik Det var lidt okay. for endeudt. Det jeg var... er lidt for endnivået Det, det føles ikke så naturligt, som hvis du tog controlleren op Mm. Det... Nej, netop Altså, ja. så kan man selvfølgelig sige det der med, at ja, uh... hey, det var da meget naturligt, at øh uh... lige pludselig ikke virkede og sådan noget, <laughs> men Det er ikke lige den <laughs> Det er ikke lige pludselig... det er sådan den oh, uh... autenticitet, jeg skal have Nej Ikke lige det, jeg mener det var. Ja, jeg ved ikke. Jamen, det det virkede meget i det gjorde det. Jeg ved ikke, jeg er måske lidt uenig, fordi jeg har samme, jeg har godt nok samme kritikpunkt, som jeg havde til Tomb Raider og så videre med, at det er svært at se ud fra et gameplay-perspektiv, hvordan at det her kan kvalificeres som et øh, spilgenerationsleap. altså et skridt frem fra en tidligere konsol til den nye swanky konsol. Øh, men Next gen gameplay Next er. gen gameplay øh, Nu i 720p øh, men, <laughs> men, 720p gameplay <laughs> Ja, præcis men, øh, men i hvert fald så Så synes jeg, at det så lidt mere Det er naturligt ud Til trods for, at Det er, er sådan stor action set piece Fordi jeg synes stadig, at Man er lidt mere i kontrol Og der er færre Selvfølgelig quicktime events, det er et nemt, nemt, nemt kritikpunkt. Men jeg synes også bare stadigvæk, at man har mere indflydelse på, hvordan man lige bevæger sig rundt. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så var der en eller to alternative ruter man kunne tage. Så det er da også lidt, et, måske ikke et skridt fremad, men i hvert fald noget, man kan værdsætte til en vis grad, når det kommer til de her blockbusters og deres set pieces. Altså, jeg er helt enig, at hvis du sætter det op imod Tomb Raider for eksempel, så blinder Tomb Raider ja. mm. det, er det er jo lidt sjovt, den kamp ja, det er for... Moderne Tomb Raider mod Uncharted Ja, <laughs> det er den, uh, en kamp, som folk de sådan, nærmest selv har skabt i deres hoved <laughs> øhm, Jo, der er jeg enig med dig, når man sammenligner det på den måde, så synes jeg også, at Uncharted så mere naturligt ud uh, Uden tvivl mm. Altså, Tomb Raider var jo bare sådan det, yeah. Mere eller mindre i quick time Og yeah. Altså, Uncharted det var sådan øh, hvad kalder man det? Du, du sådan, kører rundt, cover based shooting yeah, Ja, men, altså det var sådan noget streamlined, eller hvad man kalder det sådan, Altså det var en forceret rute, du skulle af, Mere eller mindre, men så der hvor du kunne køre, der var sådan lidt Det her branching pathways yeah. Hvor der var sådan Du kunne godt forskellige ruter, der lige passede Så du kom kørende, men det er ikke sådan noget, der ændrede det store Men altså, det de gav lidt åbenhed sådan i gameplay. Mm. Måske lige bare fuldstændig i ens? <laughs> det kan være Lidt meget mm. huligt, man tager det altid Nå no. <laughs> <laughs> Det, det, det, det ligner bare, man har et Hexelita. valg Det er bare følelsen af, af, at man har et valg Det er ligesom, det valg var, i det ligesom de når af der er valg i Danmark så. <laughs> uh, uh, Wow I modsat til Tyskland, hva? Jeg er sådan i Tøjetborg. Eller et uh. fuck? <laughs> Get wrecked, men det kan så. være, det er sådan lidt uh, Walking Dead, måske mm. ah. Det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt sådan illusion af valg, eller man kalder det ja, Det må man faktisk det er. nok sige I det Walking Dead? Ja Ja, fordi det fordi ender selvfølgelig det samme, men Er det ikke mere Heavy Rain, der er måske et bedre eksempel? I don't know, de begge to er måske et godt eksempel på det Jeg synes faktisk, Heavy Rain, det, med, det, det, ja, det var bare lidt Jamen ikke. Det var ikke så passende en en en, en hvad hedder det? Analogi. Nej. Men jeg tror ikke, der jeg, mange, med at jeg tror ikke der er lige så mange. Tror oh, jeg ikke der, der er lige så mange akkede sexsener i Anne så. Åh please. Jeg hørte noget med der tre. H hvad nu? Jeg hørte noget med at der er tre. Og de er meget akkede. Åh. Ja uagt. De laver ikke den uh, baby uh, altså selv jo. Nej. Som Charlotte Buff skal jeg spille eller? <laughs> Too soon <laughs> He's not even famous anymore altså, do, it. Er... <laughs> do, do it Just do it Fucks <laughs> uh... Jeg kan godt lide Sharlabov Efter den her nye uh, video, der er kommet med ham, så kan jeg også rigtig godt lide ham Men Han er jo på sådan en uh, kunst Ja det er en Det er fantastisk så. Det er en oplevelse He's gone crazy <laughs> Ja, en lidt smule Ja yeah. For helvede, Yes, Yesterday jeg just said tomorrow at, <laughs> yeah. So just do it! Jeg elsker bare de håndbevægelser, der var han. <laughs> <Just do it>. Altså <laughs> den der drøm, og kæs eller det der dårlige <laughs> selvtillid eller. Uh, Do it! Nå, ja, øhm Uncharted! 24. Just do it! <laughs> Just do it! on do 4. Men det er rigtigt, <laughs> det er, det er lidt... Det er lidt mm, ja, ja... ikke. jeg synes det så rigtig, rigtig flot ud mm. Mm. Jeg var ikke så vild med den præsentation Det var sådan lidt, nå, ja okay, det er det plejer at være ja. Men jeg glæder mig stadig til spillet altså, mm. Jeg tror stadig det bliver godt Det er ikke sådan, at turned over for den, men Nej. det er ikke sådan, jeg er ligesom... Whoa. Det Jeg synes faktisk, deres øh, tidligere præsentation var lidt bedre Den med... Øh, hvad så det? Toren øh, med, med den store bygning det bliver jæret i en helikopter Nej, nej ja. Jeg tænkte faktisk Også, også på 4'eren Men den de viste Sidste år Jeg ikke huske Men E3 eller Gamescom Nå, men var det ikke det der er Playstation Experience alt? Jo øh, Og det ja. de også Fuldstændig give ret i men, men det er også For... lidt synd Fordi E3 er jo ikke rigtig Der er jo ikke rigtig tid Til sådan en præsentation Fordi der var det, det var bare Climbing det. Action Og ja, så lige en, en Lille scene til sidst Ja Det viste en lidt større dynamik I gameplayet Ja, ja det er jo lang. Men det er rigtigt at øh, Det selvfølgelig er to fuldstændig forskellige øh, scenarier Hvad de skal fremvide spillet i mm. Så, men jeg synes det er faktisk det er det sjovt fordi Jeg ved ikke, da I så uh, Tomb Raider Ja yeah. mm. Tænkte I over hvordan hun så ud Fordi jeg synes, yeah. nu har jeg ikke spillet remaket og jeg, jeg, Eller ikke remake, hvad hedder det Definitive Edition, og jeg er godt klar over det ændrede hendes ansigt der yeah. øh, Og jeg har ikke, ja, jeg, jeg gentager mig selv, jeg har ikke spillet det men jeg synes, det er, jeg har set hende der, mm. og jeg synes, hun tog endnu yderligere anderledes ud nu. Ja. Så det er sådan... Så jeg, jeg ved ikke, om det er sådan, at... Går de videre fra Definitive Edition, og sådan, hun er bare blevet et par år ældre og har klippet håret? Mm. Eller har de prøvet at redesigne hende lidt igen? Og de prøver at køre efter, at det er en Jolie, der spiller hende, så hendes ansigt, <laughs> ændrer sig bare. <laughs> var størst, der lever. Oh, god. er on fire det der, today. Er... Men... Tilbage til Uncharted, så har de også ændret hans Jo, men han er jo old man. Han er old tired. Ja, altså, de har, de har jo også ændret stilen lidt, fordi de andre var sådan lidt mere tegnefilms eller man kan ja. kalde det. Altså ikke, at det var sådan en penselstrøg lige frem, men Nej. det er sådan mere, hvad kalder man det? De havde deres egen grafisk stil i forhold til, hvordan de lavede deres karakterer. Og sådan. Altså, når jeg tænker over det, så ligner det egentlig, at Uncharted 1, 2 og 3, at de sådan er halvanden meter høj. Ja. ja de, de ser sådan lidt... Uh, sådan tegneseriefigurer. Stadig er meget realistisk, uh, det er det, de går efter. Men det var jo PS3'en, nu på PS4'en. Jeg tror, de... Øh, det har sådan... Jeg tror, det er fordi, at de, de, jamen, de havde sådan en anden speciel stil med Uncharted-serien. Ja, det tror, de, jeg tror, de kaldte det lidt mere karakteret. Ja. Ja, ah, ja, På en eller anden måde. Mm. Og, tror, og det, det var sådan... Super. Det gjorde ikke så meget, fordi det var sådan det her fantasy-univers, og... Mm. Ja, det var jo lidt som en Indiana Jones film Og hvad man nu vil kalde det osv Men Jeg ved ikke, så lavede de jo um, The Last of Us, som skulle være lidt mere Gritty Og så, videre. så lavede de måske en lidt anden stil Og så er de, det kan være, at de så har valgt at vil bruge den stil i stedet Så det kommer til at se lidt mere Realistisk ud, om man vil yeah. Ja Jeg synes nemlig, de er gået videre end The Last of Us ja. og, og lige præcis Benytter med en realistisk stil nu Han ligner mere sådan rigtigt Menneske <laughs> Det er godt Drake Det er sidste, sidste Spil i serien Når du ligner du er et rigtigt menneske Ja I can jo til far I can relate <laughs> Drake er blevet et rigtigt menneske Ja Men det er rigtigt faktisk Og det er også en af De, de ting jeg ikke sådan Er helt sikker på at bruge mig så meget om De gamle spil som, Selvom jeg faktisk rigtig godt kunne lide Uh, men, men den her med, at han, han ser ud som om han er 1,5 meter høj eller sådan. <laughs> Altså han ligner sådan lidt en actionfigur yeah. <laughs> og, og det tager sådan en lidt ud af faren oh, lidt Nu kan jeg ikke lade være filmen. med at se det for mig <laughs> <laughs> Men det, jeg tror også, det har lidt at gøre med At han også er så langt væk Eller er langt væk fra ham yeah. at han sådan, Ja, det virker jo egentlig meget up close her Ja, ja. Cinematisk så. oplevelse Åh, oh boy uh. Jeg, jeg kommer lige til at tage om Det bliver godt nok svært med Uncharted Og uh, Øh, uh, Nathan Drake Collection, right? <laughs> Tilbage til action-figuren Ah ja, det bliver faktisk sjovt Shit <laughs> Men hvad tænker I så om sådan deres ordnede conference? Konference? Jeg tror vi var igennem det hele Jeg tror vi var igennem det hele Det har vi også ja. Vi slutter af med Uncharted Den hedder så... ja. <laughs> jeg også Ja Jeg ikke Kan I snakke om det igen? Ja, så den igen. Nathan Drake I mean hos husbandu Um... Okay, det er der. Jeg synes, det var en rigtig god konference. Kasper, don't tell jeg me synes... you didn't miss this. Don't tell me. Jeg, synes, jeg, jeg kommer med guldgården. Højre og venstre. Don't, don't even know. Er det, uh... er det intern jokes igen? Ja, med mig selv. <laughs> jeg det bare med ham selv. <laughs> um, hvad siger Nå, du her? Jeg, jeg synes, det var en rigtig god konference. Mm -hmm. uh, de havde valgt nogle rigtig gode spil at vise uh, Der var forholdsvis mange... Vi kendte i forvejen, men de havde nye sådan, ting at sige om dem. Sådan med, hey, der er noget eksklusivt ved vores, eller beta først, eller whatever. Mm. Og så havde de nogle rigtig øh, store overraskelser. Også. Øh, det er ikke alle sammen, som jeg er sådan, helt op og ring over, mm. men det er nogle, som er rigtig store. Ja, altså, sådan, det kan man ikke komme i det ud af. Mm. Så ordentligt set, synes er det godt. Positivitet. Jeg synes Spæng. dog, der var enkelte steder, hvor den drækkede lidt mere end Microsoft gjorde. Jamen det der med Dreams, det var... Og oh, oh. så altså, ja. da de snakkede om Playstation View der er ned også fuldstændig ud. Ja, og jeg kan ikke huske, var der ikke også et eller andet med View Eller et eller andet, hvor der også gik sådan lidt langsomt? Måske var det fordi, det lå lige op den der uh, Morpheus, som ikke var så spændende. Ja, det er nok godt Men ellers, ordentligt set rigtig, rigtig ud. Mm. Awesome. Hvem skal vi så uh, give ord til? Fynd, han har så negativ. <laughs> så <skal> han, lige... <laughs> Nej, synes, han elsker lige at Altså, jeg, jeg er enig. Altså, jeg, jeg synes også, det var en bedre konference, end den fra Xbox. Nu. Mm. Og altså, den havde bare sådan fl flere hi highlights. Altså, den havde det samme som den anden konference også At det var meget, der var meget kedeligt. Men, men den havde lidt mere highlights, så de var sådan godt spredt over det hele. Så mm. jeg synes egentlig, de er fint. Ja. Yeah. Awesome, awesome. Der kan man bare se, at det, det går fremad. Og se, om det kan fortsætte. Men øh, i hvert fald, så øh, synes jeg, at det var en... Og det var være meget nemt for mig at sige, at jeg synes, det var en fantastisk konference. Fordi det appellerer meget til mig. Men hvis jeg skal være lidt fair, så kan jeg nok sige, at det var en god konference. Og jeg var især overrasket over de bombshells, de kom med. Til trods for, at det ikke var alle, der appellerede til mig særlig meget, eller sådan, overhovedet ikke. Altså, jo, jeg kommer nok til at købe Shenmue 3 på et tidspunkt, men det er ikke, det er ikke sådan noget, jeg brænder efter at spille. Jeg brænder bare efter at sådan, se det udkomme, <laughs> mere eller mindre, fordi jeg synes, det er interessant. Og øh, ja, så det jeg har aldrig, det er aldrig gået mig særlig meget på, at øh, DLC og alt det der, øh, det kom først til, Black til Call of Duty-spillene hos øh, Xbox, men det der er en meget fin Switcheroo, sådan at vi lige Kunne få lidt variation på Call of Duty Fronten, når det kom til E3 Og så øh, Ja Uncharted 4 så også Det så da også fint nok ud um, <laughs> Hvis jeg skal være ærlig det, det er da slet ikke fordi At uh, det, så, det så dårligt ud Eller noget, men, uh, men jo det Før jeg glemmer det, hvordan hvordan kan jeg glemme det Det var jo det de startede ud med, for pokker det last Guardian, men altså det var, det var sgu imponerende At starte ud med det det, det, var nok, det var nok Det er nok der, hvor jeg sad med det punkt Fordi jeg er Sony-konsumer øhm, Og jeg kan godt lide deres produkter Eller jeg, jeg kan godt lide deres maskiner Så sad jeg og tænkte sådan Okay, det, er, det, det lover godt For den her konference, når de starter ud med det Lars Guardian, og jeg synes Det ser interessant ud, og personligt så er jeg rigtig Spændt på øh, At få det, få det i hænderne også, Og prøve det an øhm, men hvad nu, hvis konferencen ikke fortsætter med at blive god? Oh, ah, det ville være ærgerligt. Men heldigvis, så gik det meget godt. Mm -hmm. så, så er det start... ærgerligt at starte så stærkt? Hvis... Ja, stærkt, <laughs> <Ja. laughs> stærkt, stærkt, og så bare komme ud, brrr, hvis de godt, hvor mange konsoller der er solgt. Og... Ja. Resten er så ja, bare i spil <laughs> oh, Samarbejde med Sony. Don't be a hater, man. <laughs> Star Wars Battlefield ser fedt ud, okay? Star Wars Battlefield. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Ja, Kasper, jeg så søvrigt um, Overall set Så Synes jeg nok, at den var lidt bedre end Microsoft um, Og det kommer nok mest af alt på At de her bombshells, den kom med mm. Var lidt bedre Det kan godt være, at jeg ikke selv er interesseret i Final Fantasy, Fantasy Og Shenmue Men sammen med The Last Guardian Så de tre, det er rimelig gode bombshells at komme med Ja yeah. uh, Der havde en lidt større impact mm. um, ja som rent objektivt set, vil jeg umiddelbart sige øhm, Ellers så var det jo meget spil, som man havde set eller hørt om før Horizon var der selvfølgelig, hvor man sagde sådan lidt, okay, interessant Det vil jeg gerne se mere fra okay. øhm, Jeg ved ikke om det er en dårlig ting eller en god ting Det er jo det her med, at Sony gerne vil sælge sig lidt på at være for the gamers Mens at Microsoft <laughs> De gerne vil sige, hey, vi har andre ting end bare spil. Øhm, men jeg kan godt være lidt overrasket over, at Sony måske ikke havde så meget om deres, selve deres konsol, de sådan ville snakke om Mmm, nej um, Om det er en positiv eller negativ ting, det er jo så, hvordan man ser på det, men altså Det var en, det var en fin konference, synes jeg mm. Men igen ikke noget, hvor jeg sådan... Ja, jeg ved ikke Du har Og, stadig bukserne på bagefter Ja, yeah. <laughs> præcis Nathan ja. Drake, han går ikke gang. <laughs> Du kan glemme det. Jeg har taget. Mmm. Okay. Men hvad Christian, nu er du Sony-fan, så kan du måske lige svare mig på. Ja, kom med. Hvad, sk hvad, sk hvad skete der for Destiny? Black Ops 3? Jamen. Battlefront? Jo. Var det bare at shoot shooter console, eller bro? Øh, Øh, bro. Øh, bro. Prøv det bird. Ikke, oh, prøv at se det bird. Det er slet ikke shoot consoles. Vi, uh, vi får uh, Brogamers over, tager alle deres penge og så, så, så, så sælger vi ikke anden en uh, en cute i spil med fugle det er... <laughs> skræmmer dem væk med dreams ja åh oh, ja lad <laughs> mig lad os fortælle gamer som vores drømme jeg vil lige sige noget til dreams <laughs> altså øhm, vi var rimelig enige om at der var flere highlights i ps 4 eller Sony's pressekonference men jeg synes også det der var indimellem det var bedre end det der var til Xbox One Mm. Altså, det var bare præsenteret bedre, fordi, fordi ved okay. Xbox One, altså de der EA-trailere, dem kunne man ikke bruge til en pin. Og, al, <laughs> og, og alle indiespillene var bare smasket sammen til en dårlig, klippet trailer. Mm. Og, og ved PS4, det gjorde de det mindste umægge at præsentere Dreams og også No Man's Sky på sådan en okay, dyb måde. Ja. Så ja. det synes jeg også, sådan, det, det, ja, det passer bare bedre ind. Mm. Jeg ja, er helt enig, altså de var bedre til at præsentere spillene, altså det her med der er en, der sidder og spiller det og prøver sådan at snakke om det, mens han gør nogle ting. Ja, det selv synes den der cheeky cunt til No Man's Sky udvikleren. <laughs> med. Ja, men det er stadigvæk bedre end bare trailer. Altså trailer er mm -hmm. bare sådan mm -hmm. interessant tit. Jep, ja. Det yep, yep. Men det virkede faktisk også som om, at øh, hvad det? Sony de kom igennem færre ting. Men det var faktisk lidt en fordel, fordi det gjorde, at deres pressekonference kører lidt langsommere tempo Mhm Og det er fedt nok det der med, at man bare kan, hey, æh, der kommer det her, fedt Det her fedt, det her fedt, men det Som jeg også pointerer nu her, det, det er også rigtig fedt at, uh, pff, bruger fedt meget <laughs> Men uh, det er også rigtig sejt, at, uh, at de bare kan tage det med ro, og så, så lave sådan en lidt mere rolig gennemgang af, hvad der er for noget, de har ja. Og, ja, og giver punkt. bedre indtryk af alle de ting mm. ja. Nu kan jeg heller ikke huske, hvor mange spil Xbox One, de viste, men det var jo sådan, okay mange men jeg har stadigvæk et bedre indtryk af Dreams, end jeg har af et af de der indespil. Altså, mm, mm. sådan... Nu er Dreams ikke leder af det indespil, Nej, men det var sådan. Konceptmæssigt, måske. Ja, eller bare sådan er det at, skrejer, at, at det et af de mindre spil, de præsenterede? Ja. Så sidder jeg bare mere fast end de andre. Mm. Præcis, præcis. Ja? Hvad, skal, skal vi måske lige hurtigt, før vi hopper videre og snakker om den her sjældne igen? Okay. <laughs> ikke ik ik om selve spillet, <laughs> men bare det her med. Fordi det, det var altså ikke fan af mig Om det, jeg sad og så det at, mm. øh, at de lancerer en kickstarter-kampagne ja. Eller præsenterer en kickstarter-kampagne ja. Sådan under Deres pressekonference. Mm. Ja. Det, ja. det er fucking underligt Det var, vil jeg gerne sige Ja, Jeg, jeg, jeg snakker med nogen sådan Efterfølgende også øh, Og de synes så at det var lidt. Altså vi snakkede også om det her med At de, øh, de Ligesom så om øh, Fans gerne vil betale for spillet eller støtte eller hvad de det ville ja. og så efterfølgende gik mig, øh, hvad hedder det? Sony så ind og lavede et samarbejde med dem mm -hmm. for at få det udgivet ja. øhm, og der var der nogen af det jeg sniger med som sagde det var det var værd at de ligesom hoppede ind der mm, ja. altså fordi nu, nu havde fansen som ligesom betalt for det jeg kunne ikke god det er ja, helt budgettet men Ej. og så efterfølgende hopper Sony ind men, men jeg, jeg, jeg, jeg må så indrømme, at jeg havde det faktisk omvendt jeg synes faktisk det var værd hvis ikke Sony havde lavet samarbejde med dem og, altså bare havde sagt ja. Vi får eksklusivitet, men så præsenterer vi til gengæld jeres Kickstarter-kampagne ja. Fordi grunden til, at jeg synes, det var værre, Det var, at så havde Sony på en eller anden måde Lagt navn Deres navn, øh, som folk lige selvfølgelig tager for En vis kvalitet Det lagt bag den her Kickstarter-kampagne Og når man ved med Kickstarter-kampagne, hvor meget galt der kan gå Det kan blive et lortespil, mm -hmm. det kan slet ikke udkomme Hvor meget tom hype der kan være mm. Ja, lige præcis altså, så, så er det ekstremt øh, risikabelt Det er mm -hmm. og, og så vil det være Synes jeg selv, at det ville være dårligt, eller dårlig stil, at Sonia på en eller anden måde ikke sætter nogen bagved, hvis ikke de selv også lægger nogle penge i det. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan I har det, og om, om, om I også har noget imod, at de sådan. Lad fans sponsorere dig, før de selv. Gider investere i det, eller hvordan. Altså. De, de, de var nok meget øh, forhåbentlig. De havde nok store forhåbninger om, at den Kickstarter, de nu vil gå i gang med. Øh, vil være en succes, og så vil det ligesom være mere end nok som et tegn, der, der kunne betyde et tegn på, øh, at, at folk rigtig gerne vil have spillet, og vi nu bare kan gå full-on production og sørge for, at det bliver det bedste Shenmue-spil, det kan være. Øh, fordi... Øh, jeg, jeg, jeg kan måske også godt se, altså, altså det er jo nok ikke alle... Shenmue-spillere, der donerer til Kickstarter... og især også nu, hvor de her nyheder er ude... og jo, selvfølgelig så er det lidt underligt, at det ikke bliver formuleret bedre... men nu, hvor nyhederne er ude, så er der nok sådan nogen som mig... som måske ikke donerer til Kickstarter... men rigtig gerne vil købe spillet når det kommer... Um, fordi så de der hardcore-fans... som virkelig føler, at de elsker uh, shenmue sagen og de vil støtte den ekstra meget... de bliver forhåbentlig også godt belønnet... med de der backer-rewards... altså det, hvis du virkelig er så stor Shenmue-fan så er det nok rimelig cool at få øh, hovedkarakterens jakke, for eksempel. Så øh, for, for andre forbrugere, som bare har fulgt med i det her, og som tænker sådan, Nå, okay, så det viser sig faktisk, at Sony vil støtte det, og det kommer ud som et PS4-spil og PC-spil på samme tid eller senere, det kan jeg ikke lige huske. Fint nok, så kører det der. Jeg tror godt, der kan være en distinktion der. Men jo, jeg synes også, det er lidt shady. Det er nok mest på grund af miskommunikationen i starten i hvert fald så ja jeg håber at det bliver sådan fremadrettet, at de så præsenterer Kickstarter-kampagnen ja altså nu af nu er dem hvis nogen events, men altså nu vil vi se ja også ind i det håber ikke at det bliver en tendens Nej. men jeg tror selv, at det kommer tilbage til det vi snakker om Da vi snakker om Shenmue at, at det er bare et specielt spil. Altså, det har jo også en niche så ja. de er meget de har stor, øh, rigtig stor kærlighed for spillet, men det er måske ikke lige den største målgruppe. Så. Nej, jeg tror, de har været bange for, um, at hvis vi smider mange penge ind i det her, hvad sker der så? Ja. Øhm. Det kan godt være, at vi får smidt et spil på gaden, om budgettet så er større eller mindre end det vil være med, med den her Kickstarter-plan. Det er så mindre detalje, men øh, hvis de så smider det på gaden og siger, her endelig Shenmue 3 Go, go, go at it Og det så resulterer i at Sony mister fucking mange penge Så er det måske ikke så godt Så mm. det er lidt The lesser of two evils Tror jeg man godt kan sige Ved, det, ved den her sag Fordi, ja, ja, Jeg kan godt forestille mig at, at Kickstarter mere eller mindre skal gå til Shenmue holdet Men at det mm. som Sony så går ind og gør Det er jo så kommer de også ind over det Med nogle ja. ansatte og så videre og Nogle Polish Ja, der. nogle programmerer og nogle designer og så videre, hjælper til øhm. Men ja, og jeg tror simpelthen, at de ikke har ture at skulle både finansiere Sådan hele shenmue og så også Skulle finansiere det, de selv skulle ligge i det Mhm Tag i betragtning af, hvor niche det spil egentlig er Ja det, Jeg tror simpelthen ikke, at de har ture tage risikoen det kan man selvfølgelig sige, at man ikke det, det burde de måske gøre Ja, men Så kunne det jo bare være, at vi slet ikke har fået Shenmue 3 mm. Så, jo, men jeg håber ikke, som du siger, hoffet, at det bliver en tendens, øh, man ser. Nej. Fordi at det vil være sådan lidt shady, at det bare sådan, <laughs> ved hver 1-3, <laughs> så bliver det bare sådan noget, hey! Til hvert projekt det er der bare kickstarter til det hele. Ja, ja. <laughs> Og nu skal vi til vores kickstarter indslag. Hvad tror I, mm. vi vil kickstarter den gang? Mm. Ja, det var Næste år så er det, hey, Halo 6 kommer. Oh. Så <laughs> skal I se det her Kickstarter <laughs> kickstarter, ja. Ja. Fuck, man. Ja, det er lige præcis sådan en serie som Halo Som har en bred fanskar, Der kommer man godt være sådan lidt Behøver I virkelig at kickstart det? Altså, <laughs> det er jo det eneste, de lige kan annoncere Som er helt sikkert, som de investerer i. Og så ja. resten, det var bare kickstarter kampagne Så nu kommer det Jeg synes også, det rammer sådan forbi kickstarter-konceptet altså, Ja, det er, godt, det, det er jo, Ideen er jo, at man præsenterer noget, som folk kan lide Men jeg, altså, jeg frygter bare, at de folk, der har sat penge ind til det det er bare folk, der har sit live og så synes de bare, måske er det sjovt, hvis vi kan nå det, mens de stadig står på scenen. Altså sådan... <laughs> det bliver en sjov konkurrence. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er, sådan, er rigtig mange deciderede fans, der har brugt penge på det. Altså... Åh... Oh, måske. Jeg tror ikke, der er så mange. <laughs> der er måske fire i en lille landsby i USA, eller sådan noget. Vi kan lige prøve at gå ind på Kickstarter igen. Og så se, hvad... Uh, <laughs> det ser jeg, mens vi har podcastet her. Hvor lang tid? Ja, nu prøver vi lige at kigge på sådan de helt store... Holy shit! Der er millioner. Den højeste øh, pledge, den er på 10.000 dollars. Ja. Den er der tre backers allerede på. Og ja. de er alle sammen væk. De skal have den jakke. Det er det, jeg siger. Der er hardcore <laughs> fans. Åh, der er også en enkelt her, der også er på 10.000. Han mm -hmm. får Rios jacket. Ja yep. Det kan man bare se. Kan have that jacket? Mhm. Mm og ja, er no, det nu har vi fået to ligegyldige af vejen, så skal vi til at snakke om the main event of the evil. Årh, oh, fuck, yeah! Nemlig uh, Nintendos, ikke uh, pressekonference, men... Ej, det giver de sgu altså, Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Digital, digital, uh, digital, digital event. Digital begivenhed. Rune nu, hof, min penis peniske blive så så stiv. <laughs> jeg kan godt lide, hvordan du startede med sådan... Så... Rigtig kraft sætninger, så var jeg sådan, ah, oh, I, I, I guess, <laughs> det er meget lovende for det her segment. der manglede nok lige blod til hjernen. Så du ret. Vil du uh, lægge ud for den? Uh, uh, nej. no man with the plan, det er du okay Nej. <laughs> nej, det har jeg ikke, fordi jeg ikke nået at se det. Der. Har du ikke nået se det? Nej. Goddamn. Så tænd op for også... det nu. Nej, gør det ikke. Du bliver, du er du bliver bange. Det er seriøst, åh. Jamen, jeg har set noget af det, men jeg har ikke langt okay. fra set det hele. Det første, jeg har skrevet her, det kan jeg ikke læse. <laughs> men nedenunder det, så står der... Er, der står... Puppets, tror jeg, yeah. Ja! Uopstegnet. Uh. Iwarda, han får besked om, at den digitale event skal til at starte. Og det er jo selvfølgelig en puppet-version af Iwarda. Så finder jeg en sæt, med bare Reggie fisser med. Og øh, Shigeo med motor. Og så går de tre gangsters bare ned ad gangen hen for en øh, kameraet styret af puppets. Og så går det ellers i gang med StarFox! Ja, hvor det er sådan, de bruger det... helt i lang tid på at vise, ja. at de bliver til karakterer for Star Fox mm. <laughs> det er så drømme Det er så begynder den ene at få og den anden får lige pludselig en revesnude Og åh oh, nej, hvad sker der? Mm. den tredje får pjerder Og det er sådan, nej, hvad... what? <laughs> What's <happening? laughs> Men de præsenterer den nye Star Fox der er på vej Og kan du passe, mm. øh, at det var det, der var lavet af Plottenham Games? Ja, yeah, det er co-developed Okay Så de er made De skal lave alle de der sick combos Men de ligner noget, der svarer Eller noget, der minder utrolig meget om Star Fox øh, 64, ikke? Ja yeah og nej Ja <laughs> yeah. yeah, og ja det er rigtigt Ja yeah og nej <laughs> Men altså det har sådan lidt ved åbne baner Ligesom multiplayer-delen havde, ikke? Og man kan også turn into a mech Eller hvordan? Yeah, det det, der ja. virker sådan lidt interessant i det Ja, det er sådan, det et rigtig stort ny. Ja. Eller, det virker det i hvert fald til, det er. Okay Hvad synes jeg om spillet så? Eller, det jeg set af spillet øhm, jamen jeg synes det så interessant ud øhm, i starten der var jeg sådan lidt Er det her bare et remake? Hvad sker der? <laughs> <laughs> <laughs> happening? Indtil de så begyndte at vise de her gameplay-elementer øh, fra det. Sådan med, at øh, du lige pludselig har mange forskellige fartøjer. Du kan vælge imellem både meks og tanks og små robotter, der skal lave missioner øh, for dig. Så ja. det virkede som om, at de, som de sagde, vi vil gerne give lidt mere end bare en fly-simulator. Mm -hmm. øh, skal være lidt mere adspredelse i det. Ja. Og så også det her med, at de sagde, at du kunne prøve banerne igen, men med forskellige køretøjer. Så du lige pludselig skulle prøve en eller anden bane, som... måske... sådan... ikke var tænkt til at... du skulle være tank. Men det kan du prøve. Yeah, go ahead! Try it! You might like it. Så... <laughs> altså det... det, det ser da spændende ud, men uh, jeg har nok godt lige haft uh, det ekstra. Og jeg... jeg, jeg ved sgu ikke rigtig hvad det ekstra lige skulle være. Men måske vil de bare ikke afsløre for meget lige her første gang, det bliver vist ordentligt frem. Hvor de virkelig øh, øh, viser deres idé med spillet. Øh, sådan for første gang. Udover at det bare tidligere har været motor der sidder og sådan, åh det her bliver spændende. Ja, de brugte også meget lang tid på at sådan skulle snakke om, hvordan... Altså, hvordan, hvad de havde tænkt sig, da de lavede det første Star Fox. Ja, det var segmentet bagefter gameplay-videoen. Øh, Ja, de, de begyndte at snakke bare om sådan... Og, og det er meget sympatisk egentlig, sådan... Øh, fordi man godt kan høre sådan... Hey, det var super fedt at lave det her mm. spil, det var det var de her tanker, vi havde og sådan noget. Ja. Og det var også... Det var sådan var det egentlig generelt for Nintendos øh, konference der. Eller mm. live event. Ja. Og det var også fint, men man sad sådan lidt... at hvor, hvor lang tid skal vi bruge på det her? <laughs> hvor lang var den egentlig? <laughs> den var 50 minutter. No, ja, det den var? Den var, ja, den var ikke lige så langt som de andres. No. Nej. De så, var på cirka en halvanden time. Ja, men øh, kære Miyamoto, han, øh, han, øh, som du sagde, Kasper, han snakkede meget fint om udviklingen i forhold til, da de startede på Star Fox-serien, og hvor de nåede til nu, og ja, det er jo, han, han prøver at spille det fra en meget øh, menneskelig og, og fascinerende vinkel øh, med, hvordan han sådan, får hans inspiration og sådan noget. Det her nye skal hedde Star Fox Zero, fordi der er det her øh, japanske ikon, som, som jeg altid gerne ville have, have med at, at, at tegne og gøre homage til, det ligner sådan en fox-tale og sådan noget. Så, altså det, øh, sådan rent isoleret set, så synes jeg, at det er meget spændende, men jeg vil også bare gerne have lidt, lidt andet ud af min E3-præsentationer, hvis man kan sige det sådan, øh, generelt set. Måske have en lidt anden vinkel på udviklingen, i stedet for den her meget menneskelige og sympatiske vinkel. Giv mig det facts. Hvor meget kan jeg skyde ihjel? Hvor mange gange får jeg, bliver jeg råd til at lave et barrel roll? Altså, det er bare sådan nogle små ting der. Det kan du gerne have plads? Det hjælper rigtig de meget. Men, jeg tror det er noget. Altså, mm -hmm. det, det er jo lang tid siden, de lavede et regulært Star Fox spil Ja, god. der var det til 3DS'en, var der ikke? Det var remake, var det ikke? Var det et ikke? Eller andet, der kun... Var det et remake, eller var der sådan en multiplayer-gøjl, eller hvad var det for noget? Jeg tror, det var et remake. Så. Okay, er 64 udgaven, ikke? Ja. Ja. Okay. <laughs> jeg er så nervøs for, at jeg <laughs> fejl, men... Uh... <laughs> men jeg tænker lidt, der... Nu må jeg have jo lige og sige et eller andet. Nej, jeg ved det heller ikke. Nå, okay. Så du gemt dig bare? Ja. Hmm. Okay. Men jeg tænker på, at det er sådan noget, der fansen er nok rigtig glade for. Yeah, At de endelig får mm. et nyt Star Fox. Altså, ja, uden tvivl. Men, og det var da også på sin plads, at Wii Uen også får et Star Fox-spil. Altså. Ja. Ja, det er da meget passende. Men det, det... Ja, man troede jo egentlig, man ville få det, da den kom. Så det er, <laughs> det, er på tide, at uh, de kommer i gang. Det er det, der er lidt ironisk nogle gange, fordi at der er bare nogle projekter, hvor fansen er bare sådan helt vilde efter det. Og så bliver der bare ikke lyttet til dem i lang tid. Ja, ja ellers så tager de ekstrem lang tid om at udvikle spillet. Ja, og det er jo ikke sådan fordi at folk der råber højt altid skal deres vilje Men tænk tænker bare hvis der er mange der råber efter det Hvis der er mange så folk er en masse der... masser af penge at tjene ja, altså, penge! Det, det er helt ligesom sammen mm. Så man... Ja Men egentlig, som jeg også sagde til Finn og Tanja sidste gang Vi var hen og producerer GameTest Ja, yeah. øh... Husk at se GameTest Ja der, hvor de prøver på at undgå at se mig i og, og bare sagde, at ja, jeg er og håber på at snakke geek, <laughs> øh, så, så håber jeg lidt mere faktisk på, at de vil prøve på at lave End of Star Fox Adventure. Ikke at det gamle var godt, det var faktisk bedstid dårligt. Mm. Men jeg tænker right. lidt, at det kunne være en rigtig fed serie at lave, hvor man, man forestiller dig, at du både har det her flykamp, men så er der også nogle uh, historiedel eller adventure del, hvor du hopper ned på planeter og mm. tager rundt og udforsker yeah. Altså, det kunne man godt blande ind. Jeg tænker, så skal at, så du bare med man har No Man's Sky. Kontor. Ja, mm. yeah, der er bare ikke en historie i, eller Der er heller ikke nogen fox. Er der er heller ikke nogen, der råber, du er barrel roll. Ja, præcis. <laughs> Men... Det var min egen... Is on besug, your tail! Nu, der <laughs> I'm afraid I can't do that, Star Fox. Eller hvad de nu siger. <laughs> <laughs> oh, jeg var så så det er en svivl i din stemme, der er sådan... Hvad det, de siger? Hvad var det næste så? Nu skal vi lige have at over til dig igen, Det var okay. <laughs> være uretfærdigt. Uh, det næste, det var Super Mario Maker, Det lige hurtigvis er igen. Ja, yeah. jeg ved ikke, om det var ikke det næste, men det, det var nok det næste store i eventen, ja. Og hvad var det ellers? Var det en anden spændende? det var jo et mega spændende samarbejde mellem Nintendo og Amiibos, øh, lignende figur til Skylanders. Åh, oh, ja. Yeah. Vi er så begejstrede hos Nintendo for at samarbejde med dig, person fra Activision. Nu bringer vi Bowser og Yankee Dang til <laughs> det her Skylanders. Så fortæl mig, uh. activision person. før du falder i søvn af kedsomhed. Øh, fortæl mig endelig, hvordan det er at samarbejde med Nintendo, mens jeg sidder her og dømmer et hvert ord, du siger. Ja... <laughs> yeah. Jeg kan bare se lige sådan, at han siger noget forkert, så prisen bare bing, bing, bing, bing, bing, bing samarbejdet. Og det er generelt bare også, når han snakkede, var sådan lidt, du har været der så længe, men ved du overhovedet, hvad det er, du snakker om? <laughs> det er det det indtryk, jeg fik. Hvem er den? <laughs> jeg er ikke i tvivl om, at uh, Miyamoto hvad han uh, laver. Eller, men, jeg er ikke helt sikker på, at han ved, nu er hvad det har. Men, så... men, men det virker mere som sådan, sådan kreativt, uh, ja. Lunatic Altså Han <laughs> <laughs> er insane uh, Nu var det jo Reggie Der sad og snakkede med Activision var Det var det han det det hed ja. ja Oh Reggie ja. Men det næste spændende <laughs> Det var jo så nok Åh fuck Der er endnu noget Før fordi, Mario Maker ja. Fordi der kommer Der kommer, øhm, der kommer selvfølgelig Skylanders og til Wii U Ikke? Mm -hmm. Jo Og der har Nintendos er de her, lige snakker om, de her eksklusive figurer, som man så kan bruge, yeah. eller Amiibo-figurer, eller hvad det var, yeah. som man så kan bruge på, at komme ind i spil. Yeah, Skylanders Amiibo. <laughs> What's the difference nowadays? Men, altså, er det regulært Amiibo-figurer? Oh, altså, ikke alle sammen, bare de to, der er. Det, er det Amiibo-figurer? Eller er det nogle Skylanders-figurer, eller hvordan? Ved I det? Mm. Det ligner Skylanders-figurer. Er det ikke øh, Skylanders, fordi Amiibos, de, fin de, de findes jo allerede? Jo, jo, men hvis de så laver nogen i samarbejde med... Skylanders. Jamen, det, kunne, det, kunne, det kunne godt være, at man bare kunne læse det. Ja, eller de, er, end... at de kunne læse det, Men de er jo allerede ja. ude, så... er ja, okay. åh der var lige sådan en frame af, af... Hvad hedder det? Af begivenheden her. Som jeg kunne se, hvor, hvor at han skiftede... Han, han skiftede sådan under den her Bowser-figur. Der kunne kun sådan... Det var som om, man skiftede fra Amiibo til... Skylanders måske? åh det... oh, hvor ja. kan jeg finde den? Vis mig det! Vis ja, mig det! Ja, ja. <laughs> Jeg prøver ja, at finde det. det her gribende dokumentarspor vi får din oplevelse med at sidde i skolen. Hvordan <laughs> <Jamen>, for fanden. <laughs> Hvordan er det så med, med de andre, hvad Skalanders figurer, vil de så komme til at bruge det NFC der er i controlleren, eller er det stadigvæk en portal? På siden af, ved I det? Mm. Altså, endelig. Det er selvfølgelig ikke få den nu. Jeg kan forestille mig, at der nok man nok skal købe sådan en pak med en portal i. Jeg har svaret. Okay. Jeg har svaret. Ja, ja. De her figurer som Mr. Reggie og Activision Guy øh, Som så er Dong og Bowser Det er både Jeg tror det var Activision Dude'en der var Yonky Dong <laughs> Ja det kan vi også godt kalde om Det er mere sexet de her to figurer Hvad så Mr. Hong Yonky Dong? <laughs> de her to figurer Det er Skylanders figur Og Amiibo i en Så du på bunden så skifter du bare ah? no. Ja Nå Så der er kontakt, man skal dreje på, eller hvad? Er der, det, det virker bare som sådan en plade, sådan uh, uh, højre venstre. Og så er der, okay, så, er et, så, er der så et markad nedenunder, hvor der står, sådan nu har du pilen over på Amiibo, nu er du pilen over på Skylanders Men det er så. så en ny figur, det er jo ikke den som ja. man har fået, fordi ja. den er jo kun til okay. ja Okay. Ja, så vil jeg næsten også gætte på, at de har en unik portal. Ja, ja men ja, glem, glemte jeg at sige, at det er sådan en crazy rar, bowser med en hammer, og Yonky Dog med... Nøj, nu kalder jeg han det. Øh, med en med eller anden crazy bil, eller sådan noget. Så det er så nogle nye figurer. Ja. Så, så er alle med. Ja, de er specielt lavet til... Hvad hedder det? Eller de er lavet med tanke på Skylanders, men de kan også godt bruges som amiibos. Ja. ja. A whole new world! <laughs> hvad var det ellers, der var efter... Øh... Fox, men før Mario Maker Dan Hvad er det det her, Triforce Heroes? Ja yeah. Ja yeah. Nyt 3DS spil, hvad er det folk vil have? Four Swords, bare kunne med tre svære Skudse <laughs> <Excuse you. laughs> Okay Ja, <laughs> uh, yeah. et uh, Legend of Zelda co-op spil uh, Med tre du... uh, spillere Ja, yeah. hvor du spiller op til tre spillere sammen Og så rammer du rundt og det var puzzles, som så også øh, kræver, at man er, øh, er flere personer, for at kunne løse dem To tempelen, som de kaldte det Ja, den ja. der står på hinanden. pælen Står oven på hinandens øh, hoveder, det var de meget glade for at vise Jeg tror, det er, øh, det, er sådan, jeg tror, det er sådan, the The tactic i spillet Bread and butter Det er lidt Super Mario, eller New Super Mario over der, ikke? Jo Kan man også hoppe på hinanden der? Jo, det kan man så helt selvfølgelig Ja, er lidt en del af mig faktisk er skuffet over lige sådan en slags titel der, hvor det går op, øh, hvor man sådan fokuserer på co-op, ikke kommer til Wii U Og man ja. sådan ville prøve at lave sådan en couch co-op Ja, og bruge Wii, pa Wii u patent til noget interessant måske Ja, altså det, det er lidt ja. skuffet over, at det her det bliver sådan en 3DS exclusive Ja Men hvad fanden var det også, der var en eller anden udtalelse som, jeg synes det var me meget underlig Men det er jo nok ikke overraskende, når det er fra Nintendo De er. Øh... De er meget entusiastiske Men nogle gange Så siger de også de ting Med de her præsentationer Fordi jeg mener At et af, et af de ting Som de var spændt på øh, Med det her Triforce Heroes Og det var vist Instruktøren og produceren Der så havde Jeg kan desværre ikke huske Ders navn Undskyld øh, Men, men så, var, så sagde han At noget interessant Det var At lave det her koop På 3DS'en Hvor at man ikke Nødvendigvis Hvis man spilte online Så kunne man ikke se Hvad den anden havde Lavet Eller havde planer om at lave Og det er bare sådan et Jamen, er det ikke rimelig essentielt? Ellers så bliver det jo bare noget griefing. Så jeg ved ikke rigtig, om de synes... Jamen, det kunne bare være en show, et sjovt design uh, standpunkt. Og så alle spillere bare sidder og tænker... Åh oh, nej, det her ender galt. For det er ikke på... og For det er ikke på Wii U. Det ville være meget sjovere. Men jeg, tror, jeg ved det ikke. Det var jo, bare, jeg tror bare Jeg tror, det ville være det samme, hvis du så gik online på Wii U. Jo. Altså, ja. øh, Men altså, hvor mange jeg, sidder i et rum med tre 3DS'er? Ja, det er også det, men nej, jeg tror netop, det, det er tænkt, at det sådan skal være online op. op øh, yeah. for det meste, øh, mm. og det er nok der, hvor det sådan den her lidt øh, japanske humor, der går ind over med, at hey, det er da sjovt, du ikke ved, hvad folk laver, fordi så skal I sådan prøve at, Aha. lige pludselig prøve at forstå mennesker, og sådan, kan du forudse, hvad dine teammates vil, sådan noget, det er, sådan, det, er goofy. det er sjovt, but, mange sådan fra Vesten nok vil sige, nej det er pisse irriterende Men altså, <laughs> de er alle som idioter <laughs> De er træt af det træt Jeg kan ikke jord. kommunikere med min teammate. det er pisse irriterende mm -hmm. Capture the flag, damn it så? Altså. ja Men jeg tror også, så. der er der ikke sådan nogle små emotes, man sådan kunne føre af, som sådan... Jo. For at kunne kommunikere med hinanden på den nederste skærm, så var ja. der vist en masse ja. IQ, man kunne trykke sådan... Down, Move forward, eller. Cover yeah. me. I'm reloading. Yeah. <laughs> I don't know. Cover me. I'm blowing up this wall. Og der var faktisk endnu et 3D-spil efter det. Kan jeg ikke hvad det er, for det blev nemlig lige. Er det, det? Metroid? Yeah. Nej. Det var, det var ikke jeg faktisk ikke. Ik ikke lige den her rækkefølge. Det var High Rule Hi -Ru Warriors Romans. Legends. Åh, mm. oh, yeah. Det så hedder. Var det lead? Ja, ja, det blev liggt. Uh... Altså, ikke, ikke, ikke at spillet slapp ud, men... nyheder. <laughs> ja, men jeg tror bare, det sagde det, at det ikke er mega lang tid siden. Jeg, forstår, ja, det jeg, det, jeg forstod det, sådan, at... det Jeg forstod det sådan, <laughs> at det blev leaked lidt før tid, og... Ja, folk ja synes... jeg, jeg ved det ikke. Det, det kan også det, være, det. de sagde det, dengang Hyrule Warriors udkom. At det kommer til 3D og sådan noget nu. Ah, fordi så giver den her annoncering i digital begivenhed tingen sangen ikke så meget mening fordi så siger de we're proud to present. Ja. Så hvis jeg det synes, er var en del af planen den gang så ja. Ja. ja. det kan vi lige quick senere på så. Så vi kan snakke om Goddamn Metroid. <laughs> for det var faktisk der var faktisk to øh, forskellige Metroid projekter. De har siddet begge 23 ds Det første det var sådan et core fokuseret, et for der Altså samarbejde om at dræbe de monster, der nu skal dræbes. Mm -hmm. Op til fire mand. Ja. Så det er jo lige en mere en Legend of Zelda. <laughs> The Three Swords. Ja. Og så det andet, de annoncerede, det var sådan et øh, multiplayer 3 mod 3. Også Metroid Prime, hvor man blev rundt og skød den sådan bold i midten, og så skulle man skyde det over i hinandens mål. Ja, det er jo, øh, hvad hedder det, World Federation, eller hvad det nu hed. Blastball. I... Okay, okay, så det er to separate spil, fordi jeg troede lidt, at Blast Ball, det var en working title, og så det, da det blev revealed, så var det Blast Federation, fordi jeg synes også, at jeg så en bold deri. Hmm. Så hvad... er der virkelig to Metroid Prime spin-offs? Altså, jeg så kun sådan en, en sammenklippet udgave af præsentationen. Ja, okay. Så der så det ud, som det var to, men... Nå. Men det var som sagt bare en sammenklippet ind Så det kan godt bare være At der bare var en del af spillet Der havde sin separate titel yeah. Hvis det var multiplayer delen for eksempel Eller Coop Contra Versus delen yeah. Ja hmm. Very odd Der var øhm, Der var også et øh, Mario Party Lignende spil til, øh, til Til Wii U Bare i Hvad hedder det øh, Animal Crossing setting Og med Animal Crossing ah. øh, Amiibos har er, det er nogen okay, interesse? Hvad uh, Animal Animal hmm. Crossing Amiibo Festival <laughs> Okay god titel Jamen det er du lige, når du begynder at sige Festival, så jeg lige på det I mit hoved, der tilpasser det lige med et eller andet med fisting, et eller andet festival fest f Fisting? Hvad siger du? Jamen så er det første, du lige har sagt ord færdigt, i sådan en halv efter lige Festival, okay, okay Jeg vil ikke høre om dine syge tanker om dyrene fra Animal Crossing Huff <laughs> oh, Tom Nook! <laughs> ja, med de priser selvfølgelig til fanden, mm. som at blive festet. Ja, ja, Men hvad var det, der, var, der, der gjorde det og... anderledes fra Super Mario Party? Eller Mario Party, som bare hedder. Øh, hjælp mig at finde. Aner <laughs> ikke? Ja, nej. Jeg kunne bare indtryk, det var bare, at det havde det her... sådan feel af et Animal Crossing-spil. Og at det langt hen ad vejen egentlig ikke var så meget minigames, men mere bare et brætspil. Ja. Hvor du ja. sådan, der, du trækker kort, så skete der noget. Mm. Det, okay. det virker ikke små, om der er særlig mange minigames I hvert fald i det gameplay, vi, jeg så Jep, jep. Er, er det oplagt at bruge den... Øh, hvad kalder man det? IP til at lave... ...et brødspil ud af? Plan, som de skal jo bøller. sælge Amiibos Nå, det måske var det at bruge i det Ja, ja. det, det, det, skal det fik jeg ikke nævnt det Nå. Jo, det var det selv okay. Nå, Spillet da på mig, der er ikke liv. Men der blev oh, jo bliver, der bliver også annonceret et andet uh, Animal Crossing spil Ah, yes, yes. Til, til 3DS, som hedder Happy Home Designer. Yeah! Og at uh, du er i det sidste spil der, var du en, der var du borgmester af din by. Mm. Og nu er du simpelthen en home designer. Sikke en nedgradering. <laughs> ja, lidt. <laughs> mm. uh, and, du, du, du fortsætter også lidt af det, som du gjorde som borgmester. Med at du nogle gange skulle bygge nye byg, øh, bygninger osv. i byen lav mm. øh, lave nogle tiltag, der sådan gjorde, at byen blev mere interessant. Yeah. Det, skal du, det skal du også gøre her. Øh, hvor det er sådan noget, hey, nu skal vi have bygget en skole. Okay, men hvor skal vi placere den? Vi placerer den her. Nå, men nu skal vi også indrette skolen. Det skal du mm. så stå for. Oh, okay. Godt, Fordi, så hyrer folk det også til at sige sådan, jeg vil gerne have mit, mit, mit hus, det her den her øh, feel. Mm. Vil du prøve at se, om du godt kan gøre det? Okay, men så gør jeg det her. Og så sådan, ja... Yeah. Du, er, du har arbejdet så for Tom Nook igen, <laughs> hvor I Forrest. har det her business, der hedder Nook Homes, hvor jeg alle sammen går rundt i sådan en og frakker super godt ud. Ja, det, det ser stadig ud til at have den der rigtig charmerende feel, som Animal Crossing nu har. med Tom Nook. Jeg kan, jeg kan ikke, mamme. Det er faktisk indrømt, at det, det ser, ser faktisk rimelig godt ud. Mm. Men er det ikke også ideelt at uh, få det over på 3DS'en? Jo, så altså, jeg vil indrømme, at jeg er stadigvæk sådan lidt... gerne have et Animal Crossing... Mm. til uh, til min Wii U, men Jeg uh... minst er det også fordi, jeg ikke har en 3DS. Mm. Nej, du har også en Wii U. Jeg har en Wii U, ja. Det er jo rigtigt. Det er der, den ligger, ja. Hvad... find du har en 3DS, ikke også? Ja. Har der tændt en hver, eller...? Nej, vi har en sammen. Okay. Sharing is so caring, Håf to... yeah. Men så kan I jo ikke spille kor, på de spille der Åh oh, nej no, yeah. <laughs> <laughs> Oh no The travesty yeah. mm. <laughs> En lille smule, ja mm. Ej, vi har først i fået den, så det er, altså, det er ikke lang tid til ah, okay. Ain't nobody got time for that Og oh, yeah. mm. så altså, er der masser af spill at se til i første omgang. Mm. Ja, vi har heller ikke så mange. Jeg tror, vi har fem spil, eller sådan noget. Så. Mm. Hvad var det næste spil, så der kom med? Uh... Skal skal ikke snakke om, hvor fucking cute Yoshi er. Fordi det var... Det er udgaven eller...? Det var total pænt. Det er Yoshi's Woolly World. Woolly World. Mega nice Yoshi-spil. Som uh, der var en meget entusiastisk... Jeg var, uh, hun, må hun var artdesigner eller... Ja, hun var i hvert fald øh, meget involveret i øh, den grafiske stil i Yoshi's Woolly World. Og så sidder hun og snakker om hendes samarbejde med resten af holdet på Nintendo. Og så for, hvordan de her Woolly, eller de her Yarn, eller Amiibos, fungerer. Og hvordan spillet fungerer Og sådan ekstra detaljer omkring det Så det var måske ikke så spændende, men Goddammit, den Yoshi er så cute Jeg, jeg ved ikke, cutie. om I andre så det Ja, cute sige. Jo. jo, men jeg så det godt Jeg synes faktisk, at lidt spillet, det lignede Ikke, at det var en helt kopi af, men det lignede lidt det der Kirby Der også var på et tidspunkt, ja, som Ja, det er også det samme Men der var Kirby bag. ikke oh, okay, så giver det mening Men Kirby, han var ikke lavet af, af garn i den, vel? Der var han da bare en almindelig Kirby, I... Jo, men det er sådan lidt en blanding, fordi jeg tror, at han var sådan... Det var ikke sådan noget uldgarn, eller hvad man skal sige, det var mere sådan... Der var lige et par streger, hvis man kan sige sådan... Af Yoshi... Eller nej, af Kirby, undskyld... Så her, okay. der det er jo bare, at Joshi er sådan en kæmestor ultor... Øh, ja... Nærmest, så ja... Det er så fucking kørt ud! er ikke til at komme over... Um... Jeg håber, de gør det lidt sværere, end Kirby-spil blev, men... Jamen, de snakker lidt det er så om... Det ser utrolig godt. Jeg kan ikke huske alle detaljerne, hun så snakker om, men hun snakker om Sværdesgræn. Så hvis man er nogen interesse i det her spil, og gerne vil vide, sådan, hvordan det er så vil jeg råde folk til at lige se eller høre lidt om det, fordi hun, hun kommer omkring nogle forskellige ting, udover at snakker om, hvor fucking sød Q, uh, Yoshi ser ud. Mm. Mm. Yes. Og så den næste store ting, fordi der er også lidt andet fyldt som... Er det talt? I couldn't be bothered to be interested In sådan noget Yokai Watch Altså Jeg ved engang hvad det er for noget forstår ikke for, er, er, er det noget der minder om Pokémon eller? Eller hvad fanden er det er for noget de gamle eller unge De er jo uh, snakker om jeg, jeg tror om? det Hver er baseret noget? på en IP Jeg det er jeg, jeg ikke sikker på det Men er ja, der noget Pokémon-agtigt noget? Maybe det ikke Hvad er det bare for noget? God damn it Yokai Watch og, ja, og var det en, ja, jeg tror det var en af de der, da øh, den kørte, jeg sad bare hele tiden og tænkte, hvad, hvad foregår der? Mm. Der, der, der, der kom siger. et par spil ind under den her øh, event, hvor jeg bare sad gennem hele visningen af spillet. Jeg ved ikke, hvad der sker. De kaster navne og billeder af karakterer i hovedet af mig, som om jeg burde vide, hvad det er. Alle snakker japansk. Hvorfor, hvorfor <laughs> kender du ikke til Sinoblade Chronicles X, Casper? Uh. Jeg vil lige se det der Yokai-blæ. Yokai Watch. Nu har jeg lige hurtigt slået det op. Det er sådan noget Pokémon-aktivt. Oh. Okay. Øhm, så det er sådan en ny IP, så det er andre monstre osv. Og så videre. Mm. det ser også ud som om, det har lidt anden tilgang til combat, fordi man har sådan nogle flere figurer, der slår sig mod en, en større fjende. Ja. Der er, så. Der er faktisk en øh, rimelig interessant øh, annoncering af et spil. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Fint. Uh, men jeg tror ikke, det her spil, der blev annonceret før, og de viste uh, lidt gameplay fra det her i den uh, digitale begivenhed, det var nemlig uh, Mario Luigi Paper Jam. Så det er simpelthen en, et 3 d spil der blander Mario Luigi RPG-serien sammen ja. med Paper Mario-serien. Ja, det er nyt. Ja, uh, ja. Så, så det blev vi om her. Jeg, alt talt, jeg tror jeg nok, først... det var sådan, altså for mig var det, sådan, det det største og bedste, de viste. Og det mm, tror jeg også, yeah. de fleste er enige om at ja, det er jo pæmper også. Ja. Sådan en ja. blanding altså paper, af to At Paper Jam, perioder. det er sådan... Ja, det er der store highlight. Altså sådan, mm. Selvom det måske ikke selv... Altså, de selv synes, det er highlight men... Det er nok for flest folk, det de ser mest mm. frem til. Jamen, det, det ser super mm. cool ud. Det gør det sgu. Ja, det, det, det gør det. Det ser rigtig godt ud. Mm. Jeg, jeg, jeg er lidt ærgerlig over, at jeg missede det første gang, jeg så begivenheden. Fordi jeg zonede sådan lidt ud efter det der Yokai Watch. Og jeg tror, jeg er... Jeg, jeg tror med, Øh, skrive på de sociale medier, eller et eller andet gøjl. Og så kom jeg først tilbage til, da der var Mario Wii U Tennis. Øh, hvilket var det næste? Øh, så jeg er rigtig træt, af, at jeg gik glip af det der øh, Mario Luigi Paper Jam. For den her, det koncept, der jeg godt nok ikke set komme, for at øh, Det ved jeg ikke, hvad er jeres... Øh, Hoff og Kasper, har I noget kendskab til Mario Luigi-serien? Øh, eller Paper... Øh, Super Paper Mario... Eller Paper Mario-serien? Øh, uh, nej, kun en lille bitte smule det, mm. Var det det, der var sådan et rollespil som det første? Ja. Og så nummer to, det er det der, hvor du kunne dreje den, ikke? Eller sådan dreje perspektivet Øh, uh, ja yeah. Så du så, så bagfra, Ja, okay. men det er stadigvæk et rollespil sådan. De er jo okay. alle samme rollespil egentlig. Altså alle Paper Mario i hvert fald Okay, jeg ved, det, det er det eneste jeg ved om ja. og, og Mario and Luigi er det her Den her hvor du styrer Mario and Luigi og, eh, Mario og Luigi på eventyr det var den, der også var med et og andet bowser, hvor jeg var yeah. om ja, ja, med omkring også. Jeg med alle mulige challenges og sådan noget. <laughs> ja. mm. selvfølgelig Så det bliver nu kombineret i et 3DS-spil. Det... er. Mm. Uh, ja, det... Jeg er satser på, at jeg får en 3DS en dag. Og hvis og når jeg gør det, jeg gør det så. <laughs> så, øhm, så bliver det helt klart et af de spil, jeg skal kigge på. Det er, det er så excited, jeg synes. det ser virkelig godt ud, fordi... Uh, Mario og Luigi det er jo altid i 3D eller sådan 2D mm. eller 3D yeah. og sådan noget. Og yeah. så i det der spil er jo bare alt i papir eller i 3D, og så er det bare blandet på en skærm samtidig og sådan noget. Mm. Det ser jo helt vildt sjovt og mærkeligt ud samtidig. Ja. Yeah. Altså. Det er det de unge Nintendo-fans vil have. Ja. Sjovt og mærkeligt på samme tid. Ja. <laughs> og Hof, må jeg gerne lige illustrere et, en pointe her. Efter at vi snakkede om Amiibos, som var sådan cirka 13 minutter inden, så ville du snakke om Mario Maker. Og det er vi nået til. Og det er 45 minutter, eller det er 42 minutter inden i <laughs> uh, et limitat. Kan, kan I, I forestille en jer folkens, hvor meget fyld den gengste seer bare sådan sorterer fra? I don't blame <laughs> yes. you. Der er meget, altså sådan jeg er name-droppet lige. Blade, Chronicles X. Jeg tror ikke, der er så meget at sige om det for os. Altså det, det, det okay. kom bare midt i det hele, sådan, var det, er Jamen. det ikke også det, I har for nylig? Øh, enten dig eller, uh, eller uh, Nej, Johannes. Det, var, det var Hannes. Johannes. Okay, Og, men det var 3DS-udgaven? Yeah. Ja, yeah. det var 3DS-udgaven okay. af Sinu Blade Chronicles. Chronicles. Og nyheden er så, at something, uh, something. den her Wii udgave som har været ude i et tid i Japan, det. den også kommer til Vesten nu, ikke? Jo, har den været ude i Japan i lang tid? Eller hvad? Okay. Fordi okay. Det, det, er, det, er det er X. Det er X, fald. Det er X. Jamen, øhm, jeg mener, den har været Ja, det kan godt være den okay. Jeg ved det ikke. Ja, okay. Jeg, jeg mener også de der, øh... nej undskyld nu blander ligesom med monsterne. Mm. Ja. Don't ever do that. Mm. Nej. Ah, okay. Nu er vi kommer til okay. det hof. <laughs> det var godt ikke. Hvad nu? Jamen, det var bare, øh... ja det var godt. du godt tog min øh... min mit, mit udrop. Om at det ikke vi gør det igen. Så nej sagde okay godt nok. <laughs> okay du skal vi øh... skal vi komme til dit højdepunkt, punkt hof. Yeah. Yeah. Super meget mega. Endelig. Wooo! De har fået navneændring. Nu hedder det Super Mario Maker. Ja. Er det var <laughs> <Ej. laughs> det. Ikke at Ej, det Ikke Mere er ikke sige. før hed det bare Mario Maker. Uuuuh, nu er det super. Det er super. Det er ny branding, jo. Men jeg tænker faktisk lidt, er det ikke, er det ikke lidt en spildt uh, mulighed? Altså, før det kunne de jo lave Mario Maker, så kunne de et to år efter måske udgive Super Mario Maker. Altså, nu springer de jo bare 200 meter. Ja, med det... I. Så skal de lave Mario Maker 64. Det er altså, så idiotisk af dem. det er det bare. Ja, yeah, I men Super Mario Bros. hedder også Super Mario Bros. fra starten af den, så... Ej, der var oh, jo det der Mario Bros. Arcade, <laughs> Din pleb. Er du yeah, overhovedet but, uh, ordentlig <laughs> fan? <laughs> What the fuck? <laughs> men det, men det tæller jo ikke try. med, fordi de andre efter det, de hedder jo 2 og 3. Det gør de så ja. ikke, men de hedder 2 og 3 hos os. Japp. Yep. Yes, yes, men de har i, i hvert fald kaldt det Super Mario Maker. Jeg ved ikke, hvad det var ellers var anderledes ved det. Man kunne vælge forskellige templates. Jeg ved ikke, om der var en af dem, der var nye. Øh, eller hvad, hvad det, det er var. ikke en nyhed. Det før. Nej, men det er ikke sådan før, rigtig noget, vi... der er nyt, fordi det udkommer også snart. Så der er rigtig ja. meget, der er sådan er enten kommet igennem med sig selv, eller de, jeg har sagt for et stykke tid siden. Det er interessant ja. ved den øh, nyhed, om man vil, med, med og Maker. Var det ikke mere sådan, hvordan de sådan snakkede om, hvordan de sådan havde designet Mario jo. til at starte med? Det var mere jo. sådan... De var begejstrede. Ja. ja. Det var lidt det samme der med, som med Star Fox, der, når de sådan forklarede, hvordan det var at lave og lidt historie omkring okay. de det. Ja. Det var sådan det interessante ved det. Mm -hmm. Jeg fik ikke noget, vi ikke havde e hørt før. Øh, Nej. Om selve det spillet. Svære. Ja, så Okay. Men nu kom... var, var der nogen øh, omkring, eller cirka, udgivelsesdato på det så? Jamen, 11. september kommer det. Okay. Oh, det var tæt på en uheldig dato. Uh eller ja, eller det, nej de, det er skulle de, <laughs> det nok hæld i daget. Bade? Det er min kone's vistelsdag så det er okay. Okay. Ah, okay. Det kan ikke uh... det kan ikke gå helt i krus så. Nej det er også uh, det er dato. hæld i godt på det var bro. virkelig svært at få sagt <laughs> det. Jeg havde at være jeg havde hvis jeg skal være politisk korrekt ja. ja. men ja så rammer vi ikke i nogen problemer. lidt hårdt. Hvad siger du? Så rammer vi ikke helt nulpunktet der. <laughs> Hvordan er det med det her uh, Super Mario Maker? Er det sådan ja. en titel eller er der sådan en download only? Eller? Det ved jeg ikke. Er der nogen af det? Nå. Er der en spil, der er interesse i? Følg. Ja, altså, altså nu kan vi jo teste, hvor mange folk, der stadigvæk lytter til os efter så lang tid. For jeg har egentlig tænkt mig, når det kommer ud, at jeg, jeg mener, man kan jo også dele sine baner og sådan noget. Ja, ja, og så kan ja. vi lave det sådan, at... Folk sender baner til os, og så spiller vi dem. Ja, yeah. så lægger ah. vi det op som hulsnæs. I det, det her være, først. Så det kunne være det er rigtig spidt. en god fedt. idé. du Det er faktisk en god idé. Så dips on det spil, når det kommer. Okay. <laughs> Finder du klar over mange af de der... Har du ikke set de der Anchor-spil? Jo, det er forfærdeligt. Og kejser og sådan noget, ja, alle de der. Ja. Nu forestiller jeg mig bare, at der er tusindvis af, af fans... Okay, det er måske lidt overdrevet. <laughs> Men der er masser af fans, der bare sidder og gentager i gang og laver sådan nogle lignende baner i det her Super Mario Maker, og så bliver du bare indlagt til at sidde og spille dem? Ja, Jamen, det bliver nok noget med, at man dør med det samme spillet starter, eller sådan noget, altså... Det. Kan jeg vide, om man kan lave banerne ligeså altså lige misvisende, eller sådan, så man kan i de andre der, altså, man, ja, selvfølgelig kan man lave et spil misvisende, når man selv laver det forbundet. bunden, men, men tror jeg også, man kan lave sådan, at det bruder med normale konventioner i Mario-spillene, altså for eksempel, at man hopper op på en eller anden platform, og så lige pludselig bare pick-up eller et eller andet. Ja, det tror jeg. Det er rimelig outrageous ting, de laver i øh, de her klip her, så det okay. skal ikke runder mig. Ah, okay. Oh, shit. Men vi opfordrer ikke nogen til det. Nej, Nej det skal være baner. gode baner. Altså, jeg synes også, vi skal vurdere dem, om de er, altså, om de er gode. Altså, det er ikke sjovt. Vi skal anmelde vores baner. Det er, jo, det er jo ikke altid sjovt, hvis det bare er det er svært. Altså, Nej. Det skal jo også være lidt... Ja. Lad udbud på moden. <laughs> Øh. For og for at gøre det hele endnu værre, så sluttede de af med en ordentlig brandet Ved at vise klip af folk, der danser eller synger Super Mario Bros. temaet. Så, og så har de lavet en hjemmeside, som jeg faktisk har tænkt mig at gå ind på lige nu. Der hedder og det hedder Ja, jeg, Min rytme var lidt uh, åndssvagt der, men Mario.com Lattes Super Mario Hvad ja, nu? Vi snakkede fandt det der det, det, det, det, det. Nu sad jeg sådan sådan den der abridged udgave eller whatever det nu var ja. Og den var sådan mærkeligt klippet fordi at I, I nævnte tidligere et spil det der Mario Hvad var det hedder? Jam? Mario? Øhm, Paper Jam, Paper jam. Paper jam umtryk, ja. Og det var sådan en rimelig stor titel jeg, jeg tror at den fik 5 sekunder i et video jeg så jeg så noget engang at skrive ned hvad fanden det var <laughs> <laughs> øhm, Nej Men lige efter det viste de to andre Mario-spil som man til egentlig noget at skrive ned ja. Jeg ved ikke, om det er en game-mode i nogen af de andre, der annoncerede, <laughs> men det var Mario Tennis og Mario... Er den, den titel noget for at jeg det? <laughs> det er to sportsspil med Mario. Mario Tennis, det var, hvis det spil for sig selv. Ja, det er et spil for sig selv. Okay. Ja, yeah, jeg I ved hæn... ikke lige, hvorfor du siger to uh, sportsspil, fordi det var altså kun tennis. Jeg ved ikke, de der compilations, de er måske lidt utroverkende. Jamen, bare er det en compilation med andre begivenheder eller sådan noget. Det, det du sidder og ser... Jeg ved ikke, hvad du sidder og ser. <laughs> <laughs> Skal jeg se den igen, mand? Skal lige lukke alt uh, Det Tror du ikke? Du ja, præcis. Så finde igen. Fint, <laughs> Mario Tennis Ultra Smash kommer holiday i 2005. Um, men altså, hvad hedder det? Uh, hvad var det nu? Var det, det der compilation? Jo, men det, det tror været. du ikke bare, at de sammenligner Hoff med tidligere Mario sports titler. Fordi vi har jo også haft det der, de der Mario's... Charged, hvor det var sådan noget fodbold lignende Så tror Nå, jeg Det kan det, være ja. Det kan være. Fuck den her lidt Super Mario Det er en forfærdelig side <laughs> Skal vi lige have en anmeldelse af dem Live on your Submit your video, der... video. Yeah. Nå så er det meningen med at simpelthen skal stå dance, og ja. så danse Ved du hvad Det synes jeg vi skal gøre på gametest Ja selvfølgelig Det skal bare være Super Mario related Be Appropriate for All Ages Ej, den går ikke Ej, så, så skal jeg jo have den sikkert med mig man ikke lave længere hvis du andet den side, oh, eller oh, oh, side? Altså? Vi den skal submittes Fra ens egen YouTube-kanal Woo! Star, uh, road to uh, Stardom Vi ja. her, Game <laughs> Test Danmark Lav den bedste Mario video ever <laughs> du, du, du, du, du, du, du. Var der ellers lige andet i, i den her Digital Event-ting, der blev Vi er ikke lige kommet omkring? Udover lidt øh, fyld som ikke er så voldsomt spændende. Det skal vi komme Så blev det er ikke rigtigt. Der var det der Tales-spil. Nej, undskyld. Ikke Tales of et eller andet. Der var øh, et nyt øh, Fire Emblem-spil. Og så øh, er det ikke... Ja, Fates. Skal det ikke passe, det hedder det? Jo, noget den stil. Og var det ikke øh, Persona Dance All Night, som hvis er den amerikanske oh, titel. Et dansespil. Nej, nej, det er ikke et minispil inde i et større personlige spil. Det er et selvstændigt spil. Der skulle have været et minispil ind i et større personlige spil. I don't know! <laughs> okay. Men ja. Okay, hvad, vil, just, hvad ja. med Fire Emblem? Er det noget spændende at sige om det? det? Det er jo sådan en rimelig stor serie, ikke? Jo. Er det sådan noget turbaseret strategispil eller sådan noget? Yeah, yeah. men. Der var ikke yeah. så meget fra spillet. Nej, det var jeg egentlig var. bare en trailer. Hvad tænker I sådan helt overordnet om... Øh, fordi i modsætning til øh, Nintendo og Microsoft Sony og Microsoft Sony og Microsoft selvfølgelig There you go. Så havde øh, Så havde Nintendo faktisk to platforme de skulle koncentrere sig om Ja yeah. well, Det kunne man øh. også sige Sony havde Men whoops mm. Det glemte de bare <laughs> ja, Microsoft <laughs> havde altså, jo mere to End Sony Ja, ja okay Havde Microsoft med to? Ja Xbox det, PC? og PC Jamen PC var det ikke Det holdt de vel sådan Næsten mere eller mindre over til uh, PC-pressekonferencen ja. Nej, altså, de, de havde det der flere med annonceringerne, hvor de lige gjorde klar at, at, uh... at det også er PC, ja Ja, ja, ja men det er jo ikke at de skulle fordele deres ting, de snakker om ja. Mellem det ene eller andet ja, det er Windows 10 exclusives <laughs> <laughs> Suck it, Xbox fans <laughs> men, det, det kunne være, være fedt bare sådan så lidt Fem minutter, hvor de bare snakker om et spil Og så siger de til sidst, at det ikke kommer til Xbox ja. Halo 6. Større end før. Mm. Exclusive til Windows 11. Oh. <laughs> oh no. Ej, men hvad tænker I om fordelingen mellem uh, Wii U-spil og 3DS-spil? Det, det, det er som den altid er. Det er, det er 100 3DS-spil, og så kommer der et Wii U-spil. Ja, man... præcis. Og så om et år kommer der et mere, som man kan bruge til noget. Mm. Oh. For at det... Wii U. Ah, uh, don't worry about it. Ja, det har de udskudt, så mm. det var jo, det var klart, at det ikke kom, kom nu. Yeah. Ja, det havde de vist også sagt på forhånd, ikke? Ja, det havde de sagt, Det mm. det, det, det bliver udskudt, at det kommer til et træsner. Åh, oh. Sad. Men ja, vi må vente endnu længere tid på, på nogle Wii U-spil, hvor de rent faktisk siger, hey, se, vi har brugt gamepad'en til noget spændende, vi har mm. prøvet yeah. at innovere okay. på spilmarkedet. <laughs> no gimmicks Jeg ja, har rent faktisk really en god konsol Please understand Men jeg vil sige Hvis nu man lige skulle Forsvare det mm. Lidt i hvert fald Altså at sige Sådan pointerer de gode spillere Lige på sådan blev Fremhævet her til Wii U Så er der da sådan Star Fox, ikke? Yeah. Den er vi lige om Det der Centerblade Chronicle Den var Johannes er så glad for til 3DS Ja det er hurtigt blevet en populær serie Det er vist at en af de bedre Øhm Rollespilserier lige nu Så da. Så den kan man også se frem til, selvom det ikke er en, altså sådan stor nyhed, nyhed. Men... Please Nej, be excited. Nej, det har vi været på, på, ja, på <laughs> tale længe siden. Ja. Jeg kan godt få Super Nintendo, du bare siger, please be excited. <laughs> <laughs> men det siger de jo. <laughs> please understand. Og så er der Yoshi. Yeah, Woolly World. Woolly World. Og så, ja, ja nu, har ingen, nu har jeg intet begreb om det her yokai Watch, men det er sådan noget Pokemon-agtig noget, så tænker mm. jeg, det kunne også godt blive stort Måske, det ved Det Det. Jeg er en af, jeg er en Kunne det godt, men jeg... Yeah, I'm not holding my breath uh. Okay yeah. Og ah, så... Det er lige, lige epic yawn Ja? Uh? Uh? <laughs> ja? Epic yawn Holy uh? yeah. really world, god damn it Men altså, som Phynd også var inde på Så var det meget overraskende med Mario Luigi og, Som så var der, Paper Jam det er crossover, kan man ja. præcis til at sige. Det er rigtig, rigtig spændende. Og jeg vil også lige gerne komme med en din... hurtig rettelse. 3DS. Hvad siger du? Hvad var det til? Det var til 3DS. 3DS. <laughs> Ikke overraskende. Okay. Uh, de, uh, de andre Mario Luigi spil, som det her spil nok primært er bygget på, uh, det har også været håndholdt så, uh, på de tidligere uh, Nintendo-maskiner. Uh, en lille rettelse, så jeg gerne lige sige, at... Uh, at det der Metroid Prime spin-off, som virkelig har fået mange fans til at græde, fordi det er jo ikke Metroid Prime, det er Federation Force. Det inkluderer også det her 3 mod 3 Blast ball. Okay. Så det er én pakke. Så jeg beklager, okay. hvis jeg sagde noget forkert før, fordi det er, lad os være det gjorde jeg karakteret omkring det der Metroid Prime spin-off. Du er der lidt, der på vilskab <laughs> Eller på vildskab, det er det ja. Men der er ikke to... Sportsspil hmm. Nej, Hvad tænker I så over om deres, øh... hvad man nu kalder den, President? Digital Download, simmel. Jeg synes den var tæt på at være dårlig. <laughs> okay. Bare tæt på. Det er rigtigt. Jeg var virkelig, virkelig skuffet. Det var, var rigtig sjove dukker, men ellers så Nej. <laughs> altså, der er nu, no der er nu gode spil her, men det var bare, øh, de snakkede vildt lang tid om ligegyldige ting Og de brugte, altså de har 50 minutter Så de brugte altså meget af den tid På at være sådan rigtig nede på jorden Og menneskelig og sympatisk Og så snakke om, hvordan Miyamoto han blev inspireret til at lave Star Fox. Det er super Men der er stadig, det, det, altså the, time is, the clock is ticking, ikke? Det er sådan lidt det indtryk jeg havde Så jeg synes desværre At den her var meget svag Ved jeg ved ikke, hvad jeg andre Vi er bare sådan blæst bagover <laughs> med chok. Ja. Hvordan, hvem skulle have oh troet det? Sony Fanboy synes, Nintendo er nogle kejler. <laughs> Shit. Nej. Shit. Joke side så... Jeg havde høje håb. Retro Studios de var ude og sige can you dig it? Så linket til noget E3-footage, øh, man kunne se frem til. kunne se frem til at dig øhm, Men nej, der er ikke nogen Metroid prime spil ikke nogen rigtig Metroid Prime-spil. Hvad var det, de havde så? Hvad var det, der skulle dækkes? I don't know! Jeg skrev skrevet til dem på Twitter. Hvad var det, I viste? De ikke svaret mig. <laughs> du skal dække deeper, mand. Dække deeper. Det, jeg troede, det var real journalism. Det foregår på Twitter. <laughs> uh, nej, men... <laughs> Helt alvorligt, så kan jeg... Når jeg kigger det igennem... Spoler jeg igennem det her korte footage... 50 minutter og ikke så lang tid i forhold til de to andre konferencer hvad man nu kan kalde dem så, jeg kan ikke rigtig finde noget retro altså retro studios hvad er det i har lavet, hvad er det i arbejder på hvad med dig Kasper, har du egentlig også eller har i også en 3DS ja Malou hun har en og jeg har en 2DS så vi er også på den vogn ah du fik babyudgaven ja det var fordi jeg ikke gad at bruge så mange penge på 3D du er så meget sart omkring dine øjne. Ja. Så du er sådan, åh, de 3D det skader mig. <laughs> jeg vil gerne sige, det var, fordi jeg gerne ville stjæle Malus uh, uh, spil, men jeg gad ikke at bruge så mange penge på at stjæle en konsol, der kunne. Ja. Ja, yeah, så, så skal man købe nye. Ayy, hey, nye 3DS. 3DS. Ja, altså der er 3D effekten er rigtig god. Ja. Ja, okay. Men, men hvad synes du om... Øh... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Hvad synes du? Jeg bare sige det sådan. <laughs> Jamen, øhm, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> øh, var super uhyggelige. <laughs> <laughs> <skrælde> yeah. Nej, de var pisse gode! <laughs> øhm, og... Så... Altså, det er jo super fint, at de har det her med at gerne bevise, at de nede på jorden. Som du også siger, Holm. Men det er bare sådan... I har 50 minutter, og jeg havde forventet, at når de har forholdsvis så kort tid i øh, forhold til de andre, så havde de brugt det bedre, og det havde de ikke. Øhm, I stedet for at snakke meget om de spil, de egentlig sådan har lavet, så blev det bare sådan noget historiefortælling. Øh, øh, nu skal I have nogle spil, øh, Spillets historie og fortid. Og det er også super fint, men det er bare ikke det, jeg ser E3 for. Nej. Øh, og det var lidt det, der var mit problem. Og så også bare de spilannonceringer, de kom med. Det var ikke fordi, der var... Der, de havde ikke, jeg synes ikke rigtigt, de havde sådan nogle bomber at kaste med, og kast med. Som det. de to andre havde. Øhm, og det er måske der, hvor de også kom ud som, og ser svagest ud af de tre. Efter den her E3. Øh, der var ikke rigtigt noget, der fik mig op af stolen heller, men det var der ikke rigtigt. Husk. Ikke fordi der var mange spil hos de andre heller, der gjorde det, men jeg tror, at det her med, at de ikke rigtig havde nogen big guns at skyde med, det, det gjorde sådan, at jeg nok ser dem som taberen af de tre. Dog vil jeg sige, at de var meget bedre end de andre, de andre sådan, til at vise decideret gameplay fra deres spil. Sådan, yep. Jeg fik en idé om, hvad er der egentlig, vi har at gøre med. Desværre så gad de bare ikke at fortælle, hvad det var, vi havde at gøre med Nogle <laughs> <med> mange af spillene. <laughs> De forventede bare, at vi forstod det ved at vise det Show don't tell Ja. Så nej, jeg synes jeg synes ikke, det var, var super godt, desværre Hvad med dig, Finn? Jamen, jeg er enig Altså Oh Jeg synes Altså, Star Fox, det var Det var sådan, godt og fint, de kunne vise noget af det Og så det der Paper Jam, det var godt Men resten, det var sådan altså, det var lige meget og det, det var bedre i år før. Der var der sådan 4-5 spil, som de viste, hvor man godt kunne glæde sig til, at de kom. Men det, de viste nu, det var jo rigtig meget af det, som snart udkommer. Altså Woolly World og Mario Maker og sådan noget. Altså man behøver ikke til E3 spil, som kommer om en måned eller to eller sådan noget. Altså, Ik ikke mindre, der sådan noget, de har holdt hemmeligt og så bare, ja, det. Ja, nemlig. Mm. Altså, det var ikke rigtig noget nyt i det. Så ja, det var egentlig kun Star Fox og Paper Jam. Okay. Wow, wow. Altså, nu sad jeg kun og så den her bridge, så jeg gik heldigvis glip for alt det her pærdigt. <laughs> men altså, hvis man, hvis man ser på det, så synes jeg, at der var sådan, okay, stærke titler, iblandt, ikke sådan nogle store bomber, som I siger, men der var der sådan, ja, altså det der, Yoshi virker da sådan, okay, og Star Fox, og Yokai Watch, jeg ved ikke, hvorfor, jeg er bare blevet helt fascineret af Det <laughs> it's, it's gonna be trending in an hour. Ja, i hvert min Twitter. Mm -hmm. øh. Men... Ja, ja det, ved jeg ikke. Det, er også, det er på en måde også lidt sjovt at se At de fokuserer Altså det er jo næsten kun first party det her Eller virkelig tætte samarbejdspartnere de har Ja. Men altså det er jo også Det den, den spot Nintendo den er i Men altså det, det, det fortæller også bare om At de har et utroligt output I forhold til de andre ikke hvor få first party ting de havde Ja Altså men, men det, jeg ved ikke om det så også gør at Jeg måske forventer lidt andet <laughs> Jeg ved ikke det her med, at de sådan er sådan et lukket miljø med, at... Jamen, de her spil kan du kun få hos os. Det gør, at de netop bare kan vise sådan nogle spil, der er sådan lidt... Eh. Måske bare for... Men det kan selvfølgelig bare være mig, der synes, de er sådan lidt med. Uh, fordi at man bare siger, jamen, vi kan lige så godt vise dem. Fordi det er kun her, I kan få dem alligevel. Ja. Yeah. Men det er måske også det her med... Altså, selvom de har et stort output af first-party-spil. Altså, så er de også nødt til... For ligesom at, at samle et kompakt program Så er de måske også nødt til at bare vise allesammen De laver Hvorimod Sony og Microsoft måske godt kan sortere nogle af de små fra der sådan lidt, ah men det her det er måske ikke sådan Noget de vil ligesom skidere Jeg ved ikke Man <laughs> stor interesse for, men mm. Det kommer ud på et eller andet tidspunkt <laughs> Jeg Men <ved>, jeg <ja. laughs> Men jeg synes, jeg synes ja, Både det der med at de har sådan enkelt sådan, Okay fede titler Så synes jeg til også at der er nogle af dem Hvor det er sådan, åh oh, det, det er en veletableret serie men det ser bare lidt skuffende ud i gange i dag Altså både det med Metroid Prime, som også blev nævnt ikke? Mm. Og så også det der Legend of Zelda Altså, jeg synes ikke, det så så fedt ud igen Og normalt synes jeg, at zelda spillet er rigtig, rigtig fedt. Mm. Men det er måske også fordi, det læner sig op af det der sort, så det var, jeg ved ikke, om det var populært Men det var heller ikke noget, jeg synes, der var, var så fedt Nej Det er meget forståeligt Åh oh, ja, men uh, det var jo de tre konferencer Det blev sluttet lidt uh... Lidt nederen af. Øh, <laughs> lidt, lidt af en nitte, fordi øh, Nintendo desværre desværre skuffet med deres øh, konference, så at sige. Og det er lidt sjovt, fordi sidste år, der var, var det ikke dem, der sagde, at det var vinderne i e tre sidste år? Jo, jeg, jo, jeg mener, de spart. havde en rigtig god øh, digital event, ja. Ja, så er det lidt nu her. Mm -hmm. Altså, det var så vel også fedt sidste år, fordi det var der, hvor de ligesom sagde, vi holder ikke en pressekonference, vi laver det her gøjling Hjemmefra, og så spiller vi dem samtidig med. i tager i gang. Og så de bare fik de det til at fungere super godt, ikke? Mm. Det var super vigtigt, at man gør det med det samme, så når man laver noget nyt, så det virker sgu alligevel. Så er det bare, at de kunne følge op på det. Ja. Yeah. Altså, fordi man kan jo lave lidt tættere produktion, når man bare præsenterer det som video. Ja. Yeah. End hvis man skal stå og lave det sådan live og få det hele til at passe sammen og alt muligt andet godt. Ja, det var måske også det, der gjorde, at <laughs> jeg ikke rigtig forstod, hvordan fanden de kunne formå at gøre det lige så cringe-worthy, som mm. uh... Microsoft og Sony kan formå Fordi der mm. bliver det sådan noget akavet noget Hey, jeg skal prøve at spille smart op på en scene Så det bare Hvor man tænker Ej, du lyder som en idiot Her mm. der var der sådan For eksempel der, når han skulle snakke med ham der fra Activision Der sad man bare sådan Please, stop det stop, Lad være med at snakke til hinanden Please noget fra spillet at gå det var bare forfærdeligt Bare lige for at sætte tingene i perspektiv Den sidste stod Event sidste år, som fik stor ros. Der viste de Woolly World frem for første gang. Just okay. seen. Jeg synes, det ja. er mega cute, men at de bare viser det frem igen her til den her event, det det, giver, det, det tager måske også lidt øh, af den møff væk fra showet. Det kan være. Ja. Det er bare ligesom Destiny ved PlayStation. <laughs> Just seen man. Just mm. seen. Den er god okay. med nej dog. Det er okay. Jeg sad, det er, fordi, jeg sad lige og så, om de andre faktisk gjorde det, nu ser jeg lige Microsoft. Uh, havde de gjort sådan noget Halo sidste år? Det er jo, det havde, jeg tror, jeg havde noget Halo 5 sidste år også. Maybe. Simpelthen ikke Maybe. Simpelthen ikke godt nok. Det blev udskudt et år, ikke? Så det må nok også have været der sidste år. Mm. I don't know, man. I don't know. Det kan bare være, at det var en cinematic trailer. Jamen, det tror jeg også, det var faktisk. Garanteret. Bare, hvor du ser Master Chief, og så, <håh> er alt er helt oppe men jeg tror, ja. der var den der, hvor han gik ud i rakken med den her hætte på Jo, ja. oh, det lyder nemt rigtigt Ja, var ja, det ikke bare det? Jo, det tror jeg Der var sådan, okay Oh my god, Master Chief, Chief so, ikke, jeg sagde, Master Chief, eller hvad er jeg sagde Master Chief dengang <laughs> <laughs> Jeg sagde det rigtigt <laughs> okay. Don't bully Det andet er noget bare sjovt Tror du det ja. Master mm. Chief Tror du, tror du sådan en uh, dish, han, han sidder og flyrer i? jeg kan ikke for det, det er ubevidst uh, ubevidst <laughs> Oh boy. Okay, nu har vi gennemgået øh, Ja, de tre store presse mm -hmm. Som jeg tænkte også Det tog måske lige længere tid at jeg havde med at regne med Så ja Lad os bare gennem alle de her løse ting Til næste gang, så kan vi simpelthen tage Alle de løse, fine ting Hver for sig ja, Der er en masse om dem der. Men vi kan lige snakke om Faktisk, for der er jo nogle folk på vores øh, facebook gruppe Der har været inde og fortælle, hvad de synes der var fedt Ved, ved E3 her Og der er blandt andet øh, Jim og Jakob der begge to er enige om, at Fallout, ja. det var selvom var noget af det fede, de så. Mm. Mm -hmm. Og en gut, der hedder Christian, som ikke er nogen af de tre på game test. <laughs> ja. han, han synes, uh, Battlefront var det really fedt. Ja. Det var bare jeg skød det ned. Ej, Eller? vi skød det ikke ned. Det var bare ja, en... Øh... Var lidt det var bare en, øh... en af de der fly fra Star Wars, jeg kan huske navnet på. You get your... T -fighter. T -fighter. T det var bare en TIE Fighter, vi skød ned. Ja, yeah. okay. Star Ej, de skydde det ned af sig selv næsten. <laughs> I came det... from behind oh. kan, det, kan det passe at det er superfan Lucas Som der? Jeg kender ham ikke Ja yeah, det er superfan Lucas Jeg tror han må have han må væltet rundt Altså bagud over stolen og rulle rundt på gulvet Da han så uh, Sonys pressevent Fordi han var mm -hmm. blæst væk af Last Guardian, Final Fantasy Og 3. Boom 3 Så boom. Der var alle de her tre uh, big cannons yep. Big callbacks de havde Så vi ved godt hvad Lucas' yndlingskonference var Pretty much Nintendo? <laughs> ja, selvfølgelig Det er dogerne Det er dogerne <laughs> The dolls, man The puppets My puppet uh, body is ready mm. um, <laughs> Som du kalder den So good <laughs> Er det fordi du også har en fist op i dig <laughs> <laughs> Hvorfor har vi haft <laughs> et <the> fisting tema? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, de det er der, der brugte op, det er sikkert for No, I didn't Du var ikke mig, der brugte den op Du er en anden, der brugte den op, op i mig <laughs> uh. oh, Okay <laughs> Vi tager alle de her løste ting mm. med i tre næste gang, hvor vi runder det i event Ja. Det bliver herligt, men det bliver herligt af andre grunde også. Og det er fordi, det er afsnit nummer 50, og der bliver lidt specielt. Hey. Det bliver optaget live, eller vi optager jo til live, men det bliver simpelthen <laughs> broadcastet vores optagelse live. Ja. Og hvis man gerne vil deltage, så har vi lavet et event på Facebook. Man kan finde ind under vores gruppe, som hedder Group Game Tester inde. Og ikke fordi man nødvendigvis skal være medlem af den, for at man kan komme med, men det er i hvert fald den, vi poster, hvor vi kommer til at holde det henne. Mm. Altså en, en genvej til, hvilke service vi nu kommer til at bruge. Og så kan man sidde og kigge med, og så sidde og skrive kommentarer blup, blup, blup, med sine lystige fingre. Mm -hmm. Ellers så kan jeg også lige pimpe vores uh, Twitter og vores YouTube, hvor vi hedder GameTest Danmark begge steder. Ja. Så kan man lige komme ind og følge os. Mm -hmm. Og så er der jo bare tilbage at sige uh, tak for den her gang, drenge. Ja. Det var hyggeligt. Vi tak. alle fire kunne være samlet. Og vi kommer ikke op og skinnen så meget igen. Nej. Holm han vil gerne slås en gang imellem. Ah, uh, I pick my fights. And... Hans fistekuffs. Uh, uh, uh. No. <laughs> stop. Men, du stop. Please stop. Okay. <laughs> vi ses næste gang. Jeg troede det var mig der klippede Skur. Ved du hvad Det er det da Men du, jeg, jeg kan faktisk godt lave den hvis det er øhm, Ja det skal være fordi... lige ja, det, skal... <laughs> fordi... <laughs> Ej, det er helt fascinerende laver I? Det er sgu den rigtige. Det havde vi sgu, der... det havde vi sgu aftalt Det er sgu